Tova hogy rajtam, az egész látványvirág. Nem mondtad, ah, ú, jó beszélgetés lesz már érzem. Az egy film a moziban, nem a DVD pocsak. Kereshitek. Hátosan az van Keressetek, asszonyok, aztú De jó volt a stíkira veletek Á, Istenem. jó alapok. Filmbarátok podcast. Sziasztok, itt a 120 filmbarátok podcast. Igen, igen, rég nem jelentkeztünk, de uh, igazából jele voltunk itt a hónap során, de számozott adással nem. De itt vagyunk most rengeteg filmmel. Uh, itt van egyrészt Black Sheep. Sziasztok! Gergő van még itt. Sziasztok! megén Freddy. No, uh, még mielőtt itt belekezdünk itt az általános rovatokba. Van egy pár bejelenteni való, aki követte a Facebook, illetve Twitter oldalunkat, az láthatta a nagy bejelentést a hónap során, hogy Zoli kivált a csapatunkból, nem tudott már annyi időt a podcastnek szentelni, amennyit szeretett volna, meg az Otherworld tájékán itt sok terendő van, úgyhogy köszönjük szépen Zoli ezt a sok évnyi filmbarátok kalandot, a századikon is aztán nem lett volna olyan, amilyen, hogyha ő nincs ott, de nincs megállást. De mi ugyanúgy folytatjuk, és uh, vagy hárman, vagy négyen folytatjuk ezt, még majd, mi, mi majd eldöntjük itt. Úgyhogy uh, hát köszönjük Zoli, és remélem azért hallgatsz minket tovább is. <gül> Illetve um, képeknél nagyon sajnálom majd, hogyha Zoli a szakálas arcában nem lesz ott, de Szerintem akkor mostantól a küldtök ilyet, akkor azt uh, már figyelembe lehet venni, hogy a Zolival nem kell uh, fáradni. Úgyhogy nagyon sajnáljuk, de az élet megy tovább nála is, meg nálunk is. Uh, mi van még itt? Kiírkáltam. Apropó borítókép, Gábortól kaptuk ezt a remek borítóképet, Power Rangers style. Mi más? Nagyon, nagyon durva, és már kaptunk egyet az éljenhez is. most. Ulyúj. Ezt még el se küldtem nektek, el fogom küldeni. Fégyel. Fantasztikus lett. A, aki látta az aktuális Vox borító képet, Ajjaj. na az, az a képet hogy csak mi belettünk bele akkor nagyon köpet. Úgyhogy várjátok. Előre érzem, hogy kurva jó. Igen, nem is értem, én nem küldtem még ennek. Most tettek. én ezt megkeresem gyorsan ezt meg a akartad. Vox képet. Ö... Meg akartad tartani magadnak annyira jó. <gül> Igen. Igen, mi van még iTunes hallgatók figyelem. Itt az iTunes-on aki azt követi, az esetleg lemaradhat pár dologról, mert oda csak a számozott adások, a főadások kerülnek, de ugyanakkor a filmbarátok express adások nem. És Úgyhogy akit érdekelnek az ilyen témák, mint a, a sorozatok, például a Walking Dead, kibeszélünk a, a hónap során, az nem került fel oda, ugyanakkor a, nézzetek fel a csatornáinkra, és ott megtaláljátok, le tudjátok történni, meg tudjátok hallgatni. Ezek nem is olyan hosszúak, mint egy rendes adás. Illetve a hónap során több filmbarátok express videót raktunk ki, ahol többnyire gergő sorozatokról beszélt, Hát kettő ami... egy arányban. <gül> igen, Marvel-es, mi volt? Iron Fist, meg Az Iron Legion. Fist volt az első, meg a Legion. Igen. van, én meg egy jégkorongos dokumentumfilmről beszéltem, úgyhogy nézzétek a csatornánkat. Tehát Apple felhasználók, van élet az iTunes-on túl is, nézetek körbe. <gül> hát ezzel erről tudnék beszélni, <gül> megvan a véleményem az Apple-ről, de ez most nem idevág. Illetve igen, Gergő a következő Tune Up podcastben is ö, jelen lesz, itt már gyakorlatilag mindenkire sor került, itt a, a világ legjobb filmje ö, sorozatban, ö, ilyen nagy párharcot vannak filmek között, és legközelebb a Gergő lesz ö, meghívva úgyhogy már nagyban készül arra az Amúgy azt még nincsen bejelentve. De letisztáztam velük. Azt ja igen. Köszönik a promo. Direkt megkérdeztem. Ó, jó, most lett jó, bejelentve. De tényleg akkor ez így full Mi? lap is de Amúgy rohadt jó lesz. Ilyen professzionálisan kommunikálunk itt podcastek között, egy nagy család vagyunk. Nagy pertermészet, amúgy tényleg. <gül> hát, Ez ilyen állok ki. <gül> mindenki beátszál a csapatba, aztán továbbállunk, jó kis partnercserés. És mikor lesz, a, mikor lesz a polgárháború, amikor egymást nyomjuk le? Hát szerintem majd, hogyha kiderül, hogy a sötét lovagot kiejtette a J és Némabob. Például. Jó, úgyhogy. Szeretjük őket, a csúnápos hácok is voltak már a filmbarátokban, én is voltam már náluk, black sheep is. És most. Jaj, de. és még leszek is, még leszek is, de nem akarok elárulni semmi konkrétat. Igen. Most Biztos? sikerült. <gül> Na, oda néz, Leszerződtettek, vagy mi a fene? Nem. nem. Legalább tették a <gül> Legalábbis nem tudok róla. A számlaszámomat már rég tudja. <gül> Jó. Jó, úgyhogy figyeljétek majd a bejelentést ez is ki lesz kommunikálva majd. Na népakarata népakaratában legutóbb az Exit Through the Gift Shop című oszkárjelölt dokumentumfilmet sorsoltuk ki, amit Andrew küldött be és most frissítettem a hétvégén a listát nagyon becsületesen és 1403 filmnél tartunk és most kisorsoltam a random.org portálnak köszönhetően a 764-et. És most meg is nézem a kis excel hogy mi ez a film. Nem el Mi 764. Laci küldte be azt a filmet. What the fuck? Mi ez? Nem tudom. A Menderley házasszonya. Ó, oh, ez egy régi 40-valahanyos. Hitchcock? Talán, hát nem tudom a mi ez. Most egy bekopizom itt az IMDB linket. Rebecca, 1940-es. Így van, Alfred Hitchcock. Oh. oh God, mi ez a film? 8,2 pont. Hát a Hitchcock filmek nem nagyon mentek 8 alá. Legjobb hmm. filmeknél a 174 -dik. Két Oscar nyert. És a Két magyar oszkárnyal. címe Rebeka, az Ebeka. jó, találom. Aha. Nem, a, a, nem, itt azt írtam, hogy a Mendőr ház asszonya. Így van. De az angol cím. Az angol cím, mert magyart mondtál az előbb. Ja, nem? akkor sorry, nem jó. tudom. De Rebeka az eredeti cím, igen. Jó. Kétoszkád Na az Uhrim Benedek polinokat megsporoljuk Ez egy magunkra. best picture. Hogy? Nem, ez, ez, ez egy best picture, ez nem akármi lesz el. Mm. Két óra tíz perc, jaj, de jó Nem baj, jó lesz gerdő Az biztos Jó, hát hicskok azért nem, nem rossz az öreg, jó az Ez még ilyen korai Hitchcock Aha. Még nincsenek is benne ilyen nagy sztárok Ha ja. csak ez a Lawrence Olivier nem, nem az, de nem, nem rémlik ez a Lehet, nő. hogy emiatt lett az Dráma, mystery, romance Magyarországi premierje 1941. február 18. Mm -hmm. Az igen. Az reméljük jobb lesz, mint az a táncikálós tengerész. <gül> hát, az Én az nem tudom, amit. milyen. <gül> ja, tényleg, Gergozot, és -e, meg? Nem. Jól van. <gül> Be fogjuk hajtani az év során, ez lesz a házi feladatod. Meg lesz Mi? még egy karácsony. Ne, ilyet nem csinálunk, Gergő. Tehát most. A, a, a Zoli, Zolinám ez így el nézve, de már nincs Zoli. Nekem is ki kell létre akkor. <laughs> szigorítunk a szabályokon. Jaj, de jó. Két Majd ide ilyen öt percenként megnézegetem. Jó, egy hónap alatt. Tánconk, táncikáként. Meg Jerry Mouse tánc. Levárom. várom, ez is. Nem fogom elfelejteni, hiába fogsz rá spekulálni. Na, legalább csak Kamuz-be hogy láttad is. Szenvedjen ja, el. tényleg amúgy megnéztem közben az értelmes részeket, így 20 másodperc alatt. Kb. annyi is volt. Na, vilámkérdések. Az első kérdés Pétertől van. Már kb. két és fél vagyok elkötelezett hallgatója ennek a remek podcastnek. Nektek köszönhetően a filmeket még jobban megszerettem. Olyannyira, hogy évfolyam társaimmal még filmklubot is szervezünk. A kérdésem is erre irányulna. Milyen filmeket, témaköröket ajánlanátok, amik nem annyira mainstreamek, és sok érdekes beszélgetést inspirálnak? Tarfilmek. Ti... Tar Nézzenek tarfilmeket, kész. Jó, a van, áll jelenleg a klub. Köszönöm előre is a választ, remélem további lelkesedéssel folytatjátok az adásokat. Na, szóval tarfilmek. Tarfilmek. Szor, szar meg. Ja, ugye, Igen, tehát nézerek rossz filmeket, filmeket, filmeket, nagyon jókat lehet beszélgetni. Ja szar? Igen. Ja én tart, értettem. Nem, ész. de ez is lehetne. Legsi beszédhibás, tart film. Jó. Uh, hát én nem tudom, én, én a dokumentumfilmeket tudnám nagyon ajánlani, mert azokat nem nézik annyian szerintem, mint kellene, és... Pont a mai népakaratásról vagyunk, szerintem egy kifejezetten jó alany lenne egy ilyen filmklubhoz. Uh -huh. Úgyhogy én ezt ajánlanám. Hát meg az ilyen, szerintem érdekes lehet a befutott rendezőknek az első filmje. Tehát mondjuk az Evil Dead, meg a, a Battista, majd vagy Spielbergtől a Párbaj, tehát hogy hogyan kezdték. Uh -huh. Például. Igen, korai Scorsese filmek meg ilyenek? Igen, igen, a nagyon koraiak, amik, amikor még a szájnpróbálkatások voltak, és akkor ugye, mivel hírás a rendező, így rá lehet ismerni azokra a kézjegyekre, amik aztán később ugye világhírűvé lettek. Szerintem mm -hmm. ez mondjuk érdekes lehet így egynek. Shop-stop például. Mm -hmm. Jajaj. Ja. Hát Sz igen, az például egy, az konkrét az egyik legjobb Kevin vízfilm, film, tehát így akkor még nem is a legkora nézed meg, hanem a legjobbat tőle konkrétan. De annak van egy dokumentumfilm egyébként, nem tudom, azt láttátok-e, hogy hogyan készült az a film, na az önmagában egy rohadt jó film, tehát ez e, így nézte az ember így annak idején, és, és elképzelése nem volt, hogy, hogy hogy készülhetett ez az ultra low budget film, és így, így tátott nézte az ember, hogy az a bolt így közben így működött meg ilyenek, tehát az az esti műszak után hajnalban forgatták azt meg, meg hogy igazából minek volt köszönhető, hogy az a film sikeres lett, hogy a premiére nem ment kell senki szinte, és egy darab lelkes ember, akinek viszont volt hangja, az ajánlottak így kb. egyedül, és annak a véleményére adtak a forgalmazók, és ennyi múlhat egy film sikerre. Lehet, hogy nem is hallottunk volna soha erről a filmről, ha az az egy fickó nem ott. Úgyhogy keressetek rá, azt a YouTube-on. Volt is rában. Róla Express, nem? Te erről beszéltél? Ja, nem? tényleg, Úristen. Ez Önpromó. Ezt... Ja, igen. Tényleg csináltam, erről, filmáltuk Express. Na, akkor nézzétek meg a csatornánkon. Ott megtalálját. Úristen, ilyen öreg vagyok, nem emlékszem. már. Ja. Úgyhogy dokumentumfilmek, megvegfilmek, meg akár én ilyen tabu döngető filmeket is tökéletes tudnék képzelni. Akárcsak egy, akárcsak egy szalóról és hát milyen jót beszéltünk erről. Én inkább más kiméltek minden. meg magatokat, tehát azt az, az ne nézzétek meg. Maximum Jó, még... van más ilyen. az a baj, hogy az a film meg annyira kínos, hogy a társága nézve még rosszabb szerintem. Tehát így... Elsüllyed szégyenedben. De te, tényleg, tehát ott, ott már ott van benne ez a szégyenérzet, hogy, hogy annyi mindent csinálhatnék, hogy ne kimehetnék az utcát sökrögetni, vagy valami és Ez tök hasznos lenne, sokkal hasznosabb, mint egy szaros szalót nézni. Hát jó. De beszélgetni vagy, jót lehet róla. Vagy nézenek Marvel filmeket. Hát ja, vagy nézzetek Marvel filmeket. Ilyen, ilyen elfeledett Marvel filmeket, mondjuk a 90-es évekbeli Fantasztikus négyest, vagy a az Amerika büntetőt. Kapitált, vagy a büntetőt. Igen. Vagy azt a Fantasztikus négyest, amit nem is vetítettek moziban. Azt vágjátok, nem? Igen, igen, igen. Tehát ja. így vagy régi elhág próbálkozásokat még a Lou Ferrigno valamivel, hogy tévésorozat? Ó, no, no, volt... azt néztem, no, gyerek. Na látod, tehát ez tökéletes. De hát én akkor már nem is férveket, a nézetek sorozatokat gyerekek. Na, hát azokról <gül> még többet lehet beszélni. Tehát ott, ott, ott tényleg egy lépésről lépésre át lehet rágni. Hogy tehát elég csak ránézni megint csak a csatornánkra, ketten a trónok harcán, vagy három vagy négy órákat tudtunk, csak a Sirinnel beszélni ketten. Így van. Tíz rész. An anélkül, hogy megöröltettük volna magunkat, tehát így ja. ilyeneknél meg mindig, vagy akkor már tényleg nem is mainstream, akkor kevésbé mainstream dolgokat, antológia sorozatokat lehet nézni szívszerelem, a leftovers is például, amit nagyon kevesen néznek, pedig nagyon-nagyon jó. Valahogy vagy... éreztem, hogy elő fog kerülni a Leftovers. Muszáj! A nem, nem bírom ki mostanában. De és... jogos egyébként, jogos-jogos. Nagyon és jó a Leftovers. Ezért mondom, hogy... Vagy nézzetek, Ismert filmeket csak fekete-fehérben. Tehát például ugye most így a medmegszet is így kidobták, és ami nagyon sok mindent így át lehet látni, hogy a, a, a színek mennyire élők tudnak lenni, úgyhogy csak monokrómban vannak vetítve. Akár. Így valamelyik, még Twitteren olvastam valakinél, hogyha csak így a, a, a hogyha a díszleteket akarod tanulmányozni egy filmnél, hogy kíváncsi vagy rá, hogy mégis hogyan épülnek fel játék, akkor nézzed, hang nélkül fekete-fehéren őket. És egy csomó részletre rá lehet jönni például. Hát. Ez van nagyon hardcore, ha megcsináljátok. Aki idő most azt csinálja nyugodtan. Ö, jó. Egyéb, vagy mehetünk a másodikhoz? Menjünk. Jó. Hát majd még annyi, hogy nézzenek ilyen nagyon überművészfilmeket, tehát ez a, csak hogy elborzadjanak tőle. Ilyen Life remote control, meg ilyenek. Igen, a ezek a nagyon-nagyon durva művészfilmek, amiknek <gül> már az értelmét már a rendezőse tudja. Tehát uh -huh. olyan, olyanokat is, csak dobjanak be párat, mert egyébként azokról is lehet jókat beszélgetni, hogyha mondjuk az ember rá tud hangolódni, vagy egyáltalán képes nem elaludni ezeken, akkor lehet végül is. Uh -huh. Jó. Uh, második kérdés Atillától van. Először is szeretnék köszönetet mondani a rengeteg szimonalas adásért, amiket napról napra hallgathatok tőletek. Hűha, hát ennyi adás azért nem készül, de lehet, hogy csak. Hát azt Sok, mikor sok részletben, <gül> <gül> sok részletben hallgatja. Uh, Másodszor pedig szeretnénk megosztani veletek egy olyan hírt, amiről talán érdemes beszélni a podcastben, ami nem más, mint hogy Shia LaBeouf új filmjét a mendown. Down. Egy, azaz egy ember nézte meg a premier hétvégén a mozikban. Ez Valószínűleg ez, maga Shia LaBeouf egyébként. Ez Angliában volt, ha, ha minden igaz. Igen. Ö, mit gondoltok erről a történelmi buktáról? Nekem személy szerint rögtön beugrott, amit a csontok és kalpokról mondott a Black Ship hogy a premier folyamatos tologatásával el akarták érni, hogy legyen egy film, ami, amit nulla ember néz meg, úgy tűnik sajá elfogadta a kihívást. <gül> ez nem igaz, mert a csontok és kapukat én is moziban néztem. Lát már van és, egy ember legalább. És a teremben voltunk egy pár. Hát ez olyan. csak teória volt. Mássak nem tudtam magyarázni, hogy miért fél év késéssel mutatták be. Egyébként idén, vagy nem is olyan sokára fogunk beszélgetni a a Hunt for People-ről, amit ugyanezt el fogom majd mondani, <gül> úgyhogy uh, az csak egy ilyen emelkedés ilyen, uh, volt. Egyébként meg szerintem ez egy ilyen média valami, tehát én nem hiszem, hogy egy ember látta. Én sem. Szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes reklám ötlet amivel uh -huh. így fel lehet hívni a filmre a figyelmet. De hogy érdekeljen titeket, mert senkit nem Persze. érdekel. Persze, hát hogyne. Hát én azt sem tudtam, hogy létezik ez a mentál, ami ki hogy csak egy ember nézte meg. Úgyhogy uh -huh. egyébként én ennek láttam annól az előzetesét, tehát nem arról van szó, hogy, hogy nem futottam bele a filmbe, hanem láttam az előzetest valamikor, amikor kijött az előzetes, és utána úgy teljesen elfelejtettem. És ha most csak csak bemutatják Angliában, és megnézi X ezer ember, akkor biztos, hogy soha büdös életben nem hallok erről a filmről, ha csak nem hozzák, ugye hozzánk. De így, hát így tudom, mi az a Man Down. Az a film, amit csak egyetlen egy ember nézett meg a mozikba állítólag. Éjjön. Hát ez egy nagyon-nagyon jó marketing. Szerintem ez, ez komodum, de mindenképpen ötletes a magam módján. Jó, Meg... én így se fogom megnézni amúgy. Valószínűleg én sem, mert még rossz is a film, úgyhogy... Sajnál, Csak... pár fot lesz számítva. Csak nekem ott bűzlik az egész, hogy uh, részleteket nem közölnek, tehát, hogy hány mozivet vagy hogy esetleg premier előtt volt-e, vagy akármi. Tehát ez, ez nekem egy kicsit olyan, olyan bűzlő sztori, vagy lehet, média ez. hogy le, lehet, hogy nem tudom én ilyen... Uh, Előpremiér lehetett, és öt mozi adta, csak, legyen csak két mozi adta egész Angliában lehet, hogy ott is 22 órakor. És általában nem tudom én, párosával mennek az emberek moziba, tehát már itt is kicsit gyanús nekem. Hát hogy... igen, mert már csak az is, mert hogyha ez rendes premier lett volna, és tényleg csak egy ember nézi meg, akkor azt leírták volna. Tehát akkor az híres, hogy Igen, tart, akkor szint... ki is Igen. emelték volna, hogy ennyi moziba, ennyi előadásai, ekkora ö, ö, lélekszámú termekben, és, és mégiscsak egy, tehát amúgy jogos, abszolút. Tehát ez, ez nekem kicsit bűzik. Volt-e valami Cameron Diaz film, amiről ugyanígyes, miket olvastam, annak idején nem tudom, hét ember látta, vagy. Tehát ugyanez a, az alapfelállás, és ott is kiderült utólag, hogy hogy ö, nem tudom, valami premier előtt volt, és csak ilyen... Hogy hívják ezeket az előadásokat, hogy nem tudod, hogy mire ülsz be? Ez a sneak, sneak preview? Vagy... Nem tudom. Lehet, hogy vannak ilyenek, de egy pontos nevét azt én se ismerem. Mert, mert ö... néha vannak ilyenek, voltak olyanok, akik így beültek valamilyen kis előzetes vetítésre, és akkor deadpool leadták nekik, hogyha jól emlékszem, például egy tavaly csináltak. É. Meg van is volt egyébként ilyen a 90 es évek végén egyre emlékszem, hogy határozottan, hogy így lett meghirdetve, hogy ö, nem tudod, hogy mire fogsz beülni, és a harcosok klubja volt. Én tökre emlékszem, Hú, hogy azt azt volna. Volna kiderítettem. Uh -huh. De én ennek itt, itt van valahogy nincs ilyen nagy hagyománya. Hát mert valószínűleg nem vagyunk olyan piac, ezt eszti megér. Hát jó, hogy én még be, hogy. Hány vállalkozó szellemű ember lehet Magyarországon, aki egy ilyen bevállal? Én lehet, hogy én. egyszerig. Hetből én is egyszer, de hát abban még nem fognak meggazdagodni, hogy valaki hetből egyszer nem menjen ilyenre. Főleg, ha ki fog valami bye bye ment, vagy hasonló bajságot, és akkor talán soha többé nem akar a közelében sem menni egy ilyen eseménynek. Hát akkor mondjuk meg is a vásznat. Majd mesélek erre. Jó. Na, az utolsó kérdést Binder Dandet küldte be amikor a podcasten kívül találkoztok, illetve beszéltek egymás oldi nevét használjátok-e? Ha igen, akkor mennyire nehéz ráállni hogy a podcast alatt nehogy kimondjátok a másik nevét volt-e már, hogy ki kellett-e ilyet vágni? Én hogy csak a -e Gergő már... valódi nevét nem szoktam <gül> Hogy volt-e már, hogy véletlenül ezzel a nével mutatkozhatok be valakinek? Előre is köszi a választ. Hát nálam, nem nagyon akció. <gül> Igen, a Gergőről tudni kell, hogy vagy én meg frigyes akkor... vagyok valójában. <gül> <gül> <gül> Jó. Igen, a, a Gergő ő konstans uh, Freddy meg Én mindig. Én... Tehát így az adásban egyszer egyszer majdnem a blackshipnek nek az igazi nevét mondtam, de utána Aha. meg így, így, így ott kapcsoltam. Lehet, hogy nem is betétek észre amúgy, meg csak a kezdőbetűt kezdtem el, de így, de freddy például soha. Igen. Meg e-mailben sem, tehát ott is freddy írok, meg blackship Igen, amit egyébként én rühellek, tehát nyugodtan. <gül> <gül> <gül> a a, a Zorinak volt az a rossz és még a, akkor is a az esküvén, amikor az asztalon voltak a kis kártyák, hogy ki hova ül, akkor is lemerte volna fogadni, hogy azt írja oda, hogy Freddy did. És azt odaírva? <gül> És nem. Úgyhogy... De nem <gül> is ott. a valódi neved. <gül> <gül> hát, hát a pár. Maga, magamra ismertem a pár. Alfonz. Ja, Alfonz. Úgyhogy igen, hát én, én a Black Sheep-et szeretem a szép növény szólítani, úgyhogy Ja. egyébként, ha már szoba került itt a, a kérdés második fele, ezzel viszont rendszeresen küzdök, hogy például a munkahelyen ne úgy fejezzek be egy levelet, hogy üt <gül> És ne tudjátok meg, hányszor volt már a, a, a, az egér a, a gombon, hogy elküldjem, és úristen, <gül> hogy gyorsan még, még stornozom ezt. Tehát ezt így, erre tényleg rá kell állni a vagyomnak és én mondok durvábbat, én egyszer így írtam alá egy megrendelést. <gül> <gül> Black Sheep. Elküldt, egy Azt a kurva Nem lehet, aki ilyen hülye. És történt? Megírtam újra ugyanazt, és elküldtem rendes névvel. Aha. Remélve, hogy mivel kétszer lett elküldve, ugyanaz az első e-mailnek nem ér a végére. Tehát látja, hogy van ugyanaz, és csak a másodikat olvass Nem jelzett vissza az illetőt. Ez már több Aha. éve történt. Tehát most már, most már picit kezdek megnyugodni. Jó. De akkor is ott a vízlevert. Fú, az kegyetlen volt. Jó. Úgyhogy. Azóta nagyon odafigyelek, voltak már ilyen én fordított esetben is volt már ilyen. Van egy videós kollega, aki azért tudja a valódi identitásomat, mert véletlenül a saját nem írtam alá. Úgyhogy vannak ilyenek, de, de ő benne tehát megnyugtatott, hogy nem fogja kiadni, meg tudtam is róla, hogy nem. Meg egyébként én annó azt is hittem, hogy ő tudja, tehát ilyen teljes képzavar volt az annó. Tehát ez is már egy több éve sztori úgyhogy egyébként igyekszem én is odafigyelni. figyelni azért aláírásoknál általában azért tudom, hogy a nevetet tudod igen, szoktam tudni kontrollálni a dolgokat neked, neked az előnyöd, hogy a black sheep az jóval hosszabb mint a igen, igen, igen. és nem tudod olyan reflexből begépelni igen, meg van benne adat. egy nagy S, és az, az segít ilyenkor, Es, mint segít tehát ott ja. azért az, hogy nagy legyen ne. az es, az fontos, és akkor ott olyankor azért eszembe jut, hogyha rosszul ja. írom alá de voltak hát ilyen horror -sztorik. Egyébként én freddy Freddynek szoktam hívni, tehát nekem ő azóta Freddy, amióta a olyan rossz PC játékok létezik, úgyhogy, hát jó. úgyhogy ez, ez már annyira rajtam marad, hogy így mindenképpen De ha majd tenyben... azért találkozunk élőben, akkor igényétek meg, hogy erről leszoktok, mert ez egy, egy inkognito. <gül> jó van. Meglátjuk. No. meglátok. Hát, meg, hát, meg, meg, hát, száz, századik el, előtt is, mint hogyha végigfredisztetek volna. Szerintem pont ezen gondolkoztam, Aha. hogy szerintem akkor is isfredisztünk. Ah, hát. Nem a buszány, mert inkább maradjunk ennél, mert akkor egy biztos, hogy nem fogunk az adásban sem a valódi neveden szólítani. A mi, a Ami a, a Flórián. Ja, ja, Florian, ja. igen. <gül> Rómeó, maradjunk ennyiben. Ronaldo. Ronaldo, az is jó. Akkor kezdjük is el a legelső filmet, ami a ti területetek, ha minden igaz, így van. Főleg Black sheep Te is láttad. Ja, persze, mert hát az utóbbi utolsó adásnál is mondtad, hogy uh -huh. már láttad frissen. Jó. Na, Ghost in the Shell végre megérkezett ez a film, itt sokan vártak, ami mondjuk a nézőszámon annyira nem tükrözödött, se, hát, se USA-ban, se itthon, ami, ami meglepett, mert azért azt hittem, hogy több rajongója van ennek, de hát... Ami a durva, hogy nagyon Japánban sem, ami Igen. pedig a, az abszolút célterület. Tehát ha valahol, mm -hmm. én azt hittem, hogy ha valahol, akkor Japánban, vagy legalábbis úgy Ázsiában ez a film ez, ez tarolni fog, és nem, nem nagyon. lehet, hogy nekik meg túl amerikai volt. Jó, hát akkor hozzátok meg az emberek kedvét, hogy megéri -e, vagy vagy megérdemelte -e, hát, maradtak-e talvol. Én sajnos, azt kell mondjam, én nagyon sajnos a kisebbséghez tartozom, aki szerint nem csak hogy megéri, de kötelező is a Ghost in the Shell. No. Gondolom, hogy mivel már egy hónapja volt a premierje, így már akit érdekelt, az megnézte, akit nem érdekelt, az meg már nem is tudja megnézni, mert nem hiszem, hogy ezt már olyan sok helyen vetítik. Úgyhogy annyira nem mennék bele így a sztoriba, meg egyébként az animét gondolom azért nagyon sokan ismerhetitek. Ugye a Ghost in the Shell anime az a 1995-ös, ha jól emlékszem, és a science fiction egyik alaptétele, illetve a science fiction anime, anime vagy ha mondjam, az animén belül, az belüli science fictionnek pedig konkrétan az alaptétele. És egy ilyen robotos, mesterséges, intelligenciás, androidos story Nagyon-nagyon mély filozófia, vagy nagyon komoly filozófiai mélységgel, nagyon erős gondolatokkal. Nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon jól öregedett a film, mármint az anime, mert nem. Eléggé rövid, és a rajzolással most azon túl, hogy vannak benne nagyon-nagyon varázslatos ilyen városképek, gyönyörű szép zenére, meg mondjuk az jelenetek, Így egy-két pillanatától eltekintve az anime azért már nem néz ki olyan jól szerintem, de, de még mindig egy nagyon fontos és nagyon ö, ö, meghatározó film, tényleg egy abszolút mérföldköve a japán animének, és hát húsz évet, több mint húsz évet kellett várni a, a, ö, az amerikai animékre, egyébként volt, folyt, voltak folytatásai az animének, egy so, so, sorozat készült is belőle, voltunk, igen. Én. Tehát ez Japánban egy nagyon nagy múltra visszatekinthető cusz, nem csak egy ö, filmről van szó, hanem itt azért egy komplet, komplet uh, franchise-t úgymond ráépítettek erre a dologra. Még most is ment valami a box, mintha ilyesmit olvasnánk. Igen, aztán volna. Volt, volt most nem olyan régen is valami Én ezekben annyira nem ástam bele magam időhiány miatt, egyébként nem azért, mert nem érdekel. Az, egy, az, az közvetlen folytatását láttam, az nem is volt rossz egyébként, azt hiszem 2004-es, nem volt rossz film, de annyira nem nyűgözött le, a többi meg valahogy így, így teljesen margóra kerül, de előbb-utóbb be fogom pótolni majd. Minden én nagyon-nagyon szeretem ezt az animét. Tényleg abszolút leborulok a genialitása előtt, annak ellenére, hogy látom azért a hibáit. És hát ez az élőszereplős film adaptáció, ami ráadásul egy nagy költségvetésű hollywoodi produkció. Hát én nagyon-nagyon vártam ezt a filmet, egy picit azért tartottam tőle, mert azért ezek nem mindig sülnek el jól. Főleg, hogyha valami japán cuccot kell adaptálni nyugati szájízre, mert az, azért ott, ott vannak nagyon komoly különbségek. Tehát azt nem hát meg nagyon ér... Japán az anime, tehát az még nem is lehet azt mondani, hát... hogy ez a nyugati közönségnek szánt anime, ahogy itt így könnyebben meg tudunk mint. Mondjuk, hát azért amit... nem mondanám annyira, tehát azért hát vannak, azért... vannak, vannak abban, ami még bőven. Az, az biztos, hogy vannak, de szerintem, hogyha így egy átlag nézőt leütetsz az anime, az a unja magát. Hát meg, hát meg hardcore science fiction, tehát Igen. a Ghost in the Shell az nagyon hardcore, szóval ott ott azért így cselekmény szinten annyira sok minden nem történik abban az animében. Ott inkább mm. tényleg a, a mélysége, a, a gondolatisága az, ami fontos. Tehát akkor ne ]ben... nézem meg. Ne. Neked <gül> nem ajánlom, több okból se, de <gül> <jó>. <gül> egyébként megnézheted bármikor, nem, nincs kizárva, hogy tetszene, de <gül> inkább ne. <gül> maradjunk annyi, a ha választodsz, akkor inkább ne. Viszont a, az amerikai remake, az én azért gondolom, hogy egy kimagaslóan jó film, és nem csak egy, egy átlagos jó amerikai blockbuster, vagy hát blockbusternek szánt film, hanem egy, egy olyan, ami, ami szerintem példamutató, és, és nagyon ambiciózus, mert megmerte azt lépni, hogy nem egy az egyben adaptálja az anime történetét, tehát mert egy új sztorit kitalálni, ugyanarra arra az alapvázra, ami az animének volt. És most az alapvázon nem a gondolatiságot értem, mert a film nem rendelkezik azzal a gondolatisággal, azzal a gondolati mélységgel, amivel az anime. Ez, ezzel szerintem senki nem vitatkozhat, a filmben nincsenek olyan mélyen szántó gondolatok, se science fiction, se létfilozófia, se semmilyen ö, vonatkozásban. Egyáltalán ez egy akciófilm, egy akció science fiction, amiben a, az animével szemben a főszereplőre erre a kuszanagi Őrnagy nevű félig android, félig emberi lényről van szó, és az ő múltját, az ő kapcsolatait, azt, hogy ő miért olyan, amilyen, mert hogy a filmhez kitalálták azt, hogy ő valójában egy, egy emberi agy egy géptestben. Igen. És hogy, hogy vajon az emlékei valódiak-e, melyik emléke valódi, melyik nem, illetve ami nem valódi, azt, azt kitörölték-e, vagy csak ez a ez az amerikai remake, ez, ez inkább egy ilyen karakter központú film, még az animének azért egy jóval globálisabb mondani valója volt, és ezt, ezt a... Tehát úgy tudták teljesen átírni egy ilyen sokkal e, emberközpontúbbá a sztorit, hogy közben megtartották az animének a jellegzetességeit, tehát konkrétan e, az animének az akció jelenetei e, visszaköszönnek a filmben, de nem úgy, hogy utalnak rájuk, hanem egy az egybe snitről snitre meglettek csinálva, és e, Gergő, jól emlékszem, ugye, hogy te láttad a, az uh -huh. animét, de igen, mert... megnéztem utána egy pár nappal konkrétan uh -huh. újra, tehát nem is először láttam a hanem az egy második nézés volt. És e, tehát, hogy pont azokat a jeleneteket hagyták be, vagy rakták át, vagy emelték át a filmbe, amik a legemlékezetesebbek. Tehát amikor a filmik filmjegé... még szerintem jobban is néznek ki. Tehát igen, ugye pont abszolút, azért, élőszereplős, abszolút. és nagyon igényes a film. Tehát... Hát úgy néz ki, mint egy álom. Tehát <laughs> az, a, konkrétan... az a kukásautós jelenet, Aha azon nem tudom hányszor élveztem el, az, az valami olyan eszmény ilyen van megcsinálva, hogy, tehát akció jelenetek és látványterén simán lepipálja az animét. Ez nem is kérdés, gondolatiság terén nem. És e, én a akkor... szellemiség az megvan amúgy szerintem. Egyébként ma, ma, maga a lelke, a szellemet, tudom, hogy igen. most így, e, egy ilyen szót használjak, az ugyanúgy ott van. Ugyanúgy ott van az, hogy mitől az ember, az ember, és. Igen, Ezeket ugyanúgy fel lehet benne fedezni. Csak nem erre lett kihegyezve? Hát nem erre lett kihegyezve, hanem ez egy, ez egy melléktermék egy ilyen kis kellene, mondjuk a hamburgerhez ez a sült krumpli, hogy vagy, úgy mondjam, tehát ez a köret hozzá. Maga a lélek, a gerinc, a hamburger, az még az itt azért az akció, meg így a környezet, ez a blade runner-ös látványvilág, Igen. amit így az egész filmben nagyon-nagyon gyönyörűen, amúgy Ez alkalmazta. a blade runner iszonyú módon szétspídezve. Tehát mm -hmm. a legdurvábban nagyon drogozott blade runner látványvilág, Én teljesen belezúgtam. Tehát nekem ez a látvány ez egy olyan volt, hogy így órákig tudtam volna csak a városképeket nézegetni. A, a film úgy mutatja be Japánt, ahogy te, mint a hátlag nyugati ember elképzeled a legdurvább verzióját annak, ahogy majd a Japán ki fog nézni mondjuk 50 év múlva. Tehát te gondolsz valamit, hogy vajon Japán hogy nézhet majd ki 50 év múlva, hogyha a legstereotípabb Japánt képzeled el. És ez még rátesz egy lapáttal. Tehát annyira fantasztikus az egésznek a látványvilága. hogy soha nem fog itt kinézni a pár, de legalábbis nagyon remélem, de, de hihetetlen volt. Tehát az, a, a CGI, a díszletek, mert azt, azt hiszem talán már az előző adásban említetted Gergő, hogy sok valódi díszlet is van a filmben, amire az előzetes alapján mondjuk nem gondoltam volna, de hát hihetetlenül jól néz ki ez a film. Annyira fantasztikus minden egyes képkockája, és, és nem arról van szó, hogy ott van egy izé... Egy, egy zöld vászon, és akkor rábasztak valamit, kicsit meganimálták, hogy jóval jó lesz ez, hanem, hanem ilyen rendkívül a, rendkívüli aprólékossággal van az egész, és nagyon-nagyon komoly igényességgel, és úgy szapták át a sztorit sokkal nyugatiasabb ízűre, vagy hát nem is a sztorit, mert a sztorit nem szaptak át semmit teljesen új sztorit találtak ki, de úgy találták ki, hogy közben minden szempontból tiszteletben tartották az animét, és és de nem is csak tiszteletbe tartották, hanem tiszteletbe tartották, és folyamatosan újra és újra ö, hát csúnya szóval leborultak előtte, vagy keresem a jó szót, de nem jut eszembe, tehát hogy újra és újra tisztelektek előtte? Azaz, köszönöm, tisztelektek előtte. Tehát én nem érzem azt, hogy, hogy ezek a jelenetek azért lettek átemelve, mondjuk az akció jelenetek azért lettek átemelve az animéből, mert hát az úgy faszal, az úgy már kész, és akkor nem kell annyira dolgozni vele, nem kell koreográfiát kitalálni, hanem mert pontosan tudták, hogy ezek azok a részek, amiktől a rajongóknak a szíve meg fog dobbanni, amikor meglátják, és, és és tényleg tiszteletbe tartották az animét, a rajongóit is, tehát én, én ezt egy olyan filmnek gondolom, ami után az összes rajongó megnyalja, a, vagy meg kéne hogy nyalja mind a tíz ujját, és az Szerintem az átlagnéző számára, aki nem ismeri az animét, szerintem számára is teljes mértékben fogyasztható. Tehát egy, pont azért, mert a Stolit egy kicsit csúnya szóval lebutították, de én inkább úgy mondanám, hogy leegyszerűsítették, ami azért nem feltétlenül jelenti ugyanazt. És szerintem a történet a maga módján érdekes, és engem például a végén nagyon megfogott néhány jelenet. Gondolok itt például, amikor a spoiler nélkül, amikor a főszereplő megy egy nő lakásába, Mm -hmm. Az például nekem nagyon-nagyon-nagyon emlékezetes volt, vagy ugye a filmnek a lezárása ott abban abba nagyon-nagyon gyönyörű szép temetőbe. Tehát voltak ilyen nagyon erős pillanatai a filmnek, és, euh, és nagyon ambíciózos az egész. Tehát ez egy nagyon bátor vállalás volt, mint kiderült, hogy bele is buktak sajnos az alkotók, és én nagyon sajnáltam, hogy ekkorát bukott ez a film anyagilag, mert, mert én, én azt érzem, hogy végre itt van egy olyan nagyköltségvetésű hollywoodi akciófilm, amit, és most nem konkrétan ezt, hanem egy, az ilyen filmeket szokták bezzek példaként felhozni, amikor ekézik a transformereket, a halálos iránbanokat, meg az ilyen, ilyen idióta egykapta fára menő, vagy akár a Marvel filmeket, hogy nincs bennük ambíció. Mert én mondjuk imádom a Marvel filmeket, de ennyi ambíció nem volt bennük. És, és végre itt van egy, és akkor nem elég hálás a közönség. Ez, ez nekem annyira fájó, hogy, hogy ennyire nem, nem értékelték azt, hogy ez a film van, és ennek ellenére én, én simán azt érzem, hogy ebből lesz, ha nem is akkora kultfilm, mint az animéből, de én simán el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen kis szubkultfilm lesz majd, mert, mert tényleg nagyon-nagyon igényes. Ilyen egy-két hiba van benne, tehát például nem igazán értettem, hogy a... a, a <gül> ez tényleg apróság, de ha az eredetiben ugye kuszanagi őrnagy volt, a, itt pedig már csak az őrnagyként Igen. kivatkoznak a főszereplőre, Egyébként itt is Kuszanagi őrnagy, ez kiderült a filmből, de csak őrnagyként hívják, vagy őrnagynak hívják, míg a bábjátékost, azt itt nem bábjátékosnak hívják, hanem konkrétan a nevén. Tehát, hogy most ezt miért kellett így felcserélni, hogy akkor vagy legyen mind a kettőnek ilyen ragadványneve, vagy mind a kettőnek legyen rendes neve, de hogy ez így hogy jött össze, ezt nem tudom, Uf. hogy a bábjátékos nevet miért kellett lecserélni, illetve maga ez a bábjátékos. Tehát a Michael Pitt szerintem nagyon jól nézett ki, tehát nagyon durva a maszkot, meg sminket raktak rá. Állatsi módon áll volt készítve amúgy az De a szerepe közel se volt olyan erős, mint a, az animében, és pedig pont úgy vezették be. tehát nem, nem volt teljesen tiszta, hogy ezt nem lehetett volna kezdeni valamit. Illetve a... Jaj, ki volt az a doktornő, ki játszott aki? Juliette Binos. Na, az ő karakterét abszolút nem értettem, hogy mi a francsíkség <síns> van rá. Tehát így minden jelenetén csak néztem, hogy ez, ez most miért kell. Tehát azon kívül, hmm. hogy hogy mondjuk ott is a díszletek sokszor nagyon-nagyon látványosak voltak, így néztem a Juliette bin karakterét, hogy te mi a francot keresel itt? Menj már innen! Mm. Úgyhogy őt, őt szerintem fölösleges volt, de egyébként szerintem ez a film ez, ez maximálisan kielégíti az összes csoportját, és én tényleg nem igazán értem, most azon túl persze lehet fanyarogni azon, hogy a film nem olyan jó, mint az anime, amit sok helyen olvastam egyébként, hogy ez a hiba vele, hogy nem olyan jó, mint az anime. De egyrészt nem tudom elképzelni, hogy bárki is azt várja egy több mint 100 millió dolláros amerikai blockbuster hogy olyan okos lesz és, és annyira mély, mély gondolatisága lesz, mint egy 95-ös japán kult klasszikus animének, tehát ez egyszerűen be, ezt nem szabad elvárni. Másrészt a film se akar olyan jó lenni, mint az anime. Tehát ez a film egy percig nem akar felnőni az animéhez, ez egy alternatívát szeretne az animéhez képes bemutatni, és ezt szerintem tökéletesen csinálja, úgyhogy én, én teljesen meg voltam vére kilóra, abban a pillanatban néztem volna meg újra, ahogy jöttünk ki a moziból, és, és hihetetlen jó volt. Úgyhogy én, én maximálisan tudom ajánlani, szerintem mindenképp ö, pótolják, akik szeretik a science fiction azoknak kötelező. Hát én egy nagyjából ennyit akartam elmondani. Próbáltam visszafogni a nyáladzást, de nem annyira sikerült. Nem, hát, hogy de érdekes tényleg egy olyan embertől hallanak, aki tényleg rajong ezért meg, hogy így sokkal jobban benne van ebben az animés világban. Én csak simán élveztem a filmet, mert azért én éreztem azért, hogy lassú, meg tényleg én, én egy akciófilmet vártam, hogy azt fogok kapni, és azért ahhoz képest a nem volt benne annyi ilyen jellegű jellett, Ami volt az állati jó tényleg kurva rosszal, nem lehet rá. Uh, úgy talán a karakterek se fogtak meg annyira bár az, az szerintem tök jól lett át. Az amúgy. zseniális volt ez a ficka, hogy láttam Te az előzetesben, hogy ez lesz a bátó, és azt a rohadt télet, hát hihetetlen volt ez a táva, annyira Oda eltállt, a fazon, nagy... meg, meg a Takeshi Kitano is. Na hát ég. ő meg, hát Ez überbedesz volt ez a fazon, és tényleg ő sem volt sajnos olyan sokat, én azt hittem, hogy többet fog szerepelni, bár az animében is talán Körülbelül, volt annyit, amíg, annyit, Még ennyit se egyébként, mert ott, ja. a történet végén azért fontosabb szereplő lesz, mint az animében. Uh -huh, uh -huh. Ja, de hát És ticsi... még akció jelenete is van, Takeshi Kitálónak, mert szívesekben felugrottam volna a moziba, amikor az lezőtt, hogy úristen emberek, láttátok ezt? Ez volt a legjobb jelenet, amit valaha életemben bárhol láttam. Aztán persze rájöttem, valójában nem, de hogy top 10-es, az biztos. Tehát de faszna <gül> Fantasztikus volt. Az istenes elrendben volt, akkor ugye mondta a Kuzét, ugye ug Pittet, neki a játéka is tökre rendben volt, tehát így én elredteni nyelven néztem, és ahogy beszélt, ez a szaggatós ilyen, így meg-megakad, és akkor így mindig újra kell kezdeni a hangsúlyozást a karakternek, az állat is sokat hozzá tudott tenni ennek a, tényleg össz, ilyen frankenstein szörny volt. az is. Mert az, és néhány jelenet meg így vizuálban, tehát amikor alámerült az nagy tapasatétségbe, tehát ott, én utálom az ilyen teng nem is tudom, hogy ilyen embertengereséneteket, nem tudom eszebben mondani, de érted, hogy mire gondolom. Igen. Én ezek, ezek a filmekben szerintem mindig kurva szarul néznek, és rohadtul utálom mindegyikben az ilyeneket. Itt volt egyedül elfogadhatóan prezentálva valamiért. És nem tudom, hogy miben volt más, mint a többi, lehet a színvilág, lehet az egész történetbeli körítése, nem tudom mitől, de állatira megmaradt bennem. Pedig már tényleg egy hónapja láttam, és ez annyira élénkenél bennem. Hát meg és ugye a... A film igen? végén a póktalkos jelenet. A snyitről snyitre lett átemelve az animébe. Hát nem hittem, egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy ezt én, ezt én tényleg látom, amikor fölugrik a pókra, és ott tényleg ugyanúgy leszakad a karja, meg fölrepedezik a bőre. Mondjuk akkorra én már teljesen szétfolytam ott a mozítékben, de hát szóval tehát minden percben rá tudott tenni még egy lapáttal a film. Mondom, nekem ez egy, ilyen, ez egy ilyen orgazmus maraton volt ez a film. Én teljesen oda megvisszavoltam tőle, de valószínűleg, tehát én képviselem sajnos a kisebbséget egyébként, de tehát tényleg a, a, a, úgy nagyrészt azt szokták mondani, amit most te is, Gergő, hogy olyan élvezetes, de kicsit olyan, olyan üres, olyan semmilyen. Én nem hmm. tudom, tény, hogy nem olyan jó a sztori, mint, mint az animében, vagy mondjuk akár a szárnyas fejvadászban, mert mondjuk hasonlítatjuk ahhoz is. Tehát annyira se jó a sztori, de engem úgy magával tudod csodolni, tehát én egy percig nem unatkoztam a filmen. Én is amúgy csak ezt hiányolta, hogy sokkal jobban belekerüljek, hogy így tényleg így, ne csak a páncért lássam, hanem a szellemet is benne, és akkor így... De alapjáraton, tehát még úgy is, hogy tényleg nem vagyok rájöngő, én tökre a filmet, és így ezért tudom azt mondani, hogy hogyha már picit érdekli az embert, akkor meg moziba menjen érte, mert mert na, itt, itt ezen látszik minden egyes elköltött dollár, ami ami ebbe a filmbe éve, mert mert mert tehát, tehát külsőségekben, meg a zene, amit nem mondtunk még, az is fantasztikus volt. Tehát, Nagyon mint, jó, és hát a minég megkaptuk az föl. animés, animés hát, zenét fó. is megkaptuk, ugye, de a több is, tehát Clint Mansell volt ugye itt a, a zeneszerző részben, tehát hogy aki itt a Requiem Egy Államértnál is tevékenykedett, tehát így látszik a kezenyoma. Az is ilyen hasonlóan szar zene. <gül> Igen, amit itt tökre lehet szeretni mégis, és ja, úgyhogy volt a Ghost in the Shell jobb lett, mint vártam amúgy. Akkor a ez nálad az évfilmje eddig? Hát a, ha nem lenne a Logan, tehát így a Logan utána azért a Logan még talán egy kicsit jobban tetszett, de e, igen, tehát az év egyik legjobbja nálam, amit egyébként soha a büdös életben nem gondoltam volna, hogy egy X-Men film és egy Ghost indus lesznek nálam az évfilmjei, így az év harmadánál. soha nem mondtam volna ezt de... Vagy, vagy, vagy, vagy, nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de abszolút. Tehát ez nálam abszolút az év egyik legjobbja. nagyon-nagyon nagyon jó. Egy 1945-ös pontrendszerbe hány pontot adnál? 1944-et. Na, az <gül> már jó. És Juli egy binós miatt. <gül> <gül> Oké. Jó. Akkor a későtag nem értette volna itt az utalást. Folytatjuk az 1945 című magyar filmmel, amit mindannyian láttunk, ugye? Én nem, én nem még sajnos. Nem? Ó, na majd most. Nem, mert, mert gond... választottam, hogy ezt nézem, vagy a bye-bye ment, és nem tudtam ellenállni, nem. ez nem ezt... javítottál most a képen, az abszolút. Be fogunk pótolni, nagyon érdekel a film, egyébként, csak még nem érvítottam erre. Na, Gergő, te miért nézted meg ezt a filmet? Nem tudom. Ráértem. Rá <gül> <gül> Összintén szólva hogy így annyira nem akartam, csak így úgy voltam vele, hogy mit jobb dolgom, megy a mozi, és akkor így olvastam jó róla jókat, és akkor hát nézzük meg, meg én bírom Rudolf Pétert, úgyhogy akkor uh -huh. miért ne? És így jó. Ennyi. És nem bántad meg? Hát nem annyira. <gül> Na. No, hát nem, nem. nem. Több nem, hát, is te, teljesen ember volt ez a film, olyan volt, mint a, mint a kötelező olvasmányok, amiket ránk középiskolában, amit így nem akarsz megnézni, meg így nem akarsz vele foglalkozni, aztán egy végignéző, és így, így látom, hogy, hogy, hogy ez amúgy jó, meg azt is látom, hogy mitől jó, csak nem nekem annyira. Na jó, akkor ezzel <gül> szembe megyek, és nekem ez idáig messze a legjobb magyar film, mondjuk túl sokat nem is láttam eddig, de én simán lehet tudom képzelni, hogy ez lesz az év végén a személyes kedvenc a magyar palettáról, mert én nagyon jókat olvastam róla a Titanic Film Festival kapcsán, mert ott volt ilyen előpremierje, de ott más filmeket néztem meg végül. Úgy is tudtam, hogy ez később jön a mozikba, akkor inkább azokat néztem meg, és sokat nem tudtam erről a filmről, csak azt, hogy Török Ferenc rendezte, aki ugyebár igazából a legtöbben a muszkatérrel kapcsolnak össze, illetve, hát, hogy Rudolf Péter vállalta a főszerepet, és magyar filmekben ez így annyira nem megszokott, de nagyon sok kilót felszedett, a szem 15-öt is, hogy eljátszhassa ezt a főszerepet, és hát miről szól ez a film? Ez egy fekete-fehér film, semmi, semmi nagy hírverés nem volt, szerintem se promózás szempontjából, se Se, nem kell semmi bombasztikus dologra számítani, de szerintem pont ez így ennek a filmnek a nagy kulcsa, vagy, vagy sikerének a titka, hogy a világ, másik világháború utáni időszakban járunk, pár hónapja lett vége az európai kontinensen talán. És hirtelen csak azt látjuk, hogy beérkezik egy vonat, és mindenki bizonytalan, és, és, és tudom én, ilyen, ilyen nagy susmogás, meg stb. És aztán leszáll két ilyen öltönyös fazon, hoztak mindenféle ilyen dolgot, egy két nagy ilyen, ilyen ládában, és egy kicsit kitör pánikszerűség. Tehát, hogy, hogy érződik a, a nézőben, hogy valami nem stimmel itt. És Úgyhogy elindulnak gyalok így a, a faluba, még a, a két ládát egy ilyen kocsival visz valaki, akinek fizettek pénzt, és a, a faluban közben a Rudolf Péternek a fia házasodik, és ő így a, a faluban így a, hát a kis király gyakorlatilag. A, a, mi, mi is volt ő gerői jegyző. Jegyző volt, és bolt tulajdonos is volt, tehát így kevés pénzes ember egyike volt ott, és ö, hát mondom, így nagy bulit csapnának, hogy a, a gyerek megházasodik, meg stb., és aztán ö, hát eljut hozzájuk is az infót a, a pályaudvarról, a peron, nem tudom én, hogy hívják, peronőr, peronőr, ez elbicajozik oda a faluba, és, és jönnek, jönnek, jönnek vissza, meg stb. és gyakorlatilag a, a filmnek az a, a története, hogy ö, hirtelen megjelenik két zsidó aki akiről nem is tudják pontosan, hogy kicsoda, de ö, megjelenik újra két zsidó, és így nem tudják hogy, hogy reagáljanak, tehát hogy egyáltalán nem is számítottak arra, hogy valahol is visszatérnek, meg Azért hozzá kell tenni, hogy ott a falu az ö, sokan jól jártak azzal, hogy a, a zsidókat elvitték annak idején. Akárcsak a Rudolf Péter akit a ö, karakter is, aki lenyúlta az egyik zsidó barátjának a boltját, meg stb. Tehát ott ö, átruházták a, a házakat is ezekre az emberekre. Hát szétosztották a vagyonukat konkrétan a Így van, igen és pont emiatt tör ki egy pánik, hogy most mi lesz tehát erre nem számítottak és erről szól a film hogy a néző se tudja pontosan mit akar ez a két zsidó nem tudni, hogy melyik lakosnak euh, milyen takalgatni valója van, mennyire tud együtt élni ezzel a teherrel úgymond, hogy milyen áron gazdagodott meg, vagy pont letolja az egészet és ez már az övé akkor is és baromira érdekes a film. Az elején kicsit nehezen indul szerintem, kicsit nehezen is volt követhető szerintem. Nem tudom, te is így voltál-e vele, hogy ott rengeteg karakter dobnak be így egyszerre, és sok, sok még hasonlít is egymásra. Mm -hmm. Néha egy kicsit nehezen tudtam követni. Igen. De aztán, aztán szép lassan így kezdő a kép, és baromi feszült hangulata lesz az egésznek. Úgyhogy én nagyon tomájának mindenkinek ezt a filmet. Rudolf Péter szenzációs ebben a, a filmben, tehát ilyen, ilyen rendkívüli magyar alakítást én tényleg nagyon rég láttam. És nem csak azért, mert meghízott, meg, meg bajszot növesztett, meg kopasz lett, meg stb., hanem tényleg egyszerűen ezt a karaktert, amit adja ezt a tenyérbe mászó undorító fazont, ezt kifejezetten jót tett, hogy egy humorista ö, vállalta el. Tehát nagyon látszott, hogy ő nagyon el akarja ezt a, a karaktert játszani. Úgyhogy teljét találat volt a, a színészválasztás. Gergő, te jössz. Ja, amúgy, tehát Rudolf Péter, az, az én is meglepődtem rajta, hogy ez egy picit ilyen, nem várjál, nem is olyan Walter white volt egy picit, tehát így, hogy, hogy kor, korábban ugye volt egy jellegű figura, akit játszott, és akkor most így belerakták egy teljesen más jellegűből, és tök megcsinálta. és megcsinálta. De a többieknél is amúgy tehát a színészekre szerintem egy rossz szava nem lehetett senkinek se. És, a, tehát a, és minden egyes karakterén egy fel volt építve egy ilyen picikis karakterív, amit úgy végignézhetünk, és ugye ez a, ez a nem... Ez borzasztó kispolgári félelem amúgy, hogy akkor így megjelenik valaki, és akkor így azonnal elkezdi mindenki félteni a saját kis, kis, kis apró hülyeségét. Hogy, vagy így, ugye az egész sokan, egy, az egész életüket építették fel arra, hogy egy, egyszer elárulták ezeket a, ezt a zsidó közösséget, hogy egyszer ugye kiadták őket azért, mert hát, hogyha nem adjuk ki, akkor így is úgy is elkapják őket, akkor meg miért ne húzzunk belőle hasznot. Uh -huh. És ez nagyon érdekes, és nagyon hitelesen volt bemutatva, és tehát ez egy abszolút nem egy rossz film, csak én rahattul untam még így is. Tehát így nem, nem kötött le abszolút a, a film engem. És hogy így... tudtad unni, én nem is értem. tele volt feszültséggel úgy a felétől már. Hát pont ez a lényeg, hogy ez a tarbélás feszültség volt. Benne, szeminte, hogy hogy nézzük, nem. hogy szép, szép, szépen nő ott a fű, meg minden, meg nagyon szépek a, a díszletek, meg így na nagyon hiteles a, a, a környezet, de úgy, úgy ahogy így, így hömpöljük a a csehk, és akkor mindenki csak így jelentőség teljesen néz a másikra, és akkor így, ez a miénk. De biztos, hogy a miénk. Nem tudom. És mindegy, tehát ez a. Ez, itt is csak az volt a, a probléma, hogy nem tudtam belekerülni egyáltalán a filmbe. Az egésznek a hangvétel, az egésznek a, a megjelenése így, ne, nekem olyan túlságosan retró volt. Le, lehet, hogy azért, hmm. mert már az én agyam is rájött erre, hogy ilyen mai nyugati filmeket nézek, és akkor mindig pörög mindenhova. Ö, 110 százalékom, és amikor pedig egy ilyen lassú, ilyen meditatív. Ö, tempója van egy filmnek, az engem egyszer nem tud megtartani. Hm. És ezt éreztem úgy folyamatosan. Én lassúnak egyáltalán nem mondanám. Mondom, az elején kicsit követhetetlennek, de úgy én, én tökre azt mondanám, hogy a filmnek volt egy jó sodrása, és tényleg a karakterekből mindegyikből annyit tudtunk, amit, amennyit <gül> kell, és a filmnek szerintem egy jó sluspoénja is van tanulsága is nem kevés, és tökéletes egyszer az, hogy nem az van, hogy most biztos megint páran felsóhajtóztak, hogy ajánl megint egy ilyen zsidó holokauszt filmek, stb. Abszolút nem, a, nem is feltétlenül a zsidókom volt itt szerintem a fókusz, hanem hogy ki hogyan tud a saját lelkismeretével elszámolni. És ez szerintem a legértekesebb tanulság az egész filmből. Én én, én tényleg maximálisan tudom ajánlani mindenkinek. Én a Török Ferencnek messze ezt tartom a legjobb filmjének. Nem tudom, tényleg miket láttatok tőle eddig? Én azt se tudom, mikorában minket csinált. A tér, azt nem, a Szezont, azt se. Az Istanbult csináltam még, aztán kezdve... Apacsok meg ilyenek. Nem, én egyiket se láttam. Nem? Nem, abszolút nem. Hovernájtad is Overnight-ot, én azt is láttam tőle, hát az se volt sajnos túl jó. Én a Moszkva-teret meg a Szezont láttam annak idején, meg ahogy mondtam, az Overnight-ot, sőt a Szezon, még mégis van DVD-en, Hm, Jó. Szerintem messze ez a film kimagaslik a filmográfiájából. Sokan szeretik a Moszkva-teretnek, a Moszkva-térrel van egy pár problémán, tehát ott a karakterek nekem nagyon nem voltak szimpatikusak, meg meg a film vége is szerintem azokkal a, a kiutazással, meg stb. ott egy kicsit kisiklott. Sokkal jobban szerettem volna ott az érettségi hangulatot valahogy ö, jobban azt rakja így az előtérbe, de ö, én ezt a filmet maximálisan tudom mindenkinek ajánlani. Nagyon izgalmas, még nem is hosszú, tehát 90 perc az egész, tehát azért itt a tarbélás hasonlata Gergőtől egy kicsit sántít azért. Hát túlzás nyilván, pici túlzás beestem, de szóval én folyamatosan ezt éreztem, hogy ez a, ez a nagyon vontatott, nagyon kimért, és ilyen úgy, úgy nem, nem éreztem azt, hogy ez a film így engem szeretni akar, vagy azt akar hogy én szeressem. Nem akar bevonni uh -huh. egyáltalán. Hát de most nézem, 7 pontot adtál rá, tehát ez nem tűnik 7 pontnak, amit Mert, mert ez egy tök jó film, csak engem nem kötött le. Aha, jó, oké. Okay. Tehát mert sok mindenben tényleg nem tudok belekötni, csak az egésznek a jellege, az egésznek a, az egésznek így a formavilága. Gondolom az uh abban, -huh. hogy egy hatot adjak rá, de, de annál meg azért, hogy ez egy tökéletes film amúgy ebből a szempontból, ö, objektív szempontból, uh -huh. csak szubjektíven nem tudom szeretni. Aha. <gül> Egyébként érdekes most a, az a pontozás, hogy egy ideje, többször előkerült, vagy legalábbis én többször tudottam ebbe a témába, hogy van-e értelme pontozni valamit, most nem is feltétlenül filmet, mert ez a legjobb példa, hogy akkor nem lehet egy pontszámba belesűríteni egy véleményt. Nem. Hát, hát ez, ez is megy, az e... megöli a véleményt. Absolut, hát a podcastben ezért se csináljuk, csak itt IMDB-n azért szerintem hozzá. No, az a... Tehát kategorizáljuk szerintem. Én inkább Az Mdb azért mégiscsak csak szerint működik, és mégiscsak a legnagyobb ilyen uh, szájt, tehát mondjuk ott megértem, csak most ez így Aha. eszembe jutott, hogy több helyen olvastam ezt, hogy többen é. azért nem raknak uh, pontszámot, vagy százalékot a kritikájuk végére, most legyen az videós, vagy írott, vagy akármilyen mert hogy akkor a legtöbben ember csak megnézi a pontszámot és azt mondja, hogy akkor már tudom, hogy milyen. Aha. Tehát akkor a pontszám alapján már akkor, ja, akkor ez most már tiszta. Aha, de jó, ez most... Ez ilyen közönségre köszön. nem is lehet építeni szerintem. hosszú távon. Jó. Öm, jó, ugye én mindenképp ajánlom mindenkinek ezt a filmet. Nekem nagyon tetszett. De ö, akkor ezek szerint tényleg rá kell állnotok szerintem az ilyenfajta. Énként megint rádöbbentem hogy egy, egy akkora kihagyott zicser, hogy a háború utáni időszakra ráfókuszáljanak egyszer a filmkészítők, mert erről sokkal többet lehetne kihozni szerintem. De egy másik filmmel kapcsán még ezt elő fogjuk venni. Igen? Hát nem. Nem, nem magyar. Ja, igen, igen, igen. Ja, ja, ja. Nem, nem magyar viszonylatban, de igen, amúgy nekem is ez jutott eszembe. Ja, úgyhogy van, néha van, hogy érdekesebb a háború utáni időszak, mint maga a háború hát már, Hát nem az, hogy érdekes, csak mindig azt nézzük, hogy háborúznak az emberek, de így. Olyan. És akkor utána meg vannak az amerikai filmek, amikor meg visszatérnek a háborúba, és akkor nem tetszik nekik semmi. Uh -huh. De ott, ott meg általában csak ugye az egyénnel foglalkozik, így viszont egy egész közösséget nézhettünk végig. És, és, és ez még, hogyha tehát még tényleg hogyha nem is, nem, nem is köt le a dolog, de hát még mindenképpen érdekes egy ilyen megközelítésből végignézni ezt. Jó. Tegyetek így, és akkor most éles váltás következik. <gül> és bejön az a film, amiről soha büdös életben nem volna, hogy valaha is szerepel a filmbarátokon belül pályvel ezelőtt, de ezt a mélypontot is megértük. Power Rangers. Gergő, Miért? Miért? Why not? Ez is az a miért ne alapon néztem meg amúgy. Te nézted a sorozatot annak idején? Hát, hogy pár epizódot láttam belőle, de inkább csak így a jelenséget mert hogy jó, Power Rangers, és akkor go, go, Power Rangers, és igazából még a trailer se tetszett túlzottan amúgy. Hát, szar volt az. Még, még az se, <gül> és, és így, nem tudom, így olvasgattam a filmről, és akkori kiemeltek be, a kritikákban mindig egy-egy pontot, hogy, hogy de ezt tök jól csinálta a film, és emiatt úgy érdekelt. Hogy na mégis, mennyire lehet Egyébként a kritikák az... közel saján lehúzóak, mint vártam, tehát engem is meglepet, hogy a filmnek ilyen, ilyen felső közepes értékelései uh -huh. vannak. Ez a 5-6-7 pont körül hamápontozás le tartott. Igen. Tehát ilyen 5-6-7 pont körül, és ezzel gyakorlatilag mindent el is mondtunk a filmről, vehetünk tovább. <gül> hát de most tényleg így, mert a Transformers filmek sem mozognak ezen a, ezen a görbén sajnos. Tehát azok úgy, azok úgy a Alatt. Ne, nem, nem is a középszer, hanem a középszer alatt vannak. Jól, kivéve az első részt. És a, a többi az viszont így, még hogyha megszakad, se tud nagyon feljebb jutni így, egy, egy, egy, egy ilyen 30%-os elégedettségi görbén. És ezért érdeket, hogy na, nézzük meg. Elmentem rá, hát az volt a másik motiváció, hogy ebből is volt feliratos, metét is, van. Fakje, yeah, támogatjuk. És elmentem a filmre, és így ö, tényleg meglepődtem rajta. Főleg abból a szempontból, hogy a filmben alig van akció. Tehát kettő órás a film, és konkrétan az utolsó, hát, 10-15 percben van akció. A többiben nem. A többiben így próbálgatják a képességeiket, stb. 10-15 perc? Azért ja. <gül> De... elég. És, húta... és ebből mennyi a, a Transformer összeállításos... Hát, ö... egy olyan, hát, 11 perc. <gül> <gül> <gül> Te, tehát olyan, olyan effektíve kézitusa ökölhat, hogy olyan három perc van a félben, vagy négy perc. Tehát abszolút elhanyagolható. Amúgy a történet röviden annyi, hogy egy ilyen amerikai kisvárosban játszódik, ahol hát ilyen outcast fiatalok vannak, tehát akik így folyamatosan ilyen ö, a büntetésben vannak ebben a detentionben. Ez Magyarországon nem nagyon van ennek kultúrája. Az hogy ilyen dél, ö, tanítás után így még bentartják őket tulajdonképpen ilyen tanulószobán. Milyen büntetés céljából, és akkor így itt ebben van öt fiatal, akik így ez is, amúgy nem is nagyon beszélnek egymással abszolút, csak így össze találkoznak, néha meg egymásba futnak, és akkor ennyi. És akkor itt van ugye a főszereplősrác, akinek most én nem fogom megmondani a nevét, vagy hát igazából ne, nem is az van, hogy főszereplősrác, mert öten vannak, és egyenrangúak amúgy a filmet, tehát amúgy tök jól ki vannak egyensúlyozva az egyes karakterek. Segítetek, egy... az a neve, hogy Hugibzusit. Igen, várjál, Red igen. Ranger, igen, <laughs> Jason-nek hívják a, a Jason összebarátkozik tulajdonképpen egy ilyen félautista sráccal, tehát így, és, és nem azzal a Dustin Hoffman-os autistával, picit azért funkcionálisabb, de teljesen hihető amúgy, és nagyon borzasztó jó fejlő, és ez nagyon szimpatikus, meg nagyon szórakoztató. És akkor ezek így, ö, így valamilyen bányakörnyékére elmennek, és akkor ott még belefutnak ezekbe a többiekbe, és belefutnak egy ilyen, ö, hát egy meteoritba tulajdonképpen, ilyen meteorit jellegű kőzetbe, nem, nyilván nem az űrből hullott alá, mert hogy az elvileg a lényege, hogy vannak ezek a rangerek, ezek a power rangerek. És ezek így, ezek ilyen intergalaktikus harcosok, akik így óvják a bolygóknak ezt a magját. Van egy ilyen magja minden egyes bolygóknak, ami az életért felelős tulajdonképpen. És 65 millió évvel, vagy nem, 15 millió évvel ezelőtt volt itt egy csata a Földön, amiben így a rangerek közül az egyik ellenük fordult, és akkor így végül is egymás élete árán, de így sikerült ezt visszaverni. És utána itt leadták ezeket az erőkristályokat, amiből tulajdonképpen így a rangeroknak is van a hatalmuk. Köztük, tehát az, az aki végül is feláldozza magát, az Brian Cranston. <gül> tehát, ugye a Igen, itt van Brian Cranston. Hát, ugye, tehát ugye, ez egy ismert ilyen fun fact, hogy Brian Cranston még Power Rangers vezet régen, még egy húsz évvel ezelőtt. Igen, homilyen, vagy... hát meg beöltözött, hogyha jól emlékszem. Tehát ott valami hülyeség volt. Minden, és akkor itt így visszatért ide és akkor, hát így feláldozta magát, és akkor itt tulajdonképpen a rangerok megszűntek létezni, és ugye arra várt, hogy ugye majd jöjjenek az új kiválasztottak, és akkor ők átvegyék ezt a szerepet. És ugye ezek a fiatalok ezt megtalálják, és akkor tényleg ilyen furcsa dolgokat vesznek észre magukon, hogy Amúgy ugyanúgy van felvezetve, mint a Pókember filmekben is, hogy szétver egy szétvervéletlen egy lót, meg nem sérülnek, meg meg satöbbitát. Ez ami az előzetesben van. Igen, tehát konkrétan itt ebben, ebben nem kell nagy dolgokat várni, és akkor így utána megtalálják ezt a, ezt a komplexumot, ami tulajdonképpen így létrejött így a kristályok miatt. Itt megtalálják a, a Zordot, aki most ugye jelensetben, vagy Zordont, ez ugye Brian Cranston, és akkor tulajdonképpen ilyen csapatépítő az egész film. És... Itt térnék rá a lényegre, hogy amíg a film akkor működik a legjobban, hogyha nincs benne akció. <gül> Tényleg, nem? Az akciójáját ilyen dénák, nincsenek túl jól felvezetve, nem is túl kreatívak, meg nem, nem az a rángatózás van benne, mint mondjuk egy elrabolva kettő Hát háromban. Mondjuk... Hanem azért tud jól lekövethetőek, de olyan, olyan langyos Liba Finkt konkrétan. <gül> mondjuk ez egy Igen? ez, egy, ez egy olyan filmnél, ami így mondtál, hogy Két óra jár. 15 perc akció, ez nekem egy nagyon jó választásnak tűnik akkor. Tehát. Ja, akkor hogy ha nem működik, működik nincs a akkor ezek jó filmnek tűnik. Igen, mert hogy viszont a többi része a filmnek, jó, a történet is hülyeség meg a főgonosztát, az Elizabeth Banks ebben a. Iönnek a neve? Rita Repulza. Zseniális hogy Az is találgáz, De maguk a főszereplő karakterek mind nagyon szimpatikusak. Mindegyiknek van egy. egy ö, egy tök érdekes karaktere, egy tök érdekes kis háttér története, és ahogy látszik, hogy ezek a ezek tényleg ezek a társadalmilag kitaszított fiatalok, hogy egymásra találnak, és így a, az egymás sérelmeiből egy barátságot kovácsolnak, ez tök szépen fel van vezetve. Tehát ez egy lehet velük azonosulni, lehet velük szimpatizálni, lehet rajtuk még isten izgulni is, <gül> <gül> és pont ezért éreztem azt, hogy önmagában ez nem egy jó film, de de alapozásnak egyszerűen tökéletes. Tehát, hogyha mondjuk most készülnek egy Power Rangers 2, egy három-négy év múlva ugyanazányszekkel, a színészekkel, akkor ott például már lehetne picit emelni a költségvetésen, lehetne csinálni egy normálisabb látványt, mert a karakterek tulajdonképpen készen vannak. A karakterek között megvan a kémia, a csapatérzés is megvan, amit utoljára ennyire jól, tényleg csak a galaxis csinálták meg. Ami amúgy, most még Fred is fintorok, de az a csapatépítésnek egy iskolapéldája amit a galaxis sörzőben leműveltek, és itt Abszolút így ilyen 80%-osan tudták ezt produkálni kb. Mint ami ott van. És a, a humor is oké okay volt a filmben, a, a főszereplő színészek is teljesen rendben voltak, csupa ismeretlen amúgy. És ezért mondom, hogy így az ember így csak a karakterekre kíváncsi meg, hogy hogy oldották meg, akkor nem tudok róla lebeszélni senkit sem szintén, de hogyha egy látványfilmet akarsz, akkor meg tehát onnan gáz. Meg a, amit ugye egy visz, sok külföldi kritikában elővettek itt, ez Magyarország ugye nem egy túl ismert dolog, de ugye egy ilyen kajád ez a kráncsi, nem, nem tudom, mi volt ennek a neve, meg a kajádának, mindegy, az így az univerzum közepelben a filmben konkrétan, egy gyors étterem, és kicsit pofátlan már, tehát nagyon durva a termékelhelyezés a filmben, és már csak a poén kedvéért is megéri, hogy látni, hogy végig hogy lehet ilyen pofátlanul beletenni egy filmben egy ilyen dolgot. De... Meddig fajulhat. Igen, igen, és nagyon kemény, és ugye a rendelő ez a Dean Izraelit volt, aki korábban volt egy film, ez az Almanak projekt. Ezt nem tudom, láttátok-e? Na, ilyen, ilyen időutazós de. film volt amúgy, ilyen, ilyen fun időutazós film, ez is ilyen fiatalokra épült amúgy. És itt így a Michael Bay nevével volt árulva, hogy ő volt a, a, a, az egyik producer a filmben. És az is például egy ilyen tök egyszerű kis tini popcorn film, ami ugyanúgy nagy a sztori hülyeség, de így a, ez a fiatalos hangvétel le tudott kötni. És ezt ugyanígy, ugyanígy át tudták emelni. És ezért mondom, hogy valószínűleg nem fog rá erre a filmre, senki sem mert nem is fogják folytatni valószínűleg. De addig, amíg néztem, én tök jól el voltam rajta. És ez mindenféle szégyentelen, szégyen érzet nélkül merem mondani. Nem tudom, a sorozatot annak idején néztem a 90 évek elején, Tudni kell, hogy én minden szart megnéztem, de erről még gyerekként is az volt a véleményem, hogy ez, ez gáz. És mégis néztem mondjuk, ez, ez, ez engem jellemez, de hogy egyszer fel nem fogtam, hogy ugyanaz, mint a bolygókapitány marhaságnál, hogy miért nem azt csinálják, hogy a fenyegetettségnél egyből összeállnak ebbe a transformerszerű robot akár az be. A megazord az. Megazord az, old aki, az, aki, aki. az igen. Hogy miért nem egyszer azt hogy oké, okay, összeállunk, és két perc alatt levernek mindenkit, nem? Nem, mert az fárasztó, összeállni. <gül> és annyira béna volt, hogy minden egyes rész ugyanolyan volt, hogy, <gül> hogy karatéznek, és és ah ez túl nagy, aztán az ellenség az, az megnő egy ilyenre, és nekünk is össze kell állni, és utána három percen látjuk, hogy nem tudom én, a, a futó farkas akáriből lesz a, a nagy robotnak a karja, meg ilyenek, és, és utána két percen által püffölik egymás, és utána mm. természetesen nyernek, és akkor a fő mégis így el tud menekülni, és utána <gül> a következő részen megint ugyanez, és ah Isten, hogy ez a bolygókapitánynál is, miért nem egyből a bolygókapitány csinál mindent. Tehát miért kellett ez a sok gyűrű? Ez mi, óra bére dolgozott? Vagy Drága a CGI. Nem értettem. Amúgy itt például az a volt magyarázva, hogy, tehát itt azért nem is tudtak egyből összeállni, mert hogy konkrétan ez a Power Rangers páncél, ezt így a, ugye, várjálom, mondom, két óra a film, ugye a kilencvenedik vagy századik percnél szerzik talán meg. Mert hogy itt a, itt nem, ez nem tulajdonképpen egy ruha, ami itt van, hanem így a kristály így rájuk olvasztja ezt a páncert. Tehát ez, így, ez, ez, ez nem olyan, mint pókembernek a ruhája, mondjuk, hanem ez, ez így... Ó, oh, elnézést. Állja, lett teszemünkkel. Kapcsolt ki a vibrátorod. <gül> Csak annyira begerjett a Power Rangers-től. <gül> a többi Power Rangers-t, ja. igen. És tehát addig ugye nem tudtak így átalakulni, amíg nincs meg köztük a dinamika. Tehát így a kristályok addig nem működtek, amíg nem voltak tényleg hát a, a, Amint összeállt a csapat, amint így egymásra hangolódtak, akkor utána sikerült. De akkor ezzel meg lehet magyarázni a verekedés átalakítós dolgot is, hogy tulajdonképpen amik verekedtek, addig várták, hogy föltöltsön a kristály, amivel aztán átalakulhatnak, mint a, mint a, a pusztítóban a fegyver, amit a múzeumban talál a Simon Phoenix, az a szifi fegyver, amit meg kell várni, hogy föltöltsön, mielőtt lőhet vele. És akkor itt az akció közepén egyszerűen csak jelensz, hogy tidip dip lehet lőni, és akkor lekapja a és akkor elkezd üzelni. Uh, tehát itt, itt, itt nem ilyen töltést találtam, hogy tényleg úgy uh, a csapat az egymásra találjon. És pont ezért mondtam, hogy fontos volt ugye, hogy a dinamika hihető legyen köztük. Tehát amit ugye felépítenek a film során, és csak utána uh, tudtak elkezdeni így harcolni, mert nem tudom, hogy meddig valami egy hét, egy hetes képzésen voltak talán előtte, tehát nagyon gyorsított okáé voltam úgy a dolog, de itt így lett megmagyarázva. Tehát nyilván már a következő részben ott már egyből akkor el lehet kezdeni megazordozni, meg minden. De nem tudom, hogy nem eljutunk el. De kívül az jobban érdekelne, mint mondjuk ez a film érdekelt. Mert így most már tényleg az alapok működnek. Sikeres Eset. volt az usa nem? Nem. nem, abszolút nem. nem. Tehát hát szerintem, hogyha egy végre kijön dvd meg eladják a tv jogokat, akkor talán egy nullára kifogják hozni. Nagyon-nagyon jó esetben. Mondjuk rosszabb eredmény után is láttunk már folytatásokat, tehát olyan is volt már. Úgyhogy nincs kizárva, igen. de hát a filmnek a fogadtatása se túl jó, úgyhogy. Na majd Kínában aztán. Ja, ha... Mint a Resident Evil-nél. Na hát, oh. az... is márja, <laughs> Na, például annál ez klasszisokkal jobb a Power Rangers. Nem például. mondod. <laughs> hát, megkínoztam ez... magam azzal a szarral, és hát így Tényleg élse jutottam szóhoz, tehát minden, amit Black elmondott róla, az, az, az aranyba kell önteni, és de hirdetni kell a, a nép között. Nem az tragédia, tehát ez tényleg az a fajta, amiről, amit már már se nézzél, mert szóval mm. de és, mindennek. És tényleg, tehát itt legalább volt egy, egy szíve, egy lelke, attól függetlenül, hogy, hogy nem volt túl jól megírva, stb., de, de legalább úgy én láttam benne valamit, amit lehet rajta tisztelni. Na, a következő filmről is látott uh, valamit a, a zsűri a Berlin mert a testőr és lélekről megnyerte a fődíjat. Uh, eddig ez a film ez nem volt a, a podcastben, de Black Sheep végre fogta magát és megmentette itt a, a becsületünket is. meg. csak a én film. hallom nagyon akadozva Fredit. Csak, csak én, én hallom én. nagyon akadozva. Csak én hallom. Mm -hmm. Most az én nem szar. Van. Az jó, hogy most pont én fogok beszélni. <gül> nem, jó, majd hogy csak gáz Legalább Nem szakítanak félbe, örülj neki. <gül> <gül> <Ja. gül> ja. Tesszörés úgy érdekeltéteket a film, vagy tudtak róla valamit? Én az előzetesét láttam, és így annyira nem hozta meg a kedvem, bevallom őszintén. Uh -huh. Én még annyit se láttam, én csak annyit tudtam erről a filmről, nagyjából, hogy miről szól, mert az elég vad. Ugye arról szól a film, hogy van két ember, férfi és egy nő, akik ugyanazt álmodják. Mindketten szarvasok az álmukban, és egymással találkoznak. És ez így olyan nagyon vadnak tűnt, és én csak annyit tudtam erről a filmről, hogy erről szól, és hogy nagyon jó. És ez már nekem elég volt ahhoz, hogy már előzetesne nagyon akarjak megnézni. A film viszont nagyon érdekelt, és hát tényleg egy nagyon-nagyon jó filmről van szó. Ugye arról szó, amit elmondtam, van egy férfi, egy vágóhídon játszódik a történet, ami mondjuk egy elég érdekes alaphelyszín és a Válgó Híd vezetője, az e. a férfi, aki álmodik, illetve a nő az pedig egy minőségellenőr, minőség akit, aki újonnan, akit újonnan vettek föl ehhez a céghez. És a, a nő az, az rendkívül visszafogott. Tehát ilyen nagyon, tehát annyira, vagy nem is az, hogy visszafogott, hanem ilyen Ilyen nagyon visszahúzódó, tehát rosszul van, nem nagyon tud beszélgetést kezdeményezni, rosszul van, hogyha valaki hozzáér, nem szereti, hogyha hozzászólnak, tehát ilyen, ilyen introvertált. Introvertált, de rendkívül, tehát a legdurvában introvertált, és uh, mégis van benne valami, amit meglát benne ez az ember, ugye hát azért ez, uh, tehát valahogy csak volt, tehát egyrészt egy gyönyörű, szép, másrészt meg így, így uh, lát benne valamit ez a férfi. És hát amikor kiderül egy, valamit ellopnak ott a vágóhídnál, és nem tudják kilopta el, és akkor ez ilyen nyomozásba, nyomozás kezdődik, aminek a része egy pszichológiai vizsgálat is, mert ugye a vágóhíden ez egyébként is kötelező, és a pszichológiai vizsgálat során bukik ki, hogy ők ketten ugyanazt álmodják, és amikor ők ezt megtudják, akkor hát elkezdenek ilyen nagyon-nagyon finoman, nagyon-nagyon lassan ismerkedni egymással. Először csak próbálják megbeszélni, hogy mi támodtak, miért támodhatták ezt, aztán elkezdenek kicsit úgy egymásra hangolódni, miközben mindkettőjükről megtudunk azért egy-két dolgot, így a magánéletükről, a múltjukról, és sztori szintén körülbelül ennyi a film, ez abszolút nem egy nem egy ilyen misztikus dráma, tehát az, hogy ők ketten ugyanazt számodják, az körülbelül annyira van kibontva, mint ahogy én most elmondtam, tehát egyáltalán nem mennek erre rá a filmben, hogy vajon miért van-e ez, nem kezdik el nyomozgatni, hogy, hogy mi ez a jelenség, hanem az egész, ez, ez a film tulajdonképpen két lélek egymásra találásáról szól. Arról, hogy, hogy létezik olyan, hogy két ember egymásnak van teremtve, és ezt az a két ember azonnal megérzi abban a pillanatban, hogy egymásra néznek, és hogy onnantól fogva nekik együtt kell lenniük és ezt, ha ők, ők, nem, ők maguk nem is tudják ezt így megfogalmazni az agyukkal, de a szívük ezt érzi, és a, ezt szimbolizálják ezek az álmok, és azt arról tényleg két órán keresztül azt nézett, hogy ők ketten hogyan jönnek össze, mert hogy mindketten, tehát a, a nő az, azért, amit mondtam, tényleg nagyon nehezen nyílik meg, holott egyébként a filmből kiderül, hogy szeretne, tehát ő szeretne megnyílni, szeretne közeledni a férfihoz, de nem tud. Egyszerűen, egyszerűen, nem, tehát egyszerűen leblokkol, és, és nem megy neki. A férfi pedig ő, igazából neki úgy ezen a fronton nincsen probléma, mert ő testileg fogyatékos, mert az egyik karját nem képes mozgatni. Úgyhogy gondolom ez lehet az, erre vonatkozhat így a testről és lélekről cím. Gondolom én. Mondjuk ez egy azért nagyon, elég érdekes, hogy... De miért? ő a vezetője, tehát ő nem ja, csinálja ilyesmi. Okay. <laughs> az ne tehát ő, ő, ő irodában van Aha. Gondolom, igen, az úgy fura lett volna. A film az nagyon lassú, nem egy pörgős darab, nem egy ilyen hű, de nagyon látványos darab, mert nagyon szépen van felvéve, főleg az álom jelenetek a szarvasokkal, azok fantasztikusan jól néznek ki, de, de, nem, de nem kiemelkedő. Szépen van fotózva, jó van vágva, és nagyon... nagyon nagyon hangulatos, tehát megvan ez a kis, kis mikroközösség hangulata ott a vágóhídon, hogy ott ugye mindenki, hát azért ez egy elég stresszes meló, és hogy ott azért úgy tartani kell egymást, hogy, hogy azt ugye el lehessen viselni, mert azért ott tényleg nagyon durva dolgokat csinál az ember, és megvan ez a kis mikroközösség feelingje, ahol eh, ugye kibontakozik ez a kis románc, eh, ami miatt fantasztikusan jó ez a film, és én nagyon-nagyon-nagyon eh, szerettem, és nagyon élveztem az a két főszereplő, akik mind, mindketten ismeretlen ö, színészek, a, a férfi Géz, a morcsányi Gézának hívják ő, ha jól emlékszem, konkrétan semmiben nem szerepelt még. Tehát neki ez az első film szerepe, de ez az ember, ez, ez kamera elé termett, és már 60 éves, vagy, vagy 60-hoz közelített. Nem is értem, hogy hol bujkált eddig ez az ember. Hihetetlenül jó, és hát a, a nő, Borbé Alexandra, hát valami álomszép, Egyszerűen, egyszerűen azonnal beleszeretsz, és annyira jól hozza ezt a nagyon-nagyon magába forduló, de nagyon lassan kibontakozó figurát, hogy valami hihetetlen, tényleg, és, és ők ketten el tudják azt érni, hogy, hogy elhidd azt róluk, hogy egymásba szeretnek első látásra, úgy, hogy konkrétan rendes normális párbeszédük nincs is a film alatt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt az egymásra, vagy egymásba szeretést, hogy ők csak úgy, csak úgy kerülgetik egymást, úgy puhatolóznak, úgy néznek egymásra, nem nagyon beszélgetnek a filmben. Tehát vannak ilyen beszélgetés próbálkozások, de ugye a, főképp a nő miatt ez nem nagyon jön össze, tehát ilyen egyszavas válaszokra futja neki, és ebből a film végén már ilyen három-négy szavas válaszok lesznek. És, és annyira, ennek ellenére, ahogy egymásra néznek, és ahogy és ízzik közöttük a levegő, az azzal le tudják kérni, hogy, hogy azonnal, ö, azonnal érzett, hogy ez a két ember egymásnak van teremtve és nagyon annak, hogy, hogy összejöjjenek. Ö, és igazából ennyi az egésznek, tehát ez az egésznek a kulcsa, tehát ez volt a, az, ami a filmben a leginkább megfogott, és nagyon másról nem is lehet beszélni, tehát van egy-két emlékezetes jelenet a filmben, ö, van egy, van egy magához való, vagy ilyen, ilyen magához képest nagyon jó és, és aranyos kis humora a filmnek, amin jókat lehet nevetni. Mondjuk egy jelenet van, ami, ami kicsit kiborultam jó értelemben, a, ám most spoiler nélkül annyit mondok, hogy a film végén a nő belül a kádba, hogy most mi történik, azt nem mondom el, de, de én jeleneten még olyan, hogy egyszerre egy jeleneten el vagyok borzadva, nem hiszek a szememnek és a podalán röhögöm magam egyszerre, ilyen még nem nagyon volt. Tehát az a jelenet, az a kádas jelenet, az valami elképesztő volt. Azon így, azon így abszolút nem tudtam, hogy most mit kezdjek, de fantasztikus volt. És van egy-két nagyon, nagyon jó poén a filmben, de, de Ezt mindig valóban... szeretett csinálni Black Shippers, megfihette, mint anno a, a mi volt az a film? A Cameron Diaz ott a a ja, de, de, de, Igen, de azt azóta láttad? A, Láttam, a, igen. Nem található a film címe. Jogász, a jogászban. Jogász, de az hát ezt az nem lehet előni. Tehát ne, ne, nem fogom elmondani, mi abban a jelenetben. Azt meg kell nézni azt a jelenetet, és nem fogod elhinni, amit látsz. Jó. És ugye, hogy az a jogászos jelenet is ilyen volt? Tehát, azt, azt nem tudtam volna előadni. Na ez valami hasonló, bár, Mondanám, hogy kevésbé pervers, de hasonlóan groteszk. Kijött Freddy Krüger keze a habból. Mint... <gül> hát, ez nagyon nyenge próbálkozás. Micsoda crossover. Igen. Ja. <gül> Amúgy így, a, így, ahogy ezt elmesélted, Black Sheep, már én láttam egy ilyen filmet, és szerintem ajánlottam is nektek egyszer. Ez In Your Rise című film volt, ezt még a Jászvedon írta, és itt is kettő teljesen idegen emberről van szó, csak ezek között ilyen telepatikus kapcsolatja léte. Tehát így hallják egymás gondolatait és egy férfi és egy nő között zajlik az egész dolog, és talán látják is, amit így. Kicsit olyan uh... Igen, igen, igen, tehát így arra hasonlít a dolog, itt nem csak álmok vannak, hanem így tényleg egy rendes kapcsolatban köztük, és ott is az például borzasztó aranyos. Az, tehát igen tényleg egy film, tényleg. Ezt nem láttam, de most, hogy mondom akkor mindjárt fölírom magamnak. <laughs> de ez is, ez a legjobb szórás, egyszerűen nagyon-nagyon aranyos a film, nagyon szerethető, Imádni való ez a két főszereplő. És igazából egy ilyen sztori, onnantól fogva, hogy a két főszereplőt abszolút a szívedbe tudod zárni, és működik közöttük a kémia, onnantól fogva ezzel nem lehet bukni. Tehát minden más az annyira mellékes, hogy igazából, ha mi, semmi más nem működne, ez még akkor is jó film lenne. De igazából vannak benne jó mellékszereplők, vannak benne jó szituációk, van benne pár ilyen tényleg ilyen érdekes, aranyos poén. Az egyetlen hibája a filmnek, hogy szerintem túl hosszú. Tehát ez a két óra, ez azért egy kicsit. Kicsit, uh, hosszú, kicsit sok szerintem, én szerintem lehetett volna bőven vágni belőle, voltak olyan jelenetek, amik teljesen feleslegesek voltak, aranyosak voltak, meg jó pofák, de, de ha arról van szó, akkor nyugodtan ki lehetett volna vágni őket, de, de ennek ellenére nagyon-nagyon jó film a testről és lélekről, nekem eddig az év talán legnagyobb meglepetése volt, én nem számítottam ennyire jóra, Tényleg egy lassú, csendes, visszafogott, de nagyon aranyos, és ha rá tudsz hangulódni, akkor, akkor abszolút egy olyan film, amit így nem tudsz nem nézni. És nagyon, nagyon kellemes az a két óra, amit el tudsz feltölteni. Úgyhogy, ha még esetleg valahol ráakadtok valami kis művészmozi, még lehet, hogy műsorra tűzi, mert igazából eléggé népszerű a film, akkor mindenképpen érdemes tenni vele egy próbát. Mennyire művészfilm? Nem, egyáltalán nem egyáltalán maximálisan fogyasztható. Mondom, tehát ez az álomdolog dolog is csak ilyen kis minimális szimbolikája van, nem művészfilm, abszolút Aha. nem. Tehát nem művészies eskedték el. Előzetesen egy... az inkább olyan Igen, fajta filmet csertetett. Ilyen, ilyen, ilyen köldöknézős valami. <laughs> ja, végül végig. Nem, nem, egy maximálisan, maximálisan fogyasztható romantikus kis Végjáték per dráma. Tehát nagyon-nagyon aranyos. Hát annyi, hogyha meg akarjátok nézni, akkor, akkor én javaslom, hogy halálos iramban menjetek a moziba, mert nem <suk> hiszem, hogy sokáig műsoron lesz. Már nyolc Itt még adják bőven. Tényleg, szeretném most megnézte a bevárosít, meg a plázamozit is, és így mind a kettő, ez kuka már. Pedig nem olyan régen láttam még valahol kiírva. <suk> Igen, mert szokták <suk> ezt, hogy az ilyen apró filmeket többször levetítik, mert főleg ugye a magyar filmeknél így azért a szájhagyományit sokat számít ezeknél. Uh -huh. És annak meg ugye idő kell. Uh -huh. Hát meg ennek azért ott van egy aranymedvéje tehát Hát, az az szerintem... a hát Hánnyira... meg volt a média hírverése. Úgy van. Tehát pont meséltem a régi város mozizásom itt meséltem? Ja nem, a mozi egyes videómba, bocsánat, hogy, hogy kijöttem és ilyen embertelen meg volt a a film után, mindenki erről a filmre ment. Ja, de a aha, tesszőségekről? Aha, helyes, helyes, helyes. Csak jól, művészmódéban ilyen még, még nem lát. Nálunk is nagyon sokan voltak a teremben. Jó. Pedig már utolsó előadás volt, és ez március elei premiér volt, vagy valami ilyesmi, és, uh -huh. és már március végén néztük. Tehát e, bőven vagy, vagy április elején talán, tehát uh, már bőven a premier után nézik, és rengetegen voltak. Úgyhogy nincs kizárva, hogy azért ezt még itt-ott műsorra fogják tűzni. Mindenképp érdemes elmenni rá. Na jó. Jó. Na akkor most jön a... Oh my god! Ismét egy ilyen éles váltás. Agy halálos Igen. <laughs> <Próbáljatok>. <laughs> Hát ő negyed órán belül majd. Jaj, nincs ezen annyi, mit, mit, mit beszéljünk erről, halálosinomban gyógyítjuk. E, Gergőnek sikerül. Hát most most, most, most, na, tényleg itt sincs, nincs benned szégyenérzet. Itt kurva jól szórakoztam ezen a filmen. És így hát... nem, nem tudok erre más... Mondani. Egyébként... Egyébként, most hogy rögtön én is jó szórakoztam ezen a film, de az még nem változtatott a ténye, hogy ez egy hullaszar baromság. Nahá, hogy az. Nem mondta, hogy jó. Tehát, mert, mert apám, tehát a nyolcadik résztel járunk már így, már minden trükkjét ismerjük a filmnek, ezért, vagy hát ennek a szériának, mert hát filmnek még, de lehet sértés a filműfajára nézve, nézze, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy film. De hogy... hogy így elő kell akarsz rántani, hogy jó, akkor most a család az megborul, és akkor a Vinízel a, a, a, a az, az így beadja a válókereset, és nem tart igényt a felügyeleti jogra, és akkor így így szembefordul a családdal, meg a csapattal, és úristen senki nem érti, hogy úristen miért történt. Ez hát ott van Charlis Terror. Hát mit akartsz lennél többet? És ennyi. És csak egy álszalhat tipelek. Nem, nem, nem. Tényleg, tényleg zsarolja, amúgy tényleg van, van ott a kezében valami, amivel így benne tartja ebbe az izbetbe vagy bizniszbe. Na, nagyon megfogtok lepődni azóta, hogyha meg tudjátok, hogy mi az a dolog. Életetlen. Újra értelmezitek az életeteket. De tényleg Te, te is teljes Sex van, vagy mi? kiderül, nem, nem. Nem, nem el ez akkora fordulat, hogy az én vagyok, az apád elmehet a sunyiba. De tényleg. Hát, ú, amúgy ezt találó. Na mindegy. Szóval... Írjátok az... már meg e-mailen, jó? Jó, Most majd meg megírjuk, elküldjük, de az a lényeg, hogy hát, hogy én szembefordul a családdal, és akkor Végülis erre megy ki a, a, az egész story, vagy hát a cselekmény. Inkább azt mondom, hogy végül is elkapják a Charlesternt, kiderítsék, hogy mit akar végül is a, a DOM, tehát a és akkor ezt be még így belesújkolják Jason Setemet, meg Dwayne Johnson-t, hogy értékelhetővé tegyék ezt a kurva-agy hülyeséget. Köszönöm. <laughs> tehát én így maradjunk a, a jó részektől, mert hogy tényleg azt így. Beszéljük arról, és akkor majd utána a földbe gyalázzuk. Az egyik, hogy ez a film, ez állati szórakoztató. Főleg Jason Statham és Dwayne Jones a jót voltálba. Tehát ez a kettő arc, amit letolnak ebben a filmben faszméregetés szintjén. Mert tényleg ez megy, tehát így berakják őket egy-egy jelenetbe, és akkor oltják egymást, ameddig csak bírják. Megállás nélkül igen, tehát nincs más mondatuk, csak egymást oltogatják, de annyira jó, hogy ilyet... <síns> jó isten nem tudna ilyen jó oltogató dubákat írni, tehát jóké okay, Állítom, hogy a felét meg se írták egyébként. A rabot ímprózták szerintem? Statham, szerintem, hát mind a Jason stétem, mind a Dörök a szokott improzni, mm, és mm. szerintem biztos őkben nagy elengedték a, a pórást, De most hogy... a de most a Statham, ő nem fő gonosz volt korábban. Rossz fiú volt az, az előző részben. érdekel, hát nincsenek szabályok. Jó, most, most mondom én, aki csak az elsőt látta annak idején. Na, de... hát a rosszabbik, halálos iramban filmeket jó, tehát, tehát Mindenki, aki, aki gonosz volt régen, az most átállt a jó aki tehát nem lehet, az, akkor, meg az igen. Tehát akkor Charlie Staron, a kilencedikben ő is a család lesz. Lehet, nem tudjuk. Nagy fordulat lenne amúgy. De videj, hát be van hozva ide is a Jason Statham, és hát itt tényleg a csapattal dolgozik együtt, és tényleg, tehát ez, ez a filmnek a csúcspontja nem véletlen amúgy, hogy már itt lebek, lengették, hogy lehet, hogy spin-offot kapnak, mert uh, az fantasztikus. ilyen előtt nézném, tehát az, az nekem ilyen masszi. De egyébként ez a a leg, ez a leges legjobb ötlet, amióta a halálos filmben létezik. Igen. Ez a De komolyan, tehát ez, ez a világ legjobb filmért csinálnák, meg hogyha ezt így, ez így, ez így tető alá hoznák, ez hihetesen lenne. És, hát, te, és ők, ők, nem ez, ők nagyon működnek. Nem, nem túlzunk ezzel egyáltalán. És meg, meg tehát a, amikor eldobja az agyát a film, mert én amúgy rájöttem, hogy tehát ez, ez nem azért ilyen rossz, mert hogy igénytelen, hanem mert, hogy ezekre az elszállt hülyeségekre fordítják az összes kreatív energiát. A zombiautós jelenet, ez a tengeralattjárós fasság, meg a végén, amit a Jason Statham egy, egy mellék karaktereit, nem Igen. mondom el, hogy milyen jellegű mellék karakterrel letol a repülőn. Hát, én, én, én fel akartam állni, és ordítva tapsolni azon a jelenet soron, hogy az úristen, <gül> mennyire király, és mennyire hülyeség, mert, mert tényleg jelenleg már ott tartunk, hogy hogy most már tényleg csak arra, arra kíváncsi a nép, én arra vagyok kíváncsi, hogy felül tudják-e magukat múlni ilyen hülyeségekkel, és felül tudják, mert tényleg így mindig emelik a tétet. És amikor ezek a jeltek vannak, én itt tátott szájjal bámultam a mozivászorra. És még az addig is emberek menni, hogy akció szintjén eddig ez a legjobb így a halálos iramba filmek közül. Tehát volt az a börtönös jelenet is, ez a börtönös szökés, az is például van a YouTube-on, meg lehet nézni, és így minden benne van, amitől így jól lehet egy halálos iramba film. Az, az a durva, hogy, hogy az első még, első még arról szólt, hogy illegális gyorsulási versenyekben Nem, egy ennek itt meg már tenger alatt járó üldöz egy autó. Igen. Az első rész az egy holdpont volt. Igen, és is a második, harmadik, negyedik, azok voltak még ilyenek. Az ötödiknél borult el teljesen, a, vagy gurult el a gyógyszer teljesen, és onnantól fogva lehet a második vagy úgymond aranykorát mondani ennek a sorozatnak szerintem. De az ötödik volt az első. Meg egyébként szerintem a legjobb is azzal a szép... Igen, tehát azt adják a legtöbben a... Tehát a legjobbnak, és tény, hogy borzasztó erősen, mondja az ötödik rész nyilván a maga ligájában. Megint nem egy mit tudom én... Edge of ahhoz hoz kell mérni, ami mondjuk hmm. ilyen Blockbuster készítés Vagy ahhoz, vagy sötétlavag, vagy akár. Hát csak az áll... első rész miatt mondom, igen. hogy azért nem olyan, de <laughs> ja, ö, te... igen, tehát a, a, utána rájöttek arra, ugye ott jött be a dörök Igen. és rájöttek arra, hogy hú, ezzel a, ezzel a család összevonás, mert ez a család dolog is ott valahol jött be, tehát ott kezdődtek ezek az elborult fasságok, amiket így kitaláltak amikből most már gyakorlatilag mémet csináltak, mert már így abszolút komolyan veltettem az egész, és ott jöttek rá arra, hogy ez a csapat dolog, ez az Ocean Sea dolog, ez így működik, és erre kéne ráállni, és aztán jött a hatodik, amit én, én nem szerettem, szerintem ott, ott, ott se kreativitás, se sem. Az volt a leggyengébb szerintem. Igen. Ott a, hát az, az újakból, tehát mondjuk az ötödik óta a leggyengébb, mert szerintem mondjuk a második meg a harmadik azok... Jó, hát de... az nem teljesítmény, igen. <laughs> És uh... Uh, ott, ott kávé annyi volt a kreativitás, hogy így az elsőben ilyen forma egyes, nem tudom milyen, autó, a második akció jelenetben, tank, a harmadikban meg már repülő, és akkor <gül> úisten, már hova fokozzuk ezt? Uh, igen, és a, a hetediknél éreztem azt, hogy a, mondjuk ott valószínűleg az is benne volt ebből, hogy James van rendezte, aki azért egy érdekes húzás volt, hogy így az egyik oldalon ott voltak az akciók, eh, amik abban nem értek egyet veled, Gergő, hogy szerintem a hetedik volt akciók terén a csúcs, hogy ott az akciókba így belerakták az összes létező kreativitást, ami a világon van. Uh -huh. Tehát a hetedik rész akciói jelenetei azok ilyen elképesztőek, tehát így, így azt a rohadt élet, miket megcsináltak, hihetetlenül látványosak, és nagyon kreatívak, és mind a, a koreográfiákat, az az autós kiugrásaból, a repülőből, uh -huh. ráugratnak a hegyoldalra, meg ugye a dubajos jelenetet, ott ilyen, ilyen hihetetlenül látványos dolgok voltak, még, talán a vége volt olyan túlzásod az a drónos, amikor ott a dörök fölkapta a kézi ágyút és de a hát terminátor volt egy az egy. De hát ott Te... meg az utca győzött, tehát az a jel, ennyi... az orvítottam. Igen, ennyi, tehát ott, ott, ott talán ott egy kicsit átestek a túloldal, de még így is az is nagyon klassz volt, de ugyanakkor, amikor nem akció volt, az ilyen teljesen vállalhatatlan. Tehát nem arról hm? van szó, hogy hogy hát az olyan szó-szó, az ugye el lehet viselni, hanem az konkrétan a legalja mindennek, amit valaha forgatókönyvírás kapcsán bárki csinált. Annyira rossz párbeszédek, annyira borzasztó figurák, tehát így senki nem beszélt senkivel, csak mindenki magáról, meg a szituációról pofázik folyamatosan, nincsenek poénok, halálci ki az egész, alig várod, hogy beüljenek egy kocsiba, mert tudod, hogy akkor akkor nem fognak megszólalni, hanem azt csinálják, amihez értelek, vezetnek. És ez a kettősség, ez engem borzasztóan idegesített, hogy nem hiszem el, hogy az akciókra ennyire sok ö, kreativitást és tudást tudnak rakni, akkor a párbeszédekben miért nem tudnak csak legalább annyit, hogy ne legyen ennyire égetni valóan, pocsék az egész. És itt a hatodikban mind a kettőt egy kicsit, ö, vagy mind a kettőből kicsit visszafogtak. Hatodikban tessék? Hatodikban vagy a nyolcadikban, franc ugye ezeket már számon tartani, mink <gül> mékó, mely, hagyjál, mert... Nem, tehát a nyolcadikban, igen. A nyolcadikban szerintem az akciók nem, nekem annyira nem tetszettek az akciók, mint a hetedikben. Volt itt is sok jó ötlet, de, de talán ez a tenger alatt volt, ami, ami úgy kiemelkedett, de szerintem az meg iszonyúan hosszú volt. Tehát ilyen, nem tudom, húsz percig tartott. Szóval ilyen hmm. iszonyú, még mondjuk a bázis ha belevesszük a bázis elfoglalást, akkor még bőven több, mint 20 perc. Tehát az ilyen röhelyesen hosszú volt ez az egész akció jelenlét. Kérdezhetek valamit? Igen. Hogy kerül egy autó egy olyan környékre, ahol egy tenger járó van? Hát oda mentek, tehát célirányosan mentek oda. Ott volt dolguk. Tehát ha el kellett mi, ott meg... volt egy atomtenger konkrétan, tehát ott volt az elhelyezve, ez egy orosz térségben volt, és akkor hát amúgy csak egy dalab lángol, Lamborghini volt a, a csapatban, és az is, egy, az is egy poén miatt volt amúgy, Igen. tehát a többi az mind egy jégre specializált, meg harci gép volt amúgy, amit odavittek. pont azért, hogy legyen valamennyi eség, mert ott egy bázison kellett rajta ütni. Jó. nem mennyivel értelmesebb amúgy. Te jó, tehát nem a tengelaltjárót akarták <gül> nem. megkergetni, hanem az csak úgy ott volt. Hát hát csak úgy az, az volt ugye a cél, a, tehát ott azon ugye rakéták voltak meg minden, és ugye azt akarták ugye visszatartani, hogy ne vigyel a Charlie's csakor És akkor azért Aha. mentek oda a bázisra. Csak a lelmésebb amúgy. <gül> Igen, ez így mindjárt mindent. Mindjárt, mindjárt. Nem, egyébként tényleg fasság volt az egész, de, de az, úgy, az úgy szórakoztató volt. És ki volt de... a tengeralattjáróban? Azt távvezérléssel volt. Természetesen. Ja, Távvezérlésű vég... tengelvetjáró. Igen, azt a repülőről nyitották. És, és egy kocsival intézték el. Igen. Na jó, én most elmegyek vécére. És valamit akartam tovább. mondani, de Freddy belettrolókodott, mert elfelejtettem. Bocsánat. Semmi ja, gond. Írás szempontjából alja szerintem, csak ennyi. Igen, tehát itt te, tehát, hogy az a jelenet ilyen, ilyen embertelenül hosszú volt, és én már a végén egy kicsit úgy, hát őszintén szóval kicsit untam, de látványos volt meg, meg klassza maga módján, Ö, és a többi jelenet meg így, nem tudom, az a zombiautós, abban volt kreativitás, de annyira, annyira nem nyűgözött le. Tehát akciókba egy kicsit szerintem visszávettek, viszont, amikor nem volt akció, az már elviselhető volt. Nem volt jó. De voltak poénok a filmben, most még talán a Jason stéteméken túl is volt egy-két jó, tehát amikor a, a roman szivatták, azzal, hogy ő csak a 11edik azt szerintem egy több jó ilyen visszatérő poén volt, az a jókat nevettem, meg, meg egy-két ilyen jó veszólás akadt, a, akárhányszor mindig kimondta, hogy "halál", akkor nekem minden borult, ezt szerintem mondjuk nem így szándékozták a készítők, de nem érdekel, tehát, tehát itt egy kicsit, kicsit normál szintre sikerült hozni a dolgokat, és így a film egy fokkal elviselhetőbb lett, viszont amikor akciók voltak, az már nekem nem volt annyira epic, mint az előző mm -hmm. részben, és ö, most igazából nagyjából ennyiről tudunk beszélni itt a, hát a kapcsán. Térjünk hát... ki arra, hogy tehát a, a dráma, az a, <gül> volt a filmben egy, egy nagyon drámai jelenet, tehát hogy, hogyha ebben egy, egy normális forgatókönyvíró egy olyan rendezővel, akit ez érdekel is, ráfekszenek arra a bizonyos jelenetre, amikor ugye a wind színészkednie kellett. Amikor volna. kicsordult egy könycsep wind Igen. Igen. Amikor az utolsó könycsep volt a testében, és o... már évek óta tartogatta. Oda jött egy, egy asszisztens, és ott egy kis cseppet odabigyezett egy pohárból, hogy akkor legyen valami, és tényleg a Vindízel is vagy, vagy tehetségesebb, vagy tényleg érdekli a dolog. Tehát az így, az így rommá kellett volna, hogy rombolja az embernek a lelkét. Tehát az annyira kemény lehetett volna. Hogyha tényleg erre itt építkeznek, meg tényleg az a, az a bizonyos karakter is nem csak két film között lesz fontos. Tehát így, ne, nem is, hogy a filmekben volt fontos ez a karakter, hanem a kettő között volt rá fontos, Igen. úgy volt szerepeltetve. De akkor... már most visszanézték a részeket, és eszébe jutott, hogy hú, ezzel még lehetne kezdni ja. valamit. Azt, hogy az előző két részben nem sejtettük, mert semmi, ez nem érdekes, most húzzunk rá a drámai szálat. Tehát körülbelül ezen a szinten van forgatókönyvileg ez a film. És, és viszont, hogyha erre, erre, erre erőt fektetnek, tehát szerintem nem bírta volna ki senki se sírás nélkül. Még Vin se. Akár próbálja. Ha Akár mennyire próbálkozik, nem bírta volna ki. De hát egyszerűen, így, így, egyszerűen elengedték, így rájöttek, hogy ez nem kell ez ennek a közönségnek, nem érdemeljük meg, vagy nem tudom, mert így is pénzt adunk érte, és rohadtul igazuk van e, Ja, tehát itt te vállalhatatlan ebből a szempontból a film, de amit viszont jól csinál számomra, azt nagyon jól csinálja. Ez egyéb, tehát abszolút, szóval e, most, most itt mondom, hogy a hetedik részhez képest gyengébbek voltak az akciók, de amúgy ezek baromi jó akciójára szóval, de a film elején közben eszembe volt az a kis verseny ott azzal Igen. a, a dánkos, Igen. De az mondjuk nagyon vicces volt azon jót nevettem, ott azt olyan szinten tudták fokozni a lehetetlenségük, hogy az most tényleg nagyon jó volt, talán az volt a kedvenc részem a filmben, most a Jesus leszámítva, meg a börtönös is klassz volt um, nem tudom, tehát igazából én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy ez egy halálos iramban nyolc. Ez a filmnek a címe. Ez, eb, eb, ebben nem lehet csalódni. Tehát ha beülsz egy filmbe, aminek az a címe, hogy halálos iramban nyolc, abban nem fogsz csalódni, mert pontosan tudod, hogy mit várj, és azt is kapod. És azt kapod. Tehát egy centivel se többet, egy centivel se kevesebbet. Így van, ugyanolyan, mint az előző három, csak itt már tehát mondjuk az ötödiknél, vagy az ötödiket megint nem sikerült elérni, mert azért az sem volt okosabb film, csak nem. talán egy, egy fokkal érdekesebb. Hát ott a környezet volt, én, én azt szerettem benne, uh -huh. hogy az egész riói ö, hangulat, meg tényleg az egész környezet, az nekem nagyon tetszett. És ez így idomult a film, és jól állt neki egyszerűen, ez a igen. kis, kis hát, áthelyezés. Hát igen, szórakoztató, látványos, lehet rajta röhögni, ez mondjuk egy nagy pozitívum, É, annyira ez már talán nem veszi magát komolyan, tehát itt már nem nyomják ezt a, ezt a hülye drámát, ami, ja igen, ami még kiidegelt a, a hetedik részben, ez a, ez a meghalt a, a kínai, a Han vagy hogy hívták. Ja igen, igen. Na ja, istenem, mi lesz a Han? Na baszki, már tíz éve meghalt a Han, lépjünk <gül> már ezen túl! Tehát, az teljesen kiborított, itt ilyen borzalmas hülyeségek nincsenek, és tényleg a Jason Stater még abszolút elviszik a hátukon az egészet, de, de tényleg rémprimitív az egész. Ez Ör, abszolút jel. a így film szintjén a legtrébb, legaljabb hülyeség, amit el lehet képzelni, de, de az akciók azok jók, és, és ez egy figyel... cirkuszi show amúgy konkrétan. Csak? Ez egy cirkuszi show konkrétan. Igen, igen. Annak meg tök korrekt, tehát így meg lehet nézni, meg, meg nem lehet erről lebeszélni igazából senkit, mert ez... ez Na, akit nagyjából... érdekel, az meg, az, az meg fogja tőle kapni. Persze. Tehát csalódni nem fog benne. Még egy eszembe jutott, amikor az elején a a Dwayne Johnson egy teljes átszelemüléssel, ott egy húsz darab ilyen tíz éves borja az az lányal, nyom, volt. Nyom, nyomja itt a törzsi táncot, és ott a foci meccsen ott vannak, tehát én így, én így, én így, én így be, be, begyú, begyúltam a koponyámba, és így elkezdtem így kivenni az agyamnak így a az ízléses részét, hogy így, hogyha most én ezen itt felakadok, akkor én így kapok, és kivonulok a teremből. Mondjuk tökéletesen felkészít a film abban a jelenetben a továbbiakra, mert annál rosszabb végül is már nem jön, de, de már akkor igazából azzal úgy már elveszíted a reményt, hogy jönni fog valami jobb, és azt végül is, tehát abból a szempontból meg ö, nem csalódsz, vagy hogy mondjam, na ez már azt nem kiértelmesen ez a mondat, tehát lerombolja benned az összes elvárásra. Azt a minimálisat is, ami volt, az a jelenet lerombolja, hogy utána igazából tök pozitívként élt meg a filmet, mert annyira szar jelenet már nem jön. És ez így ez teljesen korrekt, még annyit, hogy ez a Sárlis ez a fő ilyen irtózatosan hülyén megírt figura. Tehát az figyeltél arra a monológra, amit ott előad a Vin Dieselnek? Szerintem még a színészek se figyeltek rá. Amikor Meg a így, így előadja a motivációit, és így bíztam, hogy mi a francról beszél Annyira nem volt semmi értelme annak, amit mond. Az egyik pillanatban még erről beszél, a következő pillanatban még már arról beszél, aztán megint visszatéra, hogy, hogy a személyes bosszú, és globális, izé, terrorizmus! Hát, Úristen, hogy lehetett ezt leírni? Ezt, de csak ezt a monológot öt ember írta úgy, hogy nem tudták, hogy a másik mit ír. <gül> Le lehet, hihetetlen hogy így csak egy a kötőszavakat, lehet, hogy ilyen öt különböző anyanyelvű ember írta ezt, hogy valaki lefortította utána egy-egyre. És... és azok a jelenetek, amikor ott a Mindiz ott ott enyelektek, azok annyira szarok voltak, de a olyan rohadt komolyan vette, hogy hihetetlen volt. De... Amúgy ez a nő, szerintem hihetetlen jó volt. Nagyon Tehát jó így... volt, de hát az te... szerepben volt nagyon Igen. jó. Igen. És ahogy én azt érez, hogy annyira tetszett ki a Mad Max, hogy annyira jól érezte magát ott, vagy annyira tetszett neki az a, az, a, az, a, az a rajongás, amit kapott azért a filmért, hogy Na, még egy autós ilyen csináljunk már, mert ja, ja, ja. nem tudom, mikor lesz meg sajnos senki nem tudja, mikor lesz meg Max. Srácok, mikor lesz hogy Mad Max? Remélem, holnap, mert pont George Miller éljen meg. A annyira szeretném, mert ah, na mindegy. Versenyezhet az Avatarról. De hát ko az... Na, na komolyan amúgy, tehát az, az tényleg egy esemény lenne, ha a Mad Az készülne. Az Avatar az leszarnám, hogyha kapnák még egy Mad Maxxel. De nem az volt legutóbb, mintha futottam volna bele olyan hírbe, hogy a Ja, hogy, jó, várjál, lehet, hogy, az, hogy házal a George Miller a Mad Max folytatásokkal, vagy valami ilyesmi? Hát remélem, remélem. Na volt egy ilyen Wasteland című ötlet, nem tudom, hogy az most még jelenleg fejlesztési fázisban van, vagy tárgyanak róla, nagyon remélem, hogy már sinem vannak. Mindegy, így addig szerint egy charlie hogy karakterben karakterbe maradjon, addig így ezt elvállalta, és akkor ezt így megcsinálták. Jó, hát nem, nem váks eret, miközben nézed a filmet. Nem, Ilyesmi, nem, nem, nem. Tudd, hogy mire ősz be. tehát az, az nyilván mindenki tudja, de érdemes is tudni, és akkor igazából el lesz rajta. Azért remélem, hogy ennél jobb blockbusterek is lesznek majd. Mármint hát ez, jó, ez még nem nyári, de... Ez, ez most de... ez a kő primitív, szerintem ez az a szint, amit 30 évvel ezelőtt még Schwarzeneggerékel társítottunk. Na, Csak most már jel... sokkal több pénzük van rá, és, és, és így sokkal monumentálisabb lett, de ugyanaz a szint. Kb. Ja. Freddy, meghoztuk a kedvedet? <gül> Maximális. <gül> <gül> Természetesen 40 ledarálom a nyolc részt már volna. Fú, hát hallod, az tényleg fel fog érni egy lobotómiával, amúgy. Az a, Ez Az nem... a vicces, hogy az első filmet, azt nem is tudom, talán repülőn néztem, azt szem. Hát elég fura, hogy nem autóban. <gül> Igen, repülőn néztem, és, és tudom, hogy, hogy tökre nem érdekelt az a film, de így ez volt így az egyetlen értelmes választás ott a program Isten a halálos iramban a legértelmesebb választás. Igen, és, és ahhoz képest nem is volt olyan rossz, tehát én nem, nem szenvedtem abszolút. Így, egy, egynek teljesen jó Az, volt. az egy korrekt marhaság az előre. Igen, igen, igen. Csak ott még aztán... meglepően komolyan van véve minden, és úgy van igen, a történet. Igen, Meg... igen, kevés az akció, én nemrég néztem újra az elsőt, és meglepően kevés, én több akcióra emlékeztem, mondjuk a vége az eléggé ott van, mm -hmm. az utolsó 20 perc, az úgy, az úgy klassz, azzal a kamionos rablással, meg minden üldözik őket, de az, az inkább egy ilyen, ilyen holdpontszerű sztori, ahogy ott beavatja a Bryant, az se jó film, de, de nézhető. Mm -hmm. Jó, hát egyszer majd nyugdíjasként megnézem a... Yeah. 28 halálos írás. Igen, nem, meg a spin fokat és amikor minden végeztél a hogy bye bye, nem. Oh. Ja. Pont, pont azt akartam felvezetni, hogy ennek a szériának még jó ideig nem lesz bye bye. Biztos. Blackfyre ja. volt. Na. Miért? Törzsünem. Most tőled kérdezem. Nem, őszintén, őszintén. Azért, mert már hónapok óta minden egyes Istenverte uh, moziban belefutok ennek a filmnek az előzetes éve. Amely Amis olyan retekszar, hogy... Iszonyú, retek szar, iszonyú ezt... hallod? A, a legszarabb előzetes, amit életemben láttam, szinkronnal, meg aztán pláne. Tehát én láttam eredeti nyelven is. Úgy is, úgyse volt jó, de szinkronnal egyszerűen tragédia. Min, nem is tudom, mi volt a... a John Wick 2. John Wick 2. John Wick 2 Igen, Igen. Minden egyes mozi előtt láttam ezt a fost. És és már annyira közrőhelytárgya volt, mert ugye hát azóta több haverommal mentünk mozizni, és akármelyik haverommal néztem, mindegyikük fönnökött ezen, hogy mi ez a FOS, és mindegyikükkel azóta ez, a, ez, a, ez, a, ez ilyen mém lett nálunk, ez a mert És úgy voltam vele, hogy ezek után ezt én, én meg akarom nézni, mert most már úgy föltüzet ez a film, hogy ez jobban várom, mint bármit idén, mert szóval annyiszor láttad ezt a baromságot, hogy ezt szóval muszáj, muszáj megnéznem. Annyit azért elárulok, hogy nem moziban láttam a filmet, mert ennyire azért nem vagyok elmebeteg. Úgyhogy nem is ajánlom senkinek, hogy moziban nézze. Leginkább sehogy, de ha már, akkor semmiképpen sem moziba. Mert ez most szerintem egy pont egy olyan hónap, amikor tökéletesen ki lehet, vagy tökéletesen lehet jelezni a forgalmazók felé hogy milyen horrorokra vagyunk kíváncsiak, és milyenre nem. Mert ugye ebben a hónapban két horror van a tűnyjel, amiről majd az adás végén beszélünk, de előjáróban annyit, hogy kurva jó, és a bye bye men, meg hát pont az ellenkezője, mert olyan szar, hogy azt el sem lehet képzelni. És azért ne nézzétek meg moziba, hogy ne adjatok ki rá pénzt, hogy hát ha most ez, ezt ebben a hónapban a forgalmazok, ez csak nekem ilyen álmom, tehát nem biztos, hogy ez így működik, de, de hát ha most észreveszik, hogy ott van a tűnyel, mellett a Bye Bye Man, és ha a tűnyel, sokan megnézik, a Bye Bye Man pedig senki, az hátha egy jelzés arra, hogy a tűnjelt és hasonló horrorok jöhetnek, a Bye Bye Menhez hasonló hulladékokat meg felejtsük már el. Hát, ha csak egy ember vesz rá egyet? <Kyik> ja. E és e tehát ez, ez az, a az a legalja mocsok, szarfos, amit még ha dvd jelenne meg, még azt is furcsánám, hogy mit keres ez itt, de most azon túl nem tudom elképzelni, hogy mi oka lenne bárkinek is behozni ezt a filmet a magyar mozikba, hogy nagyon hangzatos a címe. Azt meg de, hagydni, de nem hogy... is az. De te az, mert, mert de te mi? megjegyzed. Tehát de, de ez olyan, de te egy fő gonosz, hogy tudsz eladni azzal nével, hogy bye bye man. Na jó, de, a filmet kell eladni. de a filmet a... kell eladni, és ez sokkal jobb cím, mint az, hogy Halálos démonok kettő. Érted? Tehát ez, a, ez, a, de, de ez nem, egy, nem egy gagyi démoni horror film címgenerátorral készült, hanem ez, ez valami, ami így kicsit kil, kilóg a többiből. De hát ez, ezen kívül. De, Tehát ez, ez nem érv. Tehát akkor ennyiről lehetne nem tudom, piszkafa démon is egy filmnek, At, attól <gül> de, igen, a szar a veszőből ja, film, tehát <gül> ne, ne értsetek félre nem lesz jó a film és, ő... és, és az előzetes, hogy próbálta eladni, hogy úristen hogy ha, ha gondolsz a bye bye manre, igen. akkor eljön érted, és, és ne gondolj rá és, és, és komolyan, tehát bye bye man tényleg, erre El, jutottatok a, a csoportos megbeszélés alatt, hogy, hogy bye bye man legyen? És még addig, tehát még azt is elköveti az előzetes, hogy ilyen ijesztően bele suttogja, hogy baj, baj, komolyan Tudják röhegni rajta. Annyira röhegyes az egész, és a film se jobb, egy kicsit se, mint az előzetes. Tehát így <gül> ott is ez megy, és ezben a legdurvább nem elég, hogy ez a film, ez így mindenből lop, amit el tudsz képzelni. Annyira durva volt a helyzet, hogy 20 perc után elővettem egy jegyzettömböt, tömböt, és elkezdtem kiírni, hogy miből lop, és most itt van előttem. Tehát az Evil Dead egy az egyben, szóval vannak fiatalok, akik beköltöznek egy házba, és a pincében találnak egy ilyen, vagy nem is a pincében, egy szobában találnak egy ilyen feliratot, egy ilyen, ez előző lakónak egy ilyen, a kézírásában egy ilyen feliratot, hogy nem mond ki azt, hogy bye bye menna. Mi történik? Valaki kimondja, hát ez, hát ez egy az egy az ívű, de amikor felolvassák hangosan ugye az átkot, és akkor megjelenik ez a bye bye men, aki megjelenik, hogyha kimondják, vagy hogyha gondolnak rá, ugye azokat az embereket akarja megölni, akik tudják az ő nevét. Most ez egyrészt a kampókéz, egy az egyben, másrészt meg egy, ez egy ilyen nagyon konkrét Slenderman. Feeling. Tehát az Landorben is így működik. De a fazon is rá... úgy néz ki KB, nem? Vagy a mucsus is hasonlóan néz ki. Mint nem, a ez a két kezét összetette néha úgy néz ki, mint a Star <gül> olyan a, fazon úgy néz ki, a fazon úgy néz ki, mint a Darth Sidious a Star Wars-ban, és van neki egy ilyen CGI kutyája, ami mondjuk az egyetlen dolog volt a filmben, amit nem valahonnan máshonnan lopott, viszont a cserébe olyan ezek. Körülbelül rothwell szintet kell elképzelni. Vagy Walking Dead őz. <gül> annyira nem volt szar, Tehát ez mondjuk mozgott. Benne... Ennyire azért méltóság teljes a bájbáj, mert, hogy a volki, de van nem a be. Nem ezt, ezt én kimondani, de pontosan ezt futott a fejemben igen. Van benne ilyen szellemidézős jelenet, ami, hát most mondanám, hogy konkrétan miből lopás, de igazából bármelyik horror volt. a körbeülnek egy asztalt, és akkor megítézik a bye-bye-ment, és persze utána valami nagyon-nagyon ijesztő történik, lecsapódik a villany, amikor kimondják, hogy bye-bye-ment, szóval nagyon-nagyon félelmetes volt, meg... Nem a... ironikus, hogy akkor jelenik meg, amikor bye-bye-ment mondanak. Nem high-high-ment kéne, <gül> hát, hogy legyen vagy. Nem annak. konkrétan megjelenik, ha, igen, tehát, nem, tehát nem feltétlenül úgy jelenik meg, hogy meg, tehát konkrétan ott van, de igen, tehát a akkor kezd el kísérteni. De egyébként az, tehát ebben mondjuk eddig még bele se gondoltam. Ennyire mélyen nem mertem még gondolni a filmbe. És amúgy miért pont ez a neve? Az így kiderült? Fogalmas! Oda volt írva azért. Igen, a, valami olyan, tehát gondolom az, hogy ha nem tud róla senki, ha, ha úgymond elköszönnek tőle, vagy így tudom én, akkor, akkor nem, nem terrorizál senkit. Nem De pont ez abban. a lényeg, hogy bye-bye, tehát akkor, akkor pont, hogy elköszönnek tőle is. Igen. Tudom, az a durva a really filmben dongedik. egyébként, hogy van egy jelenet, uh, amikor, amikor uh, az előzetesben is benne volt, hogy mondja a, nő, a rendőrnőnek, akit a Carrie-Anne most játszik, hogy nem mondhatom ki, ne akarni, hogy kimondjam, mert ha kimondom, akkor magának is rossz lesz. Ez egy ilyen iszonyú, ilyen kényelmetlenül hosszú jelenet a filmben, hogy, hogy ott vallatja a rendőr a főszereplő srácot, és Ja, nem mondhatom ki, ne akarja, Mert és majdnem ki is mondja, hogy bá, jaj, nem, ne, nem mondhatom ki, és tudod, basszus, hívjátok, szevasz mennek, és kész, meg van odva a dolog, tehát ja. csak annyi, hogy Vagy tudjuk ki, ki, vagy írják le? Tényleg leírják, az baj. Nem, az is számít, ha leírják. Igen? Igen, ah. igen. És hogyha csak BBM? Ez az, akkor nem. Tehát, tehát annyi rendben az BBM. egész van a dolog, hogy, <laughs> hogy nem mondják ezt, hogy bye-bye menn, hanem azt mondják, hogy hogy Jani, akármit, tehát egy tök mindegy, hogy Tudjuk gyerekezik. ki, vagy volt, nem volt, vagy valami Tudjuk sattott. ki, igen, tudjuk ki, ennyi. És, és megvan oldva, nincs, nincs bye-bye-men, tehát mindegy, ilyen hülyeség. Van egy ilyen jelenet, ami egy az egybe lights out, amikor uh, meglátja, az is bele az hogy meglátja ott a bye-bye-ment a szobában, ahogy ott a, a kapucnis pulcsi helyén látja a bye-bye-ment, és az a főkapcsolja a villanyt is nincs ott, az a lekapcsolja, és megint ott van, tehát egy az teh illetve a Bye Bye az ilyen halucinációkat okoz, hogy a szereplők nem tudják, hogy mi igaz és mi nem, és maguk elé halucinálnak olyan dolgokat, amik nincsenek is ott, így meg az embereket a Bye Bye Nem tudom, Gergő van esetleg valami, vagy Freddy, nem tudom, te azt láttad el azt a filmet, amiből ez ismerős, nagyon jó horror, nem is régi. Nem, a Batmanben volt ilyen. Nem, nem, nem. A Ger Gergő látta azért kedvezem mert tudom, hogy láttam, együtt beszéltünk róla. Ja. Halucinációk. Nem, nem tudod, hogy mi igaz, mi nem. Aha. Nem, mindegy, ha nem ugrik be, az Oculusról beszéltem. Ja, tényleg. Aha. Egy az egybe az Oculusból vannak ezek át emelve. Egy az egybe. Ugyanaz. Tehát ezen kívül van ilyen, hogy megjelenik a szellem a háttérben, megjelenik a szellem a tükörben, az, az a legeredetibb, tehát az a tükrös jelenet. Le kell menni a pincébe az ijesztő pince lépcsőn, ahol mi történik vajon az ajtóval, amikor a srác a pince közepébe ér? Vagy közep, ijesztő vagy a, lesz a pince? A lépcső, a lépcső közepére ér a srác, mi történik az ajtóval? Becsukódik. Bizony, hogy találtad ki? Hát ez olyan eredeti dolog, nem hittem el, hogy ezt tudod. Van egy jelenet, amikor... Várja, várja, sárc... és olyan is van, hogy a, a, a fürdőszobában becsukja a tükröt. Van, és van, akkor... van, van. És ott van, van, van. mögötte? És hangos hang effektel? Azt hiszem nem a Bye Bye Man van ott, de ez az a baj ezzel a jelenettel, hogy ez már annyira elcsépelt, hogyha megjelenik egy fürdőszobában egy tükör, akkor onnantól az már csak rossz lehet. Tök mindegy, mi jelenik meg és hol. Teljesen mindegy, az biztos, hogy rossz lesz, mert már annyira unalmas. És benne van a könyvben, a könyv, amit telerajzoltak. telerajzoltak a Bye Bye Man nevével, meg ilyen rajzokkal nekem a babadúk jutott eszembe róla, bár annyira nem... Tehát a babadúkban szerintem a legjobb jelenet az a könyves jelenet volt. Uh -huh. uh, itt csak annyi, hogy így minden létező hororban benne van, amikor így belerajzolják a könyvbe a Bye Bye Man. így nagyon sok oldalon, illetve az elmebeteg figura természetesen, aki már megzavarodott a Bye Bye Man től az, az természetesen az a falának, az a lakásának a falait is teleírta azzal, hogy Bye Bye Man, meg hogy hogy Don't think it, don't say it, és így körbe van írva, ez is annyira eredet ilyet, még egyetlen filmben sem láttunk. De ben várjál, leírta, akkor, hogy nem halt még meg a fazon? Mert ő volt a... Nem az tudom, ő, ő, ő, van a, ő volt a úgymond a múltbeli figura, aki ezt az egészet felhozta a felszínre. Itt is van ez a kutatás, hogy, hogy nyomoznak, hogy, hogy honnan jön ez a bye bye men, és akkor felkutatják ezt az embert, aki jó pár évvel ezelőtt Ebben a házban lakott, beköltöznek, és megölt egy csomó embert, aki tudott róla. Mármint a Bye Bye azokat így megölte. Ez egyébként a nyitó jelenetben benne van, és ha valamit, akkor azt el kell ismernem, a nyitó jelenet, amikor látod, hogy ez az ember egy puskával megöl egy csomó másik embert, egy ilyen kis kertvárosban, és ez egy ilyen teljesen vágatlan jelenet, az úgy, az úgy tök jó elér. Ez olyan, tehát, mint az Emityville Horror, nem? Hasonló. Hasonló, igen, ha itt tartunk, hasonló, de az úgy, az úgy nagyon klassz, tehát az egy tök jó, nagyon hangulatos és erős jelenet, úgy meg is lepőtem, hogy ez ilyen tök jó indít ez a film, e, aztán nem volt hasonló a filmben. E, még egy jelenetet emelnék van egy ilyen könyvtáras jelenet, hát szakadtam a röhögéstől, e, a srác kutatta a Bye Bye Man után egy könyvtárban, és e, kihúzza a Bye, Bye Man nevét egy ilyen ennek az embernek, akit mondtam, aki az elején legyilkolt a családot, ez, ez írta Bye Bye man egy cikket, amit soha nem jelentetett meg, pont azért, hogy ne tudjon senki róla, viszont learchiválták, és megtalálja a slác, és elkezdi kihúzni a Bye, Bye a nevét a cikkből. Akárhányszor kihúz egy nevet, fölnéz az asztalról, és mindig megjelenik a Bye, Bye man, az a távolban, a könyvtárban az egyik asztalnál ülve, <gül> tehát ilyen, hogyha halálosan komolyan mehető az egész, és akárhányszor kihúz egy nevet, és felpülött, mindig egyel közelebbi asztalnál van a Bye, Bye de én annyira jót röhögtem ezen a jelenetet. Tehát ez a, ez a teremtésnek annyira a legalja. Vagy hogy mondjátok, Ez a. Valami annyira... követ. Mert abban is volt ilyen. Hát, hát mindig volt. közelebb volt az a rohadék, nem az ingyen ja. így. Na így jó, így de ott láttad, látad, hogy közeledik, nem ez volt. Tehát, van a YouTube-on egy videó, nem tudom, hogy ismeritek ennek nekem egy ilyen nagy klasszikus, egy. Kam egy macskát, egy macska közeldik a, ja, Na, igen, a kamera Ismeritek? Aha, Ami igen. egyszer egy ilyen nagyon cuki videó, de szerintem a világ egyik legijesztőbb. Ninja <laughs> Cat, vagy... Ninja Cat, valami, Ninja Cat, valami ilyesmi. Keresetek hmm. rá ugyanaz a jelenet a Bye Bye Menben. Ugyanaz. Tehát megmutattam Black -nének is, aki a Ninja egy nagy rajongója, és így dőlt a röhögéstől. Így, és... Ráadásul még fokozzák, és az egyik snitten amikor a Bye Bye men közelebb van, a Bye Bye a kapucnia az álláig le van a húzva. ha most képzelheted, mennyire ijesztő. Egy vén ember, akinek az állal látszik csak a kapucni, alatt, kis se lát, basszus, a ruhájában ez a, ez a démon, annyira gagyi az egész, hogy azt az el se tudom mondani. Tehát tényleg lop mindenből. Konkrét címeket is ugye most mondtam, de, de lop elemeket a, a, a 90-es évek slasher horrorjaiból lop elemeket a, a malapság divatos démonos horrorokból, lop elemeket az ázsiai horror mindenből lop, amit el tudsz képzelni, röhelyes az egész, iszonyú gagyi jelenetek vannak benne, és nagyon nem ijesztő, és a legdurvább, hogy annyira komolyan veszi magát, hogy az konkrétan kellemetlen. Tehát ez a film úgy csinál, mintha ő lenne a következő ördögűző, vagy minimum a Conjuring 3-at néznéd. Egyszerűen egy traumatikus élmény Ez a film elképesztő volt. Én azt mondom, hogy ha, ha van egy baráti társaságotok, akik szeretik ezt a horrort, és szeretik a sört, akkor ez a legideálisabb film, de véletlenül sem hoziba. Tehát erre pénzt ne adjatok ki, mert ez, ez tragikus. Tehát ez, ez a horror készítés legalja ez a film. Van olyan szar, mint az előzetese, úgyhogy ha megnézitek az előzetesét, akkor nagyjából kaptok egy képet arról, hogy milyen a film. Ebből a szempontból mondjuk jó az előzetes egyébként, mert nem hangzik, de hihetetlen élmény volt. Egyébként most, hogy így beszélek róla, igazából videóban is, vagy videónak is tökéletes alany lenne. Úgyhogy, ja, ja inkább a Get Out-ot nézzétek, mint a Bye Bye Vagy bármi mást. No, én, körülbelül, igen. Hát ennél rosszabb filmet szerintem jelenleg a moziban nem nagyon fogtok találni. Oké. Okay. Ja, Nagyjából én nem tudom, esetleg van-e valami kérdés. <laughs> valami De akarsz kerülni a kérdések keresztüzébe? Uh, Na. szép. Igyekszem. Na, keresztűz, ezt én láttam a Titanic Film keretein belül. Hallottatok el a filmről? Igen, és érdekel. el. Nem. Nem, semmi. Nem, Ö... hát azután, hogy viteltél róla, utána néztem, de ahúgy semmi. Öm... Amikor tudtam, hogy megint ez Titanic Film Festival, akkor körbe kérdeztem Twitteren, hogy mi az, amit ajánlanak nekem minden az emberek, mert tudtam, hogy csak egy, max két filmre lesz lehetőség, hogy megnézem, és nem is tudom már pontosan, ki ajánlotta nekem, de ö, mondta, hogy nézze meg a Free Fire-t, hogy a keresztüzet a magyar címe, az a keresztüz, és nem tudtam, nem, nem tudtam mi ez, megnézem, és á, Brie Larson, Killian Murphy Sarto Copley ö, szerepel még benne úgyhogy, m -m, megnézem, az előzetesétől annyira nem ájultam el de elég érdekesnek tűnt a film az alapján, úgyhogy mindenképp adtam neki egy esét ö, vicces körülmények között, mert egy színházban vetítették a filmet az Audrey színpadon úgyhogy már csak ezért is ott akartam megnézni, hogy a mozi egy gyűjteményem egy ilyen <gül> viccesebb darabbal bővüljön és ja igenis a, a jegyszedők közül az egyik lány fel is ismert <gül> mm. <gül> ja, ez vicces volt én nem értettem, hogy hová kell bemenni mert sehol senki nem volt meg ilyenek és így kérdeztem, hogy egyáltalán voltam kiváltani, egyet, mert így megrendeltem online, meg ilyenek, isten Így már mentem volna ki, hogy kicsit levegőzzek még, vagy azt te tudom, ki vagy. Aztán, na, igen. A bye már. A Jó, úgyhogy kicsit dumáltunk. De, de teljesen korrekt volt. Nem voltak túl sokan mondjuk, aminek hálás voltam, mert... Hogy elén beül valaki, akár csak egy méter 60-nal már szerintem befolyásolta volna a, a, a nézést. Ne. A feliratot mindenképp, mert az meg fenn volt, képzeljétek el. What? A, a, a, ilyen bevetített felirat volt, mert nem készült hozzá hivatalos gondom, és bevetítették a feliratot, de valamiért felőre. Ez így kicsit szokni kellett egy ideig, de aztán <gül> szerintem nem is olvastam idő után, mert annyira sok duma nem volt benne. Úgyhogy megnéztem ezt a filmet, és hát elég érdekes volt be valami őszintén. A, a film történet egy baromira ilyen két mondatos története van gyakorlatilag, hogy a 70-es években, vagy 70-es talán. Igen, ugye a 70-es évek környékén Bostonban egy fegyver adásvétel zajlik egy ilyen nagy raktárépületben. Az IRA akart venni valami amerikai fegyverkereskedőktől fegyvert. És egy nagy fegyver átadás az egész, ahol aztán eszkalálódik valami, és ontól kezdve egy kb. 80 perces lövöldözés az egész. És így Ezt így olvastam, mondom, á, hát biztos túlzás, de nem. A film 90 perces, jó, akkor legyen nem 80 perc, de 75 perc az lövöldözés. Egy nagy, szüntelen lövöldözés. Hát, Ez én. király, nem? Ö, és működik egyébként. Tehát, és nem, nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen 30 fősereg, egy másik 30 fősereggel találkozik, hanem kb. 5 az 5 ellen. És így egy 75 perces lövöldözés bemutatni, az egy kihívás, ami ja. mindenképp kíváncsi voltam, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Úgyhogy ne az legyen, hogy csupasz szerűen, hogy állnak két méter egymástól, és állnak a falba lőnek. Mondjuk én azt is néztem volna 80 perc, <gül> vagyok. Igen. A is. <gül> ja, ennyi. <gül> Ö, igen, és a filmnek sok jó oldala van, egyrészt a, azt hiszem ezt Twitteren is írtam, hogy a hangvágás az valami pámulatos. Tehát ö, én, én egyrészt elképeltem, hogy ebben a színházban ilyen jó hangosítás volt, mert baromi erősek a hangok, tehát ott a hangfalak azok nagyon jók voltak de a hangmérnöki munka ebben a filmben komolyan mondom oszkárdíjas, tehát itt minden egyes lövésnek olyan szintű ereje volt hogy ilyen, ilyen külön szereplő volt már gyakorlatilag, úgyhogy ilyet én nagyon rég láttam öh, és a filmnek volt egy nagyon jó humora, tehát ez leginkább Sáltó koplének köszönhető akit a öh, hát a District 9-ból is venni hát meg, vagy hogyha a... azt mondod hogy komédia akkor meg így a hardcore Henry-t is be lehet a Na, azt nem, De azt nem láttam azon de... is hatalmasan dobottam úgy tehát az elképesztő fazon az ember tehát az elkezd pofázni az, az bírod egy órán át nézni <gül> um, Brie Larson, ő egy ilyen közvetítő volt a két fél között aki aztán így mindig próbáltak kiutott találni az egészből, aztán hol az egyik volt a másik oldal felé, ment csak, hogy jött élve kiöljön abból a helyből. És egyszerűen tényleg jó humora volt, a lövöldözések jók voltak. Itt ennyi, ennyi láptalálatot még nem láttam egy filmen. Tehát itt, itt tényleg az van, hogy hogy itt nem azon, hogy egy, egy találat és mindenki egyből összeesik, hanem van, hogy nem tudom én, négyszer eltalálják valakinek a lábát, és onnantól kezdve így a, a 75 perces lövöldözésből így gyakorlatilag fél óra után mindenki csak így kúszik, mászik, de, de tényleg így szó szerint. és mennyire ö... szaftos a film? Elmegy, tehát Annyira nem véres? Nem, nem túl véres, és tud is uh, bánni ezzel. Tehát saját előnyét, előny tud kovácsolni ebből, hogy például van egy fickó, akit nem tudom, fejen találtak, és onnantól kezdődik azt, hogy halott, aztán mindig magához kell, így a legváratlanabb pillanatokban. És akkor a legjobb poén, hogy valaki odamegy, hogy tehát így néz ki az agy, és utána a csávó hagyja békén! Egyszerűen <gül> nem akar meghalni, és ez visszatérő poén. Úgyhogy a film igazából tényleg tök élvezetes, és ahhoz képest, hogy tényleg sikerül 75 perces lövöldözést jól találni. azért nem változtat az egészen, hogy ez egy 75 perces lövöldözés, tehát nem kell tőle csodákat várni, tehát műfajon belül ez, ez teljesen jó, de ez inkább tényleg csak egy gag, hogy egy, egy ilyen hosszú rövöldözés néz az ember nem, nem tudom, hogy ez elég ahhoz, hogy mondjuk egy cool film legyen a későbbiek során de, de mindenképp egy, egy megnézést megérdeve, nem tudom milyen utom módon talán még valahogy bekerül a magyar mozikba bár nem hiszem, hogyha 2016-os film hát van egy ilyen érzésem hogy ezt mi majd itt fogjuk látni amúgy, tehát a Én legjobb esetben nézegedtem. is mert Zaján, amúgy nagyon érdekel, én, hogy... mert én nagyon-nagyon én szeretem az akciófilmeket, főleg, hogyha tényleg ilyen, hogy, hogy hosszan el tudják húzni, és mégse lesz unalmas, mégse fásul bele az ember. Nagyon érdekel amúgy. Uh -huh. Jó, úgyhogy, na most ugye ö... amit elmondtál, így engem is. Tehát én abszolút nem tudtam, hogy ez, ez micsoda, és az elmondásod alapján ez nagyon fánnak tűnik. Uh -huh. Hát az, nem? Tehát ez egy na nagy nettó fának semmi más ja, többnyire nem, tehát nem vígjáték, szerintem a klasszikus értelem mindig vannak benne ilyen vígjáték elemek hanem de... abszurd igen, tehát olyan tényleg olyan, olyan abszurd marhassága igazi megis. nyers abszurd nyers abszurd, igen ez egy jó cím szó, hogy megnéztem még egy filmet a Titanic Film alaposan megrágtad? bárcsak megrágtam volna inkább hájni akartam a film után, de nem azért, amiért mindenki más állítólag, amit én már nem nagyon tudok elhinni. Hát itt a, van ez a Nyers Ró című film, ö, francia film, és így előjáróban mennyit lehetett olvasni, hogy, hogy nem tudom, hogy hány ember elájult a film alatt, meg, meg ilyenek, és ú, botrányfilm, film, új, és akkor hát jó, megnézem, és hát ezt a szar gyerekek. Tehát én, én tényleg is. Ez, ez a fajta film, ahol így. Így annyi jót olvastam erről a filmről, és utána így vége a filmnek, és így komolyan elkezdek filozni, hogy tényleg ennyire. ennyire velem van baj, hogy, hogy nem bírok egy, egy ilyen filmet, amit ezek szerint mindenki imád értékelni, vagy mindenki más egyszerűen belelát valamit, ami egyszerűen nem így van. Ö, nem, nem jöttem még rá a válaszra. Én, én jókat vitáztam interneten emberekkel erről a filmről. És nem tudtak meggyőzni? Nem tudtak meggyőzni. Oh. Tehát, de én őket, úgyhogy ez, ez, ez egy jó, jó pat. Ezért lettem volna nagyon hálás, ha valaki közletek meg tudja nézni. Esélytelen a sajnos, még jelenleg. Legalábbis mm -hmm. én próbáltam, de én nem találtam sehol hát, ebből nézhető... Hát nem, mert ez, ez is egy fesztiválon lett leadva, gondolom, a gondolom, ahol Freddy is nézte, és utána csak egy másik vetítés volt, amire amúgy testvéremnek volt egyes. mondta, hogy menjek erre, csak Pestenval. <gül> Tehát Aha. én meg azért így, azért egy filmért ennyit nem utazzok így, nehogy nem. Nem. megérte senki. Érdekel amúgy ez is, mert így <gül> és nyilván a vízhang az, ami, ami így gerjeszti az érdeklődést, de, de végül nem mentem el rá, meg aztán ezt sem mondta, hogy így, egy barátjával ment el, és ez rosszul lett a film közben konkrétan, de azért, mert nagyon ki volt merővel, hogy mindent kórházba is vitték meg mindent, tehát ez, uh -huh. ez egy más esemény, nem a film borított, aki jó esélye, hanem már egy a rossz egészség. Aha. Jó, hát úgy kell elképzelni, hogy én megjelentem ott a Toldi moziban, ilyen embertelen tömeget ott még soha nem láttam. Az, az utcáig állt a sor, ahhoz, hogy kiválthassam az online megváltozat jegyemet, és ilyen idióta közönséget komolyan mondom, tehát hogy már javában ülte meg minden, és jobb oldalt, meg bal oldalt biztos ismeritek ezeket a pillanatokat. Nem tudom nálatok, hogy van a számozás a mozikban, de van ilyen, hogy bal 8 és jobb hét, meg ilyenek. Tehát, hogyha ilyen nagyon hosszú sorok, akkor újrakezdedik a számlázás, hogy bal oldalról, meg jobb uh -huh. oldalról. És itt így már szinte kezdődött a film, és még át, vagy legalább úgy nyolc-nyolc ember mindkét oldalon, aki nem tudta, hogy mi az, hogy jobb, meg bal. És így mellettem. így hogy ö, bal oldalon ültem, és bal oldal szélén ült csáv, hogy ez a bal vagy jobb oldal? Ez a, ez a jobb oldal? a bal oldalon vannak mindenki, és, és utána mondják, hogy nem, ez a bal oldal. Így fontosan álltak föl az emberek, már, már rég ment a film és még mindig á, ültek át emberek. Olyan rémkínos volt az egész. És akkor, És akkor jött ez a film... Gyorsan elmondom, hogy miről szól ez a, ez a csodás darab, hogy egy állatorvosi főiskola, vagy egyetem, vagy nem tudom, milyen képzésre jelentkezik egy, egy lány, akinek a nővére is ott van már egy pár szemeszterrel előrébb tart, és vegetáriánus családból származik, és, és nagyon öntulatosan vigyáznak erre, meg ilyenek, és akkor ö, hát megjelenik ezen, a, ezen az egyetemen, és ilyen rögtön amint megérkezik, aznap este már ilyen, ilyen gólya, beavatási, akármi van, így a legsútjobb fajtából. Tehát ott ilyen maszkos emberek ö, megjelennek, és kihajtják a matracaikat az ablakból, és több mindegy, hogy hogy csak Mertartóban van a csaj, vagy nem, így mindenkit ki hajkuráztak, mintha valami auschwitz tábor lenne, és akkor kiterlik őket egy nagy térre, és leöntik őket állatvérrel, és egy, tudom, ilyen buliba négy kézláb kell kúszniuk, és ja igen, és hát ott kezdődik az egész, hogy valami nyers, hús darabot kell lennie. tehát itt konkrétan ebben a mi esetünkben a főszereplő csajnak valami nyers, nyúl, vesét kellett ennie, vagy akármi. És mondta, hogy nem, nem, hát ő vegetáriánus meg izé, de, de úgy nagyjából nem ellenkezett, ahogy így elvárná az ember, ahogy kb. senki, tehát senkit nem zavart az égvilágon, hogy, hogy egy száv bugyiban meg mertartóban van ott, tehát egy tök idegen közegben, mindegy. Uh, és akkor hát, természetesen beadja derekát és megeszi és olyantól kezdve a vegetáriánus csaj uh, egy elképesztő vágyat érez, hogy mindig hús tegyen és akkor ez odáig fajú hogy utána húst teszik és uh, hát hogy milyen utómódon, ebbe most nem mennék bele, de uh, igazából lényegtelens és, és fontosan nem tud úrá lenni itt az érzelmein és így nagyjából erről szól a film. Ah, oh, te jó égi! Tehát, <gül> ír írkáltam ki dolgokat, így végig a, a film nálam úgy, úgy egész tűrhetően indított, és aztán ahogy kezdett kicsit mindig bizarabb lenni ez az egész, úgy éreztem, hogy a ez a film olyan, mint a valami követ annak, az ide, annak idején, hogy a, a horrorfilm új etalonja, meg a fesztivál siker, meg stb. És a valami követnél sem voltam annyira oda a végeredményért, mint, mint mindenki. De ahogy ez a film, ez ment tovább, akkor, áh, ez az új valami követ. Aztán ment tovább még egy negyed órát, ah nem, a valami követ azért jobb ennél. Megy tovább a film, atyajék, hát ez, ez, ez látótávolságban sincs már valami követ. és minden egyes negyed órával egyre szarabb lett nálam ez a film, és tehát az alapvető bajom ezzel a filmmel, hogy minden egyes karakter egy vadbarom volt. Mindenki. Tehát úgy kell elképzelni az egészet, hogy a film az nekem úgy, tehát hogy azt próbálta előadni, hogy ez egy ilyen öntudatos erős női karakter meg ilyenek. Nos, soha nem állt ki magáért, soha nem ellenkezett azért a bánásmódért, amit kapott így a gólya időszakon belül. És ami a legdurvább, hogy, hogy maga az iskola is, mintha hót leszarta volna ezt az egészet. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a úgy úgymond ott vannak az órán, és meg sem engedték nekik, hogy a, az állatvért le tisztítsák magukról. Tehát ott van minden egyes diák, úgyhogy nem tudom, én ilyen, ilyen nyúlpép, meg én nem tudom, mi minden van ah. a ruhájukon, meg a hajukban. Meg, és vörös minden diák. Tehát ezt el tudjátok képzelni? Tehát úgy őszintén, hogy, hogy az iskola ezt megengedi, és ráadásul még az órán belül is, ahol pont egy állatorosi szakon, ahol aztán a fertőzés, meg ilyenek az... <gül> uh, jó... Egészen hiteles. Igen, hiteles, és ez kb. évtizedek óta, mint ahogy a, a film ezt sugerálja, még később kiderül, az évtizedek óta így megy már. És szerintem tényleg minden, minden karakter barom. Tehát egy kis ö, apróság, itt azt hiszem a, a Smoking Bear veszről, a, a Daniel vezzel vitáztam erről a filmről, hogy, hogy tehát ilyenekkel kell gondolni, amikor azt mondom, minden karakter barom, hogy a csaj egy ilyen orvoshoz kell, hogy menjen egy pillanatban, és az orvos is ilyen, ilyen hót leszar attitűddel van ott, és így konkrétan rágyújt a, a rendelőben meg ilyenek. Tehát így, így nézem, hogy, hogy tehát itt, itt mindenki, hogyha megkergült volna. Ö, tehát, le, a, egy, ahogy mondod, nekem úgy tűnik, mintha ilyen, ilyen nagyon szándékosan akartak volna mindenkit ilyen nagyon eh, ilyen radikális figurának ábrázolni, ami végül úgy sikerült, hogy mindenki idióta lett. Igen, tehát a filmben van, van szimbolizmus, meg, meg nyilván valamilyen utómodon szatíra is, de akkor ezt a filmet szerintem nem így kellett volna tálalni ezzel a úgymond reálisnak szánt környezettel. Tehát most hogy mondjam, most milyen példát mondjak? Mondjuk a Delicatessen, szerintem láttátok Látom. ezt a filmet. Na, ott teljesen tiszta, hogy, hogy ez egy ilyen világ, meg stb. Uh -huh. ott, ott sokkal könnyebben befogadom ezt. De ez, ez most lehet, hogy ez tényleg az én hülyeségem, nekem ez egész egyszerűen itt, itt baromira irítált. És senki nem kifogásolt semmit tényleg ebben a filmben. Tehát itt a, a csaj is olyan dolgot csinál már a film során, amiért már legalább ötször le kellett volna csukni őt, és soha senki nem Tett feljelentést, vagy akármi. Tehát konkrétan beleharap emberekbe, úgyhogy hiányzik már onnan dolog, és másnap ugyanúgy ott van az órán, meg meg stb. És, és ami, ami ez a, a filmnek a, a marketingje. Tehát itt a Voxban volt egy interjú a, a rendezőnővel, hogy hogy mit szól ehhez, hogy ilyen marketingje volt, hogy emberek elájultak meg, rosszul lettek, és hogy hát ő nem örül ennek, mert hát a nem az, hogy csinál, hogy emberek rosszul legyenek, meg stb. Ehhez képest a film szerintem baromi ügyesen felszállt erre a vonatra, hogy, hogy jaj, nézzétek meg, milyen turva milyen ez a film, és valamilyen utomodon sikerült nekik, mert én is megnéztem ezt a szart, és aztán Vég megnéztem is, és annyira műmájer az egész, tehát itt soha, egy pillanatban nem láttam olyat, hogy, hogy azt mondanám, hogy hú, hát ezt nem láttam a legalább egy Walking Dead-be, tehát ott a régi Walking Dead-ben tegyük hozzá, tehát ott a, a zombék, ahogy nem tudom, én esznek másból, meg, meg ilyenek, simán ö, sokkal horrorisztikusabb volt, mint itt, ö, tehát tényleg, ez szerintem egy nagy bluff volt ez az egész uh, rosszulétes dolog. A filmben is van egy ilyen ilyen uh, túlzott hedonizmus így gyakorlatilag, hogy, hogy mindenki ilyen, ilyen baromi liberális, tehát hogy a, a, a, a, a lehet, hogy ez, ez csak az én fejemben tűnik része. Igen, nyilván, de hogy mondjam, tehát amikor a, a testvér gyantázza a másiknak a, a, a pináját, meg nem tudom, félmeztelenül buliznak a csajok, meg, meg ilyenek, így, meg, meg van egy ilyen meleg srác is, aki gyakorlatilag ö, más sem zavartatva csinálja ott a... a, a, a hát a bullet, hogy mondjam, most nem akarok túlságosan részletekre menni, de nem tudom, tehát ez, ez, ez a stílus egész, egyszerűen annyira francia volt az egész, hogy ha, ha nem tudtam mondani, hogy francia film, akkor is rájövök. És pont ezt nem szeretem egyébként a francia filmekben, uh -huh. ami itt tökéletesen tökéletesen volt megint illusztrálva. A film vége is ilyen, ilyen ordítóan kiszámítható, tehát ilyen nem tudom, nyilván sok embernél, aki nem néz annyi filmet, lehet, hogy ez, ez egy nagy döbbenet volt, én már elég gyorsan kitaláltam. Ha, ha tényleg valami pozitív most, ki kéne emelnem a filmben, az a, a főszereplő csaj, aki, aki tényleg jó hozta ezt a ezt a karaktert, hogy nem tudja kontrollálni az érzéseit, meg stb. és, és bezabálott hajnalban egy nyert csirke mellett, meg stb. Úgyhogy színészileg egyébként tényleg rendben van az egész, még talán operatőrileg is. Egész egyszerűen a, a film stílusa annyira irritált, tehát karakterestül film idekezett néha úgy tenni, mintha nem venni magát komolyan, néha becsempészett egy-egy poént, ami Ből valami még működött is, ezt nem is akarom elvenni tőle ezt az érdemet, de baromira szenvedtem a film alatt. Tehát ahhoz képest, hogy 90 perces volt, ez is már szerintem, hogy óra után már, már 5 percenként néztem az órámra, hogy jaj, mikor lesz már végre is. És amikor vége volt a filmnek, nem úgy éreztem egyébként hogy a, a teremben, hogy hogyan nagy sikert adott volna a film, szerintem a többi embereknél is pont aki, akik mögöttem ültek, vagy nem tudom, mellettem valahol ültek, velük együtt mentem így a Mertóan, és így elcsíptem pár mónatot, és ők sem voltak elragadtatva. Úgyhogy, hát számomra érthetetlen, én nagyon nem tudom ajánlani. Ilyen rossz filmet nem tudom, mikor láttam talán a... Kávészigaretta. A... Nem, az nem moziba. Nem, a kávészigaretta ennél is rosszabb, de a szegel nem mozi. Hát a Már talán legendás állatok, talán azon szenvedtem vettem mint ah, ez. Á, a... De... The... Grampi Feddi megint kihemelni. Ne, hát ez az egy moslék. Sirin is megmondta a gelgő, úgyhogy... Egyébként még ami eszembe jutott ilyen szatíra, ami guztustalanságokat úgy tud, tök jól tud ábrázolni, az az amerikai pszichó. Hogy akkor ez, ez semmit se csinált jól, amit az amerikai pszichó igen. az elmondásod alapján. Hogy az volt hasonló, hogy ilyen szatíra és a főszereplő ilyen. Egészen elborult de valahogy mindenki elnézi neki, meg mindenki, mintha teljesen normális lenne, amit csinál, és csak neked nézőnek tűnik úgy, hogy ez a csábon nem normális. Ö... Meg, nem tudom, lehet, hogy rossz a, a, a hasonlat, de... Valahol helytáll a hasonlat, de az amerikai pszichóban szerintem az a különbség, hogy szerintem a szimbolizmus sokkal Sokkal egyszerűbb. Jó, én arra vagy... akartam mondani, hogy az akkor ezek szerint egy jobb film. Tehát az, jó, hát az, hogy már úgy jó, persze, hogy jobb film, csak hogy ez. Tehát, hogy ez is valami olyasmit akart, mint az amerikai pszichóra. Ezt próbálom itt kinyögni, csak nagyon Ö... sikerülni. Hogy valami ilyesmi. Fogjuk rá, fogjuk rá. De. De az amerikai pszichónak annyivas több érdeme van, tehát ott, ott, Jó, a, ott az, a, az a közeg, ami nem úgy reagálta, hogy a, a néző, azt szerintem ő magában is sokkal sokat mondóbb volt. Uh -huh. igen, uh, igen. És, és aki nem volt benne abban a közegben, az, az viszont úgy reagált, mint a néző, ha, ha jók az emlékeim. Tehát ott a végén ott, ott lecsukják, nem? Vagy? nem? Nem. Hát a végén nyitva van, hagyva a vége. Aha. Jó, mindegy, de ott azért... Ö... Ott meg tudta, fel tudta építeni ezt a groteszk világot. Igen. Ha nem is olyan látványosan, mint mondjuk a Delicatessen, de, de megvolt ez a maga világa, amin belül igen. más szabályok vannak, ami akkor ezek szerintenek a nyersnek nem sikerült, hanem úgy nézed, mint egy, egy ilyen csaj, egy normális világ, világban, ahol mindenki úgy reagál, ahogy senki a világon nem reagál. Igen, igen, igen. Aha és úgy, úgy, hogy a környezet ugyanakkor meg reális tűnik nem tudom, tényleg nagyon örültem volna ha van egy ellenpólus, akivel most baromi jót vitáztam volna Én kicsit meg nehéz hát nem tudom ott pothelyzetbe kerültünk szerintem idő után meg lehet nézni a Smoking Barrels nyers kritikájánál ott, ott voltak a kommentárok én elfogadom egyébként, ha embereknek tetszik, én tökre iridlem őket, nekem valami nagy szenvedés volt az egész, úgyhogy én speciál nagyon megbántam, hogy kaptam erre a filmre, egyet. egy nappal később akarnám megvenni, akkor nem kaptam volna már, és hm. akkor lehet, hogy egy boldogabb ember vagyok. Hát vagy csak dugd ja. homok alá a fejedet, és akkor megvan oldani. De? Igen, nem feltétlenül jó ötlet a homok alá dugni a fejem, mert ott lehetnek <laughs> dolgok, de, nyers dolgok. Hát utána nyers dolgok lesznek, igen. -hát. A na Gergő is látta a homok alatt című filmet. De nem a homok alatt láttam. <laughs> Haha. Bocsánat. Mi van ma vele egy <Sz> <Sz> hát, a Black Sheep szerepét. Nem, nem, nem tudom. Csak nyugodtan legalább pizza. Egész nap csak pizzát meg kólán éltem úgy, hogy lehet, hogy most cukor sem van. Black sheep tel láttad ezt a filmet? Nem, én Bye Bye ment néztem, ne szóljatok. <Sz> ja, igen, igen. <Sz> igen. Bocsánat. <Sz> ja, igen, igen. Mi igen, volt rá a rá másik film tudod. még? Az 1945 is, nem? Hogy válaszolta, hogy vagy azt nézed, vagy a Bye Bye Man. És akkor a helyett Bye Bye ment néztem. Ne ítélj. Ez legyen egy ilyen visszatérő poén időnre a Blackship, hogy akármire kérdezzük, hogy láttad de akkor nem mert Bye Bye man ha, ha csak nem lesz, hogy még, még rosszabb. Nem Jó. Nem, nem lehet, nem lehet, el elvitt a Bye Bye <tos> De egyébként a haverok között ez már hetek óta megy nálunk, tehát ebben már nagyon profi vagyok, szóval... Most már nem újdonság, hogy ezzel voltunk folyamatosan. Nem, abszolút. Ott van érzem magam. Nem egyébként érdekel ez a film is, ezt is meg fogom nézni. Ezt már egy... Volt az a Dán, vagy nem is tudom milyen film, egy háborús film, az oszkáron is jelölték, azt hiszem, hogy talán... Ez volt az. De nem, ezt előtte, sajó fia mellett volt. De ez a Saulfiával fiával volt? Vagy nem? nem, nem 2017-ben az idén ez volt. Ez idén gyere. volt. Aha. Ott is volt egy hasonló háborús film, és emlékszem, hogy ott mondták sokan ezt a homok alattot, hogy az egy jobb film, és nem értik, hogy miért nem azt jelölték Dániából, és nem ezt. És már akkor utána akartam nézni, de akkor még ez beszerezhetetlen volt. Úgyhogy egy ideje, már, ideje már érdekel ez a film, csak időm nem maradt már rá. Na, majd de, most meghozzuk a kedved. De, de biztos meg fogom ezt is nézni. Na, a homok alatt az, idén, az idei oscar a legjobb idegennyelvű filmeknél ö, volt jelölve, sajnos nem nyerte meg. Ö, az Oszkár átadón adtak ilyen kis rövid krippeket a filmekből, is, már ott abban a és 8,5 másodperzben nagyon felketett az érdeklődésemet. Úgyhogy megnéztem, és rád dumáltam Gergőt, hogy nézd meg te is az adásig, amit, aminek nagyon örülök, hogy meg is nézte időközben. Gergő, akkor mondd el, hogy miről szólt ez a film. Miről szólt ez a film. Így előfordulhat, hogy Debreze pontos a, a tartalom leírása, mert hogy ugye a film az dánul meg, gonom németül beszél. Inkább németül. Ezt, inkább németül. És angol felirattal néztem, tehát lehet, hogy elveszette ez meg az. Az volt a lényeg, hogy itt is, hát 1945-ben járunk amúgy, hogyha jól értelmeztem. Igen. Háború után, ugye Dánielkor már öt éve volt megszállva a németek által, és ugye véget ért a világháború, és ugye a német csapatokat kivonták ugye egyes európai országokból, Viszont, ugye a, a Dán-tengerpart, tehát ott egy rohadt meg tengerparti szakasz van, ez szinte végig le volt aknázva. Tehát itt egy ilyen kétmilliós ö, nagyságrendű taposóakna volt elásva a partokon. És ugye ennek, ezeknek a felszedési eltávolítására német katonákat vezényeltek ki. Tehát gondolom ez így benne volt így a, a békeszerződésekben, hogy akkor ugye, tehát ezeket a, az aknákat ugye majd német katonákkal fogják összeszeretni. És Egyébként az... ez, ez egy olyan info, hogy ez illegális volt. Hát ezt tehát a had... Genfi egyezményben hogy... benne van, hogy ilyen testi épséget veszélyeztető dolgokra nem lehet. Hadi foglyokat, így van. Felhasználni. Így van, és tehát egy, egy ilyen csoportról szól ez a film, 14 darab ilyen fiatalról, tehát ezek konkrétan. Talán egy, egy volt a háborúban ténylegesen. A többi hát az ilyen, mind Hitler, Igen, igen. Tehát a többi az meg mind teljesen új volt, tehát valószínűleg azok még csatákba se vettek rész soha. És őket vezélik ide ki, és bekerülnek egy német, vagy hát egy dán, ilyen tíz, gondolom, hogy dán volt az a faza, mert igen, igen. volt az, pontosan kimondva, mert De ugye a, a ruha, ami meg rajta volt, az meg ugye angolul voltak a szövegek. Tehát azért uh... nem tudta, hogy Airboard volt ráírva, meg mit tudom én, hát ezek angol szövegek voltak. És nem tudom, hogy egy, egy tánkatonának miért vannak ilyen felvarásai. Hát Mert, mert ott uh, angol fennhatósága alá került És az akkor a... de nem eru, vagy nem az nemzetének a színeiben van ilyenkor, vagy nem, nem az adja az ilyenkor. Garantáltan dám volt, mert ugye emlékszel a film elején is volt az, hogy az egyik. Igen. ott mennek sorba, és vagy az egyik az német Házi a... Igen. Igen, mő, is... de Ja... És e, tehát ugye alá kivezénik és hát ugye, tehát a, ugye a dának borzasztan gyűrölik, ugye ezeket a német katonákat, ugye mindegyiket. És ugye nem azért, mert hogy rájuk haragszanak, hanem azért, mert németek. Tehát nem, nem az egyénnel van itt probléma, hanem az, hogy, hogy, hogy őket milyen országból vezényelték ki. Tehát itt konkrétan tehát mind megverik őket, lehugyozzák őket, megköpködik őket, nem adnak nekik enni. Tehát ez a tehát borzasztó nagy terror alatt van ezek a fiatal srácok, és miközben tényleg ezek a eséllyel semmit nem csináltak, csak annyi a bűnük, hogy németek. És besorozták őket, és ők vannak kivezényelve egy ilyen nagyobb partszakaszra, és itt egy, hát jól amikor 45 ezer aknát kell összeszedniük. Ez egy kb. ilyen négy hónapos időszakra szólna. És tulajdonképpen a film erről szól, hogy a, a kollektív büntetésről, hogy egy népcsoportot vagy egy egész generációt kell büntetni bizonyos bűnökért, amikhez tulajdonképpen jövés, semmi közük nincsen. É. És... Um tulajdonképpen tehát tényleg itt a betanításukról van szó, és tényleg látszik, hogy nem érdekli a kiképzőket, hogy mi van ezekkel a német srácokkal, mert hogy, hát németek persze, a németek rakták le az aknákat, akkor szedjék is össze, és hogy persze ezzel azonosítani kell őket, és hát... Hát ez a küldetésük, hogy egy igen. egész partszakaszt meg kell tisztítani, ha megtisztítják, akkor hazamehetnek. Akkor elvileg hazengedik őket, és tényleg ezt a folyamatot mutatja be a film, és nyilván hát itt a, a, egy, egy tanyán, egy ilyen tegerparti tanyán vannak ezek elszállásolva, ami egy, egy dán nőnek, és a, egy dán nő és a lánya élott és akkor ezeknek fizet itt a dán kormány elvileg, hogy akkor itt elszállásolja ezeket a katonákat, megetesse őket. Na most... A szállást, az kapnak egy ilyen kis rozog a viskót, kaját, azt abszolút nem. Ö, tehát innen is látszik, hogy tényleg egy abszor, abszolút ö, borzasztó körülmények között vannak ezek a srácok, és egy nagyon-nagyon nehéz munkát végeznek, vagyis hát egy nem is nehéz, nagyon veszélyes munkát végeznek, mert azért ezek tényleg taposóak meg. És hogyha egyszer ott valamit félrenyúlszod, az baszhatod, a Legjobb esetben is a karodat elveszted, a legrosszabban meg, tehát vége. É. És vagy ez ez hát, tényleg, ez... inkább az a legjobb eset, hogyha meghalsz benne Igen. az aknáktól. Hm. És a legrosszabb pedig, hogyha a karodat, lábodat, elviszi. Igen, hát itt, itt hát ezt kell elképzelni, hogy az egy dolog, hogy 8 órát, vagy nem tudom, 10 órát kell aknákat hatástalanítaniuk. De ez egy olyan meló, hogy, hogy mindig rohadt. Tehát ezt, ezt nem lehet rutinból csinálni, és Ha hanem itt mindig rohadtul vigyáznod kell. És tényleg mert... ilyen kis, kis ceruzákkal, vagy szúrkálják, ilyen kis szúrkálják a szúrkálják, egy kis a szúrkáják az izét a homokot, és így egyesével, három centinként így bele kell szúrni a homokba, hogy na akkor megvan-e, hogy koppan ne Jajon. a bot, vagy a, a, ugye ez a, ez a rúd, és akkor utána el lehet kezdeni kiásogatni, és akkor imádkozz, hogy megint csak ne a közepén érincs meg, hogy Jajon. benne durranyjon a dolog. És ahogy láttam, amúgy nem egy sebészet, tehát amúgy nem. egy pici kézügyessége meg lehet csinálni, hogyha ez tényleg autentikus vagy Gondolom, hogy nem lehet sokkal bonyolultabb. De most nyilván ez egy film, itt nem, nem ezen kell rugózni. De ah, tehát azok a jeletek, amikor telegít az aknákkal szaroztak, kegyetlen feszült volt. Tehát így, hát főleg az elején, tehát uh, az kb. Az egyszer, egyszer mutatják meg nekik, mit kell csinálni, uh -huh. és utána mindegyik kap egyet, és uh, Hát ez bunkerben. a próba tulajdonképpen. Igen. Beküldik őket egy ilyen kis kockába, ott így le van rakva tíz darab hobogzság, és akkor adnak a közepén szedjétek szét. Olyan. És tehát ott is így lát, ez a szerencsékletnek meg az arcán, és akkor valamelyik nem mer hozzáérni, valamelyik teljesen itt le van lassulva, van, van aki meg próbál minél hamarabb túlesni rajta. Tehát Adrém nagyon agyrém feszült végig, volt. Agyrém végignézni amúgy az egészet. És, és, és, és amúgy a színészek, azok mind rohadt jók voltak. Tehát így szerintem a, a kiképző is, vagy hát a, ez a dán fazon, és tényleg látszott rajta, hogy, hogy ő is rettenetesen be van szarva, de nem engedheti meg magának azt, hogy gyengének tűnjön, mert akkor tényleg ezek a srácok, ezek meg aztán tehát szétszélednek. Uh -huh. Mert őnek meg nem volt motivációjuk arra, hogy ők ezt normálisan akarják csinálni, azon kívül, hogy haza akarnak menni. Azok, akik meg nem voltak szarva, meg voltak alázó, vagy minden és. És ugye, tehát egy kicsit mérges is volt, a Fred éül, ezt megnéztem, hogy miért kell vele ilyet nézetni? Mert hogy tényleg egy annyira szörnyű dolgot mutatott be, és nagyon aktuális, amúgy a film. Tehát az, hogy té tényleg, hogy egész népeket gyűlölünk mostanában. Tehát tényleg ez az áldott gyűlöletkampány, és nem csak itt Magyarországról, az egész világról beszélek. Hogy tényleg ránéznek valakire, és akkor na, akkor ez, ez, ez nem erőszakoló, ez terrorista, ez pedofil, ez mit tudom én, ez, ez zsidó, ez mindenkit ki akar forgatni, és tényleg hogy egész népcsoportokat képesek vagyunk meg, megbélyegezni, miközben jó eséllyel, tehát itt az egyént azonosítod a, a közösséggel. Miközben mm -hmm. a, ez, a, ez a fér, ez a, ez a rosszul gyűlölet ennél károsabb dologta nem is létezik szerint a modern társadalomban, sőt, a régi társadalmakban se létezett ilyen. Hogy, hogy, és ez, ez a gyűlölet, ez, ez, ez életeket tönkre, és tényleg sokszor nem, nem is tehet róla. Tényleg gyűlöld azt az embert, aki, aki megüt, megüti a feleségét, aki megveri a feleségét, aki megerőszakol valakit, aki, aki Elnyom egy másik embert, aki folyamatosan megveri fizikailag erőszakot, vagy fizikai erőszakot alkalmaz rajta, lelkileg terrorizálja az embereket. Tényleg azokat gyűlölni kell, azokat ki kell rekeszteni, és távol kell őket tartani a társadalomtól. De ezek, most ezek a srácok, tényleg ez a, ez a 14 darab fiatal némes srácoknál, akiknek tényleg csak az volt az egyre egy bűnük, hogy németek, Hát ott volt ez az ikerpár, aki, aki, ki sem nézem, hogy valaha egyetlen meg tudná húzni a ravaszt, Tehát hát, ezek a srácok, ezek fiatalabbak voltak, mint én? Hát, hát, hát jó volt. Hát, hát, hát, hát, 18-19 az... éves... Jó, jó lehet, hogy 18 volt a legidősebb, akkor inkább, ja, jól, te mondod aján. jól. És szörnyű volt nézni. De, de borzasztóan működött amúgy a film. Aján. Úgyhogy tényleg barom érdekes, nagyon feszült pillanatokkal terén nagyon drámai pillanatok is vannak benne tehát ott a aknák terén is azért vannak még meglepetések és itt nem csak arra kell gondolni hogy valaki könnyelmű és, és aztán nem tudom én benéz egy aknát hogy valami, hanem itt tényleg azért vannak változatos változatos dolgok és filmvége is nekem nagyon tetszett úgyhogy én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem ez nyerte végül az Oscárt. De. Ha Hanem ha, ha a következő film, az Ügyfél, amit azért néztem meg, mert úgy voltam vele, hogy a rohadt ez a homok alatt ilyen jó volt, akkor milyen lehet az, ami, ami még ennél is jobb. És aztán rá kellett jönnöm, hogy hát nem feltétlenül jobb ennél, csak a, a Trumpnak köszönhetően most neki kellett adni a díjat. Mondom hát ezt úgy, a... hogy. Igen. Tehát akkor se a homok alatt nyert volna valószínűleg, ha nincs ez a trampos, Szti, a Tony Erdman. Hát, na az hát annak Feti, de volna. Félnek. Hát <laughs> még én, ú, nagyon, a legjobb. Hát azt mondták a tuti esélyesnek. Én hát sem igazából, tehát akkor már inkább ezer adnám az ügyfélnek. Jó, eh, nyilván, igen, de... Hát jó, hát igen, igen, idén nagyon érdekes volt ez a az a kategória. Azt tény. <gül> jó. Egyébként, Úgyhogy, bocsánat, Egy igen? háború, az volt a filmcíme az utána néztem. A Én is megnéztem másik, amúgy. <gül> ja igen, a másik Dán film Egy háború, az egy, egy jó film egyébként. És abban is a Bató volt a főszereplő, vagy aki, aki a Ghost in the Sheldon volt. Hú, az tényleg. Azt nem is tudom. Ah, ah. Á, na jó. Én is csak most láttam amúgy. De. Most esik, hogy mondod, igen, tényleg. Perfect. jó ja. van ügyfél. Passza. Az ügyfél, igen. Ezt Gergőt nem láttad? Nem láttam, nem találtam sehol, őszintén szólva. Elég így próbáltam beszerezni innen-onnan, de a csatornán kiapadtak. No, de Black sheep taláttad. Biztos, én letöltöttem az utolsó darabot, és így már nem maradt. <gül> nem igen, ment a mozikban is, tehát az a kevés film volt itt az, ebben a kategóriában, ami, ami meg is jelent itt. Én nem is akartam rá menni, de aztán valami közben jött. Te emlékszem, hogy kinéztem ezt? A, a Bye együtt, Bye <gül> ja, ja, ja, a Bye Bye <gül> Bocsára, ez a Aluli volt. A Bye Bye Man a Luli volt. <gül> bye -bye menet, volt. Uh, úgyhogy én is most néztem, igazából angol felirattal néztem én is, úgyhogy uh -huh. volt pár rész, ami nem volt annyira uh, 100 százalékig tiszta. Illetve majd, ha már kibeszéltük a filmet, akkor, akkor majd egy dolog, ami most tűnt csak föl, hogy így eltelt már egy jó pár nap ugye, a film után, azt majd elmondom. Jó, tehát az ügyfél, hogy mondtam, ez nyerte idén a legjobb idegennyelvű Oscar Oszkár díjat, Aszhar Farhadi iráni rendezőnek az új filmje, és hát ahogy mondtam, erősen az érzésem, hogy a Trump féle beutazási miatt, ez kapta a politikai üzenet miatt a voksokat, Um, mindegy, igazából ez is egy jó film, tehát nem arról van szó, csak azért jobb lett volna szerintem ez a tiszta lappal indul mindegyik film, de hát jó lenne, mindegy... ha így működnének ezek a dolgok maradjunk. Igen, hát ez, ez sajnos uh, már jó ideje nem így megy, de akkor az ügyfél szól, ez egy uh, ahogy mondtam iráni film te, uh, Teheránban is játszódik, ahol egy fiatal házas pár így gyakorlatilag, akik színházban tevékenykednek, illetve a férfi, a férje az még tanár is, és hát ők egy olyan házban laknak, ahol valami statikai probléma adódik, ott nem tudom, valami építkezés van a szomszédban, és ott nem tudom, elszúrnak valamit, és így megrodjan a ház, és gyorsan ki kell költöznünk valahová, és Találnak egy ilyen albérletet, ilyen ideigleneset, ahová beköltöznek, és hát mindenféle körülmények köszönhetően, igazából, de a, a feleség egyedül maradt otthon a lakásban, és egyszer csak hát megerőszakolják a saját otthonában. És hát a filmnek ez a tematikája, hogy hogyan birkózik meg ez a nő ebben a, ebben az országban, ahogy gyakorlatilag így a, az áldozat, főleg ha nő nem tud, magát. Igen, tehát ott nem, nem mert feljelentést tenni, mert minek, és ott az áldozat nem tud úgy, nem tudja úgy megvédeni magát, ahogy mondjuk egy nyugati országban tenni azt nagy valószínűséggel, és ez is a témában egy, egy örök konfliktus, hogy a, a férj mondja, hogy menjünk rendőrségre meg ilyenek, és hát igen, hogy hogy, hogy birkózik meg ezzel az állapottal is a nő és aztán hát ki, kiderülnek dolgok a, a film során hogy ki lehetett ez a megerőszakoló ugyebár, ahogy mondtam, rendőrséget nem értesítik végül, és akkor a férj az hát ugye elkezd nyomozni, hogy, hogy mi lehetett itt a háttérben és akkor hát, kiderülnek fordulatok amikor most nem megyek bele de vannak ebben is nagyon feszült pillanatok meglepően nyugatias volt szerintem a film, nem tudom, és így érezte, de én azt hittem, hogy sokkal sokkal elvontabb lesz, Hát amiket hallani mindig Iránról, ahhoz képest kifezetten kellemes megvetés láttál már amúgy ilyen iráni filmet hát láttam filmet, ami Iránban játszódott, de nem feltétlenül iráni volt, lehet, hogy itt mindenféle rossz stereotípiát dobtak be illetve van egy barátom, aki Iránban élt egy ideig, és ő egyébként tökre azt mondta, hogy, hogy sokkal nyugatíjasabb, mint gondoljuk, de hát az ember mégiscsak hogy mondjam, bedül ezeknek a stereotípiáknak? hát de, mivel más nem nagyon van tehát hát nem nagyon van, tehát, igen igen. Ha, nagyon, ha nagyon akar, nyilván ö, láthat dolgokat. Ö, de, de, irányról, itt, de hát a legtöbb ember nem feltétlenül akar. Most nem feltétlenül íráról, akármelyik olyan országban, ami mondjuk érdekel, miért nézegetné. Igen, és, és egyébként nagyon üdítő ezeket nézni. Tehát mindig egy olyan országban élni filmeket, ahonnan nem nézni egyébként, mert itt kicsit kiszámíthatatlan a film. Tehát uh -huh. itt nem, nem tudod, hogy ami itt hol mondjuk standard, és nem tudom, hogy magyar filmben mindig kell rakni egy pucérnőt, Igen. akkor az irániban mi a standard? És ez neked lehet, hogy valami teljesen új. És ez, ami a filmben szerintem végig egy, egy nagyon izgalmas tényező volt. Öh, úgyhogy igazából szerintem a film az, az öh, egy érdekes tematikát öh, dolgozott le folyamatosan, és a karakterek nagyon nagyon érdekesek voltak, a, a színészek is, a, a nőt, aki, aki ugyebár az áldozat volt, ővele néha voltak bajaim, mert ez, ez lehet, hogy megint egy ilyen kulturális tényező, de engem kicsit irítált, hogy mindig a, a férjtől várt valami megoldást, amint az felajánlott valamit, akkor ő leblokkolt. Igen, ezt tényleg ezt csinálta. És, és egy idő után már így idegesített, és a férj is néha már kezdett kicsit ingerült lenni vele, hogy, hogy jó, akkor most mit akarsz tőle? Megné? De egyébként ez egy olyan dolog, ami tehát ilyen van, szóval lehet, hogy ő tudom, egyszerűen tudom. egy ilyen ember, és, és azért világos, igen. Szóval lehet, hogy ezt csak szimplán emberibbé akarták tenni ezzel a karakterrel. Igen, csak néha kicsit ellent magának. Tehát a Az végén, biztos. amikor a férj megcselekedett, akkor meg ő blokkolta, hogy meg ne csináld. Tehát igen, ez, ez, a, ez a kis kontraszt egy kicsit uh, fárasztó volt helyenként, de, de összességében egyébként tényleg egy, egy, egy érdekes film, egy, egy jó történettel, de azért nem egy homok alatt szint volt nálam. Úgyhogy hogy a Black Sheep, hogy te... Én még ö... a végét emelném ki. Tehát egy a filmnek a második fellevőnyük, az utolsó olyan 30-40 perc, az szerintem baromi jó. Igen. Amikor már megtörténik ugye a szembesítés, és azután... Tehát az, az egy ilyen... Meg az addig, mire, mire addig eljutott, eljutnak, az valahogy így képzeli el az ember, hogyha neki kéne megoldania egy ilyen dolgot. Az valahogy így zajlana. Tehát valahogy volt egy ilyen iszonyú reális... realis atmoszférája az egésznek ez nekem nagyon tetszett. Hát nem egy bosszúvágy Nem. <gül> no. Nem te tényleg nagyon-nagyon jó nekem a vége is tetszett igazából. Tehát az az örlődés, ami ott minden egyes szereplőben van. Ajum. És az hogy nem mondták ki konkrétan, hogy most például a nő miért csinálja azt, amit csinál. Azért mert megesett a szíve, az áldozatom vagy azért mert még mindig a szégyen miatt. Tehát nagyon érdekes volt ezt úgy nézni, hogy nyugat, tehát nyugati szemmel nézem, de próbálok belehelyezkedni abba a világba. Ez egy nagyon uh -huh. érdekes élmény volt, ez a film. Nekem egyébként nagyon tetszett a film, amikor néztem, és az egyetlen bajom vele, ami így most esett le, ahogy így próbáltam összerakni a gondolataimat, hogy annyira nem maradt meg bennem ez a film valahogy. Tehát így most így erőteljesen kellett gondolkodnom, hogy basszus, mi is volt a vége a filmnek. Hogy is volt? Pedig nem az volt, hogy háttérzajként néztem meg. Hát uh -huh. nyelven nyelven néztem angol feliratot, tehát akartam volna, se tudtam volna hát és nézni. Mondjuk sokszor angolul beszéltek. Ez, ez nem annyira ilyen... sokszor. Mikor. Uh, nem Egyszer tudom, készen nekem... idézett a, a fickó adnak a srácnak, tudod, az a fiatal ki, a kisgyereknek, de nem tudom. Uh, nem tudom, ilyen, ilyen angol kifejezéseket használtak, nem, nem tudom, all right, meg ilyenek. Tehát nem. így, így... Tökre meglepődtem, hogy Én azt leszes. hittem, hogy a, a gyűlölt ö, angol nyelv, meg ilyenek ott kicsit Hát nagyobb. egy nyugatiasabb irányba, tehát gondolom ezzel is azt tehát hogy Irán akkor ezek szerint nyugatiasabb, mint az ember inni, és akkor ez is benne van már, hogy azért már nem annyira gyűlölik. Hát lehet, nem tudom. Csak bizonyos dolgokban maradtak nagyon ö, ö, konzervatívak. Uh -huh. Kicsit a musztánk jutott róla eszembe, ahol ugyanez volt, hogy egy abszolút nyugati az az Aha. török film, de az hogy nyugati kis falu, minden tekintetben nyugati, kivéve egy dolgot, amiről ugye a film szólt, amiben a létező legkonzervatívabb, tehát ami hasonló volt itt is. E, nagyon érdekes volt nekem, tényleg tehát annyira nagyon nem maradt meg belőle sok minden, tehát így a, uh -huh. bármennyire is élveztem megnézni, e, így az elmondások alapján a homok alatt nekem is jobbnak tűnik, aztán tényleg lehet, hogy nem, de nem arról van uh -huh. szó, de az biztos, hogy kedvet kaptam a Nader és ami ugye ugyanennek a rendezőnek az Oscar Díjas filmje, 2010-ből talán, vagy valamikor akkor. 11-es film, azt 11 megnézi, mert ez igen. a következő ja, igen, igen, igen. Ez az, az utolsó erre. kör, ja. de, de ahhoz például kedvet kaptam, mert rendezésileg szerintem nagyon toppon van a film. Hát a nyitó jelenet az milyen zseniális már az az összedőlő házzal. Amikor uh -huh. a végén jutsz el az ablakig, és látod, hogy ott vannak a bulldozerek. Hát az valami elképesztő volt. Nagyon-nagyon tetszett. E, illetve, amit még nem igazán értettem, hogy miért majd ügyfél a magyar címet, tehát ők a, a Death, Death of Usailment adják elő a színházban, ugye? Onnan uh -huh. van az angol cím, a Salesman, az nem az ügynök halála? Tehát lehet, hogy én vagyok alulműve, de az, a Death of salesman, az nem az ügynök halála? Ö, És de. akkor a film címe, az nem ügynök kéne, hogy legyen ügyfél helyett? Ez már csak ilyen apróság, a hát, filmen nem változtat csak. Szerintem az lett volna ez, nem? Tehát a már az, az ügynök. De ez, ez bennem is felmerült, hogy. angoló értem. A... Angolul volt ott, tehát a, a színpadon is a kiírás. Igen, ott is angol voltak. volt. Ja, hát ja. onnan jöttem rá, hogy ez az ügynök halála. Tehát nem mindegy, ez apróság, nem, nem, nem ezen múlik, hogy milyen a film. Érdekesség. Tehát szerintem inkább érdekes, mint olyan igazán emlékezetes a film. Uh -huh, uh -huh. De meg lehet. De érdemes szerintem egyszer megnézni, mert amúgy abszolút fogyaszható nyugati szemmel is. Igen. Megmondom, jó. az utolsó 30-40 perc az úgy, az úgy bitangerős. Igen, az a, az a csúcs. Ja. Mondjuk ki, még annyi, kicsit hosszú ez is. Tehát Igen, két órás. Rövidebb. Igen, jó. Jó. Na, Na szóval az ügyfél... Sokkal rövidebb film következik. Jó, ez az első? Egyébként, ha Minden igaz, amit mindhárman láttunk, tehát így most kicsit elcsúsztunk itt. A... Ez az első olyan amúgy most De, most, adán, van. de most három jön egymás után. Uh, na, legalább. Na, Gergő, ez a te területed, miért nevezettel ezt megölünk? Mert. Tehát a, a filmről beszélni fogunk, ez a Daria Scandi című film. Nem régen jelent meg, tehát ez egy egészen friss film egy ilyen horroros jellegű filmet kell elképzelni, amiben a történet egy, hát itt is tulajdonképpen egy ház körül, tehát ugye a ház itt, itt is a, a központi helyszín, amit megvesz egy család, itt ebben van egy ilyen, hát egy ilyen nagy betárhajongó fazon, aki amúgy mellette ilyen művészélek, tehát fe, festményeket készít hogy egész jókat, és a családjával oda költözik, a nevelt lányával, szerintem az nem az ő lánya, hogyha jól emlékszem. Ö, sz Konkrétan szerintem, nem el, de szerintem az övé a film elején azt mondja a Csajnak, hogy jól moder, de ugyanakkor a lány többször azt mondja neki, hogy dead. Tehát... Hát, az, de hát az most ez nem jelent semmit. Szerintem szerintem nem az ő voltam volt amúgy. De mindegy, ez részletkérdés, ez az a lényeg, mert a kapcsolat az ugyanolyan erős, tehát ugye nem, nem ezt boncolgatták, hogy most igazi, vagy nem igazi, stb. És ugye hát a feleségével mert az viszont a felesége volt az a nő, uh -huh. beköltöznek ebbe az új házba, és hát, hát itt korábban történt egy gyilkosság. Itt lakott régebben egy fazon, aki megölte a családját talán, tehát az anyját, meg az apját, hogyha jól emlékszem. Tehát itt két, két szüleit Hát ilyen nagy, nagy darab, ilyen gyengelmélyi fazont kell elképzelni, amúgy biztos, hogy már látta mindenki legalább egy vagy két helyen, mert ez tipikusan az a, az a színész, az a Prude Taylor Rince, hogy legalább egyszer vagy kétszer látad. Ha más uh -huh. nem, a Walking Deadben ő volt ugye Otis, akit ugye meg a sején, meg hát tényleg, hogyha valami a sorozatot, akkor egyszer legalább találkoztál vele. És hát láthatóan zavar, gyengelmély a fazon, és hát, folyamatosan hangokat hall, ami szerint hogy kurva ijesztő. Tehát így, ahogy így bejátszák, így bekeverik ugye a képen néha ezeket a hangokat, amiket hall. Én, én azt hittem, hogy magyarul beszél amúgy. <gül> <gül> <gül> Kiírtam? Tori És ezt, ezt így egymás után, és egyébként ez is ilyen, a film elején még para de amikor kb. minden jelenetében ez van, <gül> már idő után úgy éreztem, hogy oké, okay, felfogtuk. De... nem tudom, nekem ez nagyon adta. Ne, nagyon para volt szerintem is. Tehát így ez itt csinálta a feszültséget a filmben. És akkor ez a fazon ugye így el is menekült otthorojba, ami motelben élt, és ö, Ugye így jön be a filmnek a másik egyik legerősebb pontja, ami miatt igazából mertem is ajánlani, hogy kurva jó metálzerélje van ugye a filmnek. Tehát így, ugye egyrészt ugye egyrészt is számokat, meg így a maga, meg a, az aláfestő zene is. Tehát a, ami tényleg ilyen háttérzene, az mind-mind ilyen több király kisiző metálza, amiket én annyira nem. Én nem rajongok. Ezt is, hogy. So, te so is sem hagy... ezért. És teljesen igazat van úgy és tök jogos, de valamiért tetszett. Nem, a hangulatot az kurva jól adta. És nekem főleg emiatt tetszett a film, ugye, hogy ugye, hát ugye. Hallják ezeket a hangokat ugye a férfiak, tehát ugye itt tényleg a két ilyen fontosabb férfi szereplő hallja ezeket a hangokat. És ugye ez készíteti őket ilyen teljesen ilyen nemvilági gondolatokra. És ez hozzájárult ez a zene, ez a suttogás folyamatos, ez a nagyon sötét képi világ, azok a rohatjobb festmények, amiket a csávó készített, Aha. és az, hogy így teljesen, teljesen elhidegül a csalától, ahhoz képest, hogy meg akarja őket védeni, és vigyázni akar rájuk, de egyszerűen így teljesen elveszti a fonalat sokszor. És annyira nyugtalanító volt az egész filmnek a hangulata, hogy, hogy egyszerűen nem engedett el. Tehát így, így elkapta a torkomat a film, és így, így szorította az 1 óra 19 perces játékidő alatt, és egyszerűen nem engedett belőle, nem volt egy nyugodt pillanat szerintem, a filmben miután úgy beköltöztek a házba. És külön ki kell emelnem azt a jelentet, amikor a kislány felébred az ágyában, tudjátok, hogy miről beszélek. Uh -huh. Na hát én ott így elkezdte így kiamáltani, hogy bozd meg, tehát az, a, az, az annyira para volt, annyira ijesztő volt, legalábbis nekem, hogy, hogy, hogy, hogy a, a, az otthon biztonságát így kibírják forgatni. Hogy volt, hogy úristen, jó, én ezt a filmet szerettem Mostantól ebben történhet akármi, én ezt most már szeretni fogom. És a színészek azok szerintem mind nagyon jók voltak, a csávó is, tehát, a, a, tehát ugye a családapa, meg tehát a. Úgy nézett a... ki, mint Pop. Igen, meg, meg <há> volt egy másik fazon, akire nagyon hasonlított, és nem tudtam rájönni, hogy kire. Jézusra vagy, vagy, vagy, vagy ő, vagy, vagy a, a, a, nekem kicsit a... Úristen, hogy hívják a, a, aki a Matthew McCannés filmben Oszkárt nyert? G -G Jared, Jared, leto. Jared Leto. Gerard Szerint leto Szerintem kicsit rá hasonlított Teleg? Az arcszerkezete meg ilyenek, főleg ezzel a hajjal. Egyébként ah. a, a fickorra rákerestem, rohadtul nem ilyen haja van. Abszolút a nem amúgy. De, de, de, de ilyesően jól állt ez a, ez a balmi, tehát ilyen szákás embert, nem tudom mikor látsz. Csupa izom volt az egész, de, de nem, nem látszott rajta, csak amikor így mozgott. Uh, jó. De tényleg jó színészek volt, mert a karakterek is tényleg olyan jó pofák Meg ugye a család, az életet, hogy család. Hát az anyuka egy kicsit kilógott a sorból, de... Hát ő nem volt nem, De amúgy szerette őket az érződött. Igen, tehát tényleg ez szerint egy tök jól fel volt fázolva, és pont ezért működött a filmnek a feszültség része. Meg amikor tényleg így akcióban volt ugye ez a megszállott, kényszeredett ember, tehát én, én, én nagyon izzadott, izzadt olyankor a tenyerem. És ezért mertem ajánlni, mert amúgy Zoli azt például szerintem eldobta volna tőle az agyát, mert nagyon tetszett volna, de nektek is mertem ajánlani, mert úgy tényleg van benne valami. Nem, nem, nem egy olyan hétköznapi hát a, élmény szerint ez a film. Nem egy klasszikus horror, tehát az hát a legjobb nem. szó az a nyugtalanító, amit mondtál is. Meg nagyon feszült, tehát még az a jelenet, amikor... Annyit mondok, menekülés a fürdőszobából. Igen. Hát az valami olyan szinten volt izzaszó és feszült, hogy utána tényleg le kellett zulanyoznom. Tehát az nagyon-nagyon kemény volt. Nagyon hangulatos. Tehát nagyon erős hangulata van. Nekem ez a motyogás, ez, ez működött tehát szerintem ez, ez nagyon jó volt ez a Tauri Dísz azért, amit Freddy is elmondják Tauri Dísz nem, nem fogok tudni álló köszönöm szépen most már erre is ráparáztam Tauri Dísz Igen, és akkor tudod mi lesz hogy mert Freddy mindjárt visszajön a mosdóból ja, úgyhogy Ü... jó, jó film volt Tauri ez Tauri nem Ez majdnem olyan ijesztő, mint a Bye Bye Nem? Uh, igazából ilyen egynek jó kellenes meglehetősen rövid már-már ijesztően rövid egyébként egyébként nem véletlen, hogy ilyen rövid szerintem, tehát nem lehetett volna ez sokáig hát ennél sokkal több nem volt ebben a filmben nem, nem. <gül> tehát én még megkúszáztam még ennyi sem, szerintem én, én nem tudom, kicsit Gergő az utóbbi, a legutóbbi horror tippet, az kicsit jobban bejött az Autopsy of Jane Dawn-nal de az az, az, a, az, az egy, övös, egy jobb film, az egy jó film. Az jobb film, az. film ennél lényegesen. Ez a film, ez, ez kicsit nekem olyan volt, mint hogyha lett volna egy ilyen tök jó ötletük, de nem tudják, hogy mit kezdjenek vele. Tehát így megpróbálták így ilyen, ilyen apró apró jó ötletből, ilyen, ilyen sok mini apró ötletből valami nagy kerek egészt összerakni, és így nem fejlítetlen sikerült mindig. Tehát itt én nem éreztem azt, a, azt az óriási feszültséget itt, amiről ti beszéltetek. Ez, ez, a, ez a fickó, ez a tréningruhás izé, sátán megszállott akárki, aki gyakorlatilag így a, a para teljes egészét ő adta nem tudom, ő, ő egy kevés meglepetést ö, nyújtott így a film során. Tehát ő mindig megjelent, néha gitározott, hogy ne hallja a hangokat. Ö, volt ez a, ez a motyogás, ami őt mindig végig kísérte. Aztán ugye elkezdett a család rászállni, meg ilyenek, és de, de úgy nem tudom, ez a fickó is a, a családapát, aki, aki ugyanúgy meg, nem tudom, megszállta valami egy időn át ebből is valahogy egy, egy ilyen ja, valami jobbat vártam őszintén szóval kicsit tényleg olyan, olyan emityville horror-szerű igen, történések igen. voltak helyenként és, és végig az volt a fejemben, hogy oké, hogy, okay, hogy ez, ez most minden okkal történik és a végén valami rohadt nagy csattanó lesz és ahhoz képest szerintem egyáltalán nem, tehát ott, ott val nagyon ráfért volna még valami a végére a leges legvégén van egy jelenet, amit én nem tudtam teljesen értelmezni. Itt meg is kérdeztem a Gergőtől, hogy szerintem mi volt. Nem tudom, Black sheep a legvégére emlékszel, amikor a... Kimegy a kertben? Vagy a, a, a, igen, igen, igen kertben. ott kimegy a kertben. És, és azt nem én nem teljesen mit vele. értettem, és hát a, a Gergő egy Reddit <gül> cikkhez továbbított, ami hát nem tudom teljesen nem győzött meg azt sem, de még ha, ha ez úgyis lett volna ahogy jött levondi írva, akkor sem mentett volna túl sokat ez, ez a befejezés. Tehát itt valami, valami jobbat vártam, be valami őszintén. De hát 78 perc, tehát hogy mondjam, olyan hogy nem, nem, nem lehet ezzel tévedni. Egynek jó volt, ja. Adtam rá egy hatost, szerintem ennyi, ennyit megért, de is, csak, tehát, mi, mi is bilegsipen úgy hetest adtunk rá, mert tényleg azért így lehettek volna benne nagyobb dolgok, de amit, amit most így nyújtott, én nekem az is elég volt a játék hát Kellemes nézni mm. valójában, ja. de ennyi. Tehát nem, nem, tényleg nem akkora élmény, mint mondjuk a Jane Doe. Tehát a Jane Doe az, az, az, az okosabb, kreatívabb bennél, meg, meg, meg úgy minden szempontból egy picit talán jobb, de, de itt sincsen szégyenkezni való. Meg tényleg nagyon kevés mostanában az ilyen igazán normális horror. E, majd még beszélünk egy ilyenről, de, de szóval, tehát meg kell becsülni amúgy ezeket, mert tényleg már jelenleg sajnos ott tartunk, hogy már akkor is örülünk, hogy egy horror nem szar. Jó. Ja hanem bye bye nem. <gül> Mondjuk. Jó. Na, erre az átvezetése kíváncsi vagyok. Nem És most távozzunk az nem... ajándékboltanát. No. <gül> Na, nem volt ez... no. Jó, nép akarata. Ö, ez a nem az utolsó filmünk, mert a tűnját hagytuk a végére, mert ott akarunk majd spoileres blokkot is, mert az csak úgy lehet. De ha jó, ha amúgy lett volna, akkor lehetett volna tűnjen az ajándékboltonát. boltonát. Oh. <gül> És miért kellett előre ellődni a puskaport? Ezt a filmet ti nem láttátok korábban, ugye? Nem, nem. Nem is tudtam, hogy ez létezik. Jó. Akkor én láttam már egyszer, megnéztem újra. Népogratában az Exit Through the Gift Shop című dokumentumfilmet húztuk, és ez egy Oscar jelölt film volt, nem nyerte meg végül. Ennek a filmnek a rendezője a Banksy, a, hát talán a világ leghíresebb ilyen utcai művésze, aki... De ő volt a rendező, nem? Csak így valaki segített neki, és akkor ő is így beletette az ötletet. legalábbis. Láttam, hogy a stábistán az van kiírva, de ő elmondta, hogy ő utána szólt valakinek, aki ért a filmekhez, és azzal együtt csinálta. Hát lehet, hogy ilyen ghost director, nem tudom. Aha, le, lehet, hogy volt. Hát jó, mondjuk persze, mondjuk ez a Banksy, amekkora arc volt, szerintem a legtöbb ember a fél életét odatta volna, hogy legalább csak láthatatlan van a alatt dolgozhasson. Legalábbis amekkora kultusza volt neki. Hát nem tudom, én a banksy is egyébként ö, élek a gyanúval, hogy ez sem egy ember, hanem esetleg több. Ja, Öm, aha, aha. De jó, ez... Ájtólag kiderült, hogy ő kicsoda, de ezt se érzem, hogy teljesen ö, százszázalékos igazság vagy bizonyos. Amúgy így hozzáteszem, hogy azért nem nyert a, az Existrude degépság mert abban az évben volt az Inside Job, és az nyert. Aha, jó, a világválságos kisfilmet. Politikai amit. döntések. Az amúgy, az, csak... az amúgy egy, na, szerintem egy jobb film ennél. <gül> tehát uh -huh. egy jobb dokumentumfilm, vagy nem tudom, láttátok-e. Én hallottam kezdtem, hogy ez egy elég erős darab. Erős. Meg hát ö, tényleg ebből, ebből azért tanulsz elég sokat. amúgy. Tök jó, hogy itt a, a műfajam, hogy ennek crime, tehát bűnügyi. De mindegy, ez, ez csak mellékes. Menjünk vissza az ajándékboldóinkkel. Igen, ez a film, filmnek a keletkezése egyébként már önmagában is tök érdekes, hogy igazából az utcai, a street artról készült volna ez a dokumentumfilm. Pontosabban azon belül is Banksy-ről, aki talán így a tényleg a leghíresebb. Szerintem mindenki látott már egy Banksy művet, úgyhogy lehet, hogy nem is tudja. Legkésőbb az a maszkos huligának az utcán a virágcsokrot dobja. Szerintem elég talán a legismertebb motívuma És aztán készült ez a dokumentumfilm banks ről félig meddig a filmnek a fele az, úgy tényleg igaz is, hogy a az Azt hiszed, az az hogy az. Street Ártól. Aztán kiderül, hogy aki ezt forgatta, az a rendező szerint egy sokkal érdekesebb figura, mint ő. Úgyhogy aztán róla lett a dokumentumfilm. Hát létezik egy ilyen ö, francia fickó, Terry Getta, vagy mi a neve? Getta igen. Getta, igen. A David uh, Gettanak valami Ah, Hát idáig nem, nem voltak az infók a filmennek. <gül> uh, Ez egy a folytatásban volt. őrült csávó, aki igen. francia, de letelepedett az USA-ban, és mindent filmez, tehát ott van egy ilyen gyerekkori traumája, az anyja meghal, amikor ő fiatal és kezdve úgy érzi, hogy semmiről nem akar már lemaradni, és így tényleg így non-stop filmezik. Tehát, ez a beteges kényszeres amúgy. Ez, ez nem egészséges. Nem. Ez, ez, ez, ez, ez egy ilyen a vloggereknek egy előfutára. <gül> szerintem. <gül> ja. Hát olyan, olyan hőrbi, de tisztel durvább. Ja, mint... Jó, mi nem, nem akarok mást mondani. <gül> <gül> és ennek az embernek az unoka testvére egy Space Invader című utcai művész, aki mozaikokból, a Space Invaders játékokból városszerte kirak ilyen kis, hát ilyen, ilyen mozaik képeket. Tehát nem graffitizik, hanem kis mozaik darabokat ragaszt szét a városszerte Párizsban. És ő ezt olyan izgalmasnak találta, hogy utána elkezdte filmezni ezt a, ezt a munkásságát, és akkor rajta keresztül megismerkedett sokkal több ilyen utcai művésszel például a, jaj, most elfelejtettem a Még nevét, aki a, a, a, az OB plakátokat csinálta mm. Ö, nem jut a szemben a neve, mindegy Ö, őt, őt is elkezdi aztán kísérgetni ő csinálta többek között azt a híres Obama képet a hoppal, ahol ilyen piros kék feje van, uh -huh. azt is ő csinálta, és uh, szóval tényleg így, így követi ezeket a művészeket, a, a film egyébként tök jó betekintést is kapunk ebből a világba, és aztán hát berobban Bankszi a köztudatba, aki szerintem roppant intelligens, ilyen utcai képeket csinál, hogy hát nem graffitizik a klasszikus értelmen, hanem ilyen plakától, ilyen plakától illetve ilyen sablonokkal felfúj dolgokat. Annak, annak is van egy neve, csak buták vagyunk, és nem tudjuk annak a nevét. tehát a, hát amit... a graffiti korszakomnak már vége van, úgyhogy Itt. annyira nem vagyok benne. Várjál, tartott? Ilyen létezett? Nem tudom. <laughs> Jó. Most így nem, nem ugrott be és hát őt is követi a kamerával, itt nagyon jó felvételeket láthatunk, hogy például az Izrael-Palesztin határnál például milyen remek képeket fest oda a falra, vagy nem tudom én, egy, egy kislány ilyen ballonokkal át akar repülni a falon, meg meg ott ketten kinyitják a falat, és utána látni, hogy ilyen, ilyen oázis van mögötte, meg ilyenek, szóval tényleg baromi intelligens, és, és én tényleg nem értek tényleg a művészethez meg ilyenek, de, de nekem Banksy, amit csinál, az az. És olyan tényleg ilyen, ilyen jó ránézni, és, és van mögötte mondani való. És ja, úgyhogy aztán Banksy-t kezdi el kamerázni, és aztán úgy a filmnek, ugye a kétharmadánál aztán ez a kamerás ember ez rájön, hogy jaj, hát ilyet ő is tud csinálni, és ontó kezdve a film inkább már róla szól, és innentől kezdve lesz a film egyébként roppant érdekes, hogy mi fikció, és mi nem. Ez a mai napig vitatárgya, ez a kamerás Thierry Getta nevű ember átnevezi magát Mr. Brainwash-ra, és oantól kezdve ő csinál a művészetet, tehát ő elhatározza, hogy ő, ő mostantól művész, ő is utca művész, és hát valami embertelen stratégiákkal magát bepromozza így a, a város legújabb sztárjának. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ő gyakorlatilag alig csinál valamit kétkezülek, hanem megbíz embereket, akik tudják ezt és megoldják helyette. Tehát a film el is hangzik, hogy hogy míg más végig járt a ranglétrát, ő egész egyszerűen csak bevásárolta magát oda, úgymond. Kétes minőséggel. Tehát itt például a filmnek a csúcspontja egy ilyen kiállítása, amit Mr. Brainwash szervez, ami embertelen előkészülettekkel, hogy még nem tudom, pár órával nyitás előtt még kincsincsenek a falon a dolgok, és akkor kitárnak ilyen remek stratégiát, hogy az első 200 látogató kap ilyen egyedi posztert, e Este Mr. Brainwash posztert, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 200 ugyanaz a kép, így kinyomtatva, és utána. Rá, így, így ráül egy ilyen székre, egy guruló székre, valaki toja is egy ilyen, ilyen szín, hát nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen sprayvel ráfúj egyszerűen csak valamit, és ettől lesz egyedi. Tehát ilyen a csávónak nagyon furcsa dolgai vannak, és itt, itt jön képbe az, hogy mi számít már művészetnek, és mi nem. Úgyhogy hogy tetszett nektek ez a film? Nekem nagyon. Ö, nem volt rossz. Ö, én szerintem ez egy baromi jó sztori. Nagyon uh -huh. tetszett ez az egész, ahogy így Ficko megtalálja magának ezt a, ezt a grafitis birodalmat, meglátja benne a a művészetet, és aztán, aztán aztán elkezdi csinálni ő maga is, és hát így mindenki furcsán néz, hogy ez így, hogy gondolja komolyan. Nagyon jó íve volt a sztorinak, és szerintem baromi érdekes volt, nekem egyetlen gondom volt ezzel a filmmel, hogy ez miért dokumentumfilm. Tehát ez annyira jó sztori lenne szerintem egy játékfilmnek is, valahogy végig azt éreztem, hogy ez sokkal jobb lenne játékfilmként. Ez nem túl fel egyébként a filmmel szemben, mert most mit csináljon ő, hirtelen nem lehet belőle játékfilm de meg nyilván ezt dokumentumfilmként képzelték el, de szerintem ez, én úgy éreztem, hogy úgy érné el az igazi hatást ez. Tehát ebbe egy kicsit az Amadeushoz hasonló sztori is lehetne akár. Én így végig azt éreztem, hogy kicsit kevés. Tehát, valahogy, tehát annyira látványosak ezek a képek, meg, meg az egész tényleg nem tudom, működik és hatásos, de nekem végig olyan volt, mintha hogy ilyen szűrőn keresztül néztem volna a filmet, hogy nem tudom, nem éreztem, hogy ez feltétlen dokumentumfilmet kívánt, nyilván így könnyebb volt elkészíteni. Hát de én... nem, nem volt sokkal izgalmasabb így. Például az a Disneyland-es rész az milyen zseniális ja, volt ilyen, már, jó volt. Nem hogy tudom, látrottuk. nekem végig az volt az érzésem, hogy ezt játékfilme szívesebben nézném. Uh -huh. Ettől függetlenül jó volt a film, érdekes volt. Talán egy kicsit túl személyes volt nekem így egy ez, de az is lehet, hogy csak én nem nézek sok dokumentumfilmet, illetve ez nem lehet, hanem ez biztos, és ezért nekem valahogy a dokumentumfilm mindig azt jelentette, hogy egy, egy sokkal globálisabb témát próbálnak meg feldolgozni, nem is, nem is rendig, hogy láttam volna egy ennyire ilyen ilyen, tehát egy sokkal személyesebb vonatkozású dokumentumfilmet, és ez így nekem kicsit fura volt, de abszolút megérte megnézni ettől függetlenül is, tényleg érdekes volt. Főleg mm -hmm. ugye a második fele volt jó, amikor már ezek a, ez a kiállítás volt meg, amiket ez a Brainwash itt ott művelt, tehát Brainwashként Uh -huh. meg amikor ugye ott, ott bedrogozták, és értel rádöbbent, hogy mit csinál. Tehát ez egy jó. ilyen nagyon jó pillanat volt. Uh -huh. uh, úgyhogy szerintem ez egy ilyen egynek tök jó kis film volt. Nem váltotta meg úgy igazán bennem a világot, de, de el voltam vele. Uh -huh. Gergő? Uh -huh. hogy nagyon tetszett a, az egész magától hogy ezt a kultúrát bemutatta. Tehát azért tényleg ez a, ez a street art, mert mi is belefutunk amúgy napi szinten itt, ott nyilván nem ennyire kreatívek, mint a bankshake az alkotásai, de az ilyenek mindig itt vannak, és tényleg amúgy ez egy, ez a, ez, ahogy el is mondják a filmben, ez a punknak az egyik megelmése tulajdonképpen, Tehát ez a fuck the system, ez a lázadozunk minden, és művészeten keresztül, mert ugye a művészetnek mindig ez az egyik célja, hogy ugye vala, valamilyen leképeződését csinálja meg a valóságnak, ahogy éppen a, a, az alkotó, ahogy ezt a művész felfogja. És ezeken a műalkotásokon keresztül nagyon érdekes képet kaphatunk arról, hogy az egyes emberek miképpen fogják, miképpen érzékelik ezeket a, ezeket a világbeli dolgokat. És pont egy olyan ember szemény keresztül láttuk, akinek nem volt róla semmilyen koncepciója, csak ment a kis kamerájával, nem szólt bele, és felvette. Tehát így ő mm -hmm. önmagában nyer sem, hogy úgy mondjam. De, de úgy kicsit... azt hazudva, hogy egy dokumentumfilmet forgatta az utcaművészetről. És nagyon ami, nem azt csinálta. Ami úgy. mint kiderült, ez, ez nem teljesen volt igaz. Ja, hát az zseniális. Hát az, az a... basszus. Az, az zseniális. <laughs> hát úgy kell hogy hogy a Banksy úgymond konfrontálja egyszer ezt a, ezt a Thierry Gettát, hogy oké, okay, most olyan jó fejteleid vannak, most már csináld meg ezt a dokumentumfilmet, amit ma annyi éve mondasz, és akkor hát úgymond ilyen kényszerű van az csávó, és leforgat egy uh, Life Remote Control nevű hát filmet nevezzük így, amiből csak nem tudom én ilyen egy, egy, perces filmet. egy perces részletet közölnek a, a, a filmben, és hát azt a rohadt életet, mintha egyszerre 8 félet drogot vettél volna be. Tehát én e, rákerestem, hogy ez tényleg létezik-e, és ez, ez létező létező film, 90 perces, oh, Youtube-on fenn vannak belőle részletek, és hát tényleg nézhetetlen, tehát a Banksy is mondta, hogy oké, okay, ez, ez nem használható, akkor megpróbálhatom, megpróbálhatom én is, és akkor így, így fordult meg, úgymond a kocka. Ö, és rájött, hogy, hogy erről az emberről kell dokumentumfilmet forgatni, mert ez a sztori, ez egyszerűen olyan őrület, hogy, hogy nem igaz. Úgyhogy én nekem tényleg nagyon izgalmas volt ez a betekintés. Itt, amit előbb már mondtam, van egy ilyen, ilyen remek Disney-renders hogy akkor volt a Guantanamos ö, hát állapotokról mindenféle report és akkor Banksy hát azt gondolta, hogy a legjobb környezet, hogy erre felhívja a figyelmet, az Disneyland, <gül> és a ö, hát nem tudom melyik ilyen, ilyen hullámvasút világába berakott egy ilyen narancsárga, ruhás, ilyen rabott, ö, nem tudom, bekötözött fejjel, meg ilyen, nem tudom, bilincsbe. Az fel volt akasztva, nem? Konkrétan. hát csak azért, hogy megálljon ja. én, én inkább egy az akasztott hullás szerintem meredek ebbe a... hát ilyen, ilyen azt, akartá, azt akart szimulálni a térdel csak nem tudta megoldani és itt hogy filmezték ezt hogy odarakja meg, pumpálja fel a bábutat mindenki előtt <gül> és akkor gyakorlatilag ott azt hiszi a, a Disneyland, hogy itt valami ember van ott, hogy akár így leállítja ott a hullánvasutat és a parkot kívülíték félig és micsoda Micsoda dráma volt ott, és utána elkapták ezt a fickót. Jó, ja, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas betekintés ebbe a világba, és a filmben van egy pillanat, amikor ez a Mr. Brainwash akar ilyen ajánlóleveleket a régi haverjaitól, és a Banksy egy ilyen ajánlólevelet írt, hogy most nem tudom pontosan idézni, de ez volt így a lényeg, hogy, hogy félelmetes, hogy egy ember ezzel a hozzáállással mit el tud érni és ezt a lehető legrosszabb ö, legrosszabb értelemben. értelemben. Nem azt mondta, a... hogy Mr. Brainwash egy örült és nem a legjobb értelemben? Valami ilyes, egy jelenség, v... és nem a legjobb igen. értelemben. Valami, valami hasonló, igen. És, és ezt ő egy az egyben így fel is használta Mr. Brainwash, hogy mint ajánló lefél. És látni, hogy a bankszékek kicsit berágtak erre az emberre, hogy ugyanakkor fel is hívják a figyelmet, hogy, hogy mi alapján kritizálja Mr. brainwash ezzel a művészettel, meg ahogy ő hozzááll, hogy, ö, hogy kihagyja az állomásokat, meg az etikát ebből az egészben, de ugyanakkor ők végig azért küzdenek, hogy ne legyenek szabályok az egészben. Tehát akkor mire föl kritizálja őt ezért. Tehát hát jót, az ott... Szerintem az volt a baj, hogy a Mr. Brainwash egy üzletet csinált ebből. Igen. A, abszolút, a Banksy, azok meg full punkok -ok voltak. Tehát azok csinálták, anélkül, hogy pénzük lett volna belőle. Hiszen Mr. Brainwash ezt meglátta. Ebben a lehetőséget meglátta, hogy százer dollárokért adják el a Banksynek a műalkotásait. És akkor így hirtelen rájött, hogy ő is akar. Ez amúgy olyan, mint a Youtube. És igen. Freddy a Banksy... <gül> és annélkül is csinálta tényleg, hogy bármilyen lóvét kapott volna érte, és akkor nyilván mire ő abba hagyta, addig, de meg a megjelentek mások, ők elkezdtek pénzt csinálni belőle, és sokan ebben ebbe így azt látták velem, hogy na no, ebből meg lehet élni, videózok otthonra, és akkor fasza. És most ez túlzás, de valami hasonlót lehet ebbe is belelátni amúgy. És én nekem ez egy, inkább egy kultúra haláláról szólt, így felemelkedéséről, aztán meg annak az alábukásáról, mert elveszed a street art pont azt a jellegét, ami ami miatt elvileg ennek léteznie kellene. Nem Nekem legalábbis. És pont azért, egy picit szomorú volt a végre, így az első egy órában így hogy na ez tényleg így, ez, ez, ez interesting, meg minden, és akkor utána így, így szépen lassan így átmentünk abba, hogy tulajdonképpen most így megfeszítjük a, a Mr. Brainwash, de igazából nekem az volt a fura, így mostanában gondoltam ebbe bele, hogy lehet, hogy tényleg azért ez így nem teljesen igaz, mert hirtelen hogy felejtett el a Mr. Brainwash, hogy mindent kameráznia kell. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor már itt készült az előadás, minden, nem volt nála soha se most valakit, megkérte arra, hogy kamerázzá már egy Hát erre. gondolom, szerintem igen. De miért adta ezt át másnak? Miért nem ő csinálta? Eddig kényszeresen csinálta. Tényleg, tehát láttuk, hogy ez egy beteg ember. Kikamerázta magát Ja. Hát most már, ebből, most már ebből tud pénzt csinálni. Hát de akkor is. Én, én nekem ez úgy annyira ne változik. Hogy hirtelen miért engedte el? A ugyanakkor... oly, olyan, mint hogy egy autista hirtelen elkezel embereket ölelgetni. Nem fog? De én, én egyébként rákerestem, tehát ott fennállt a gyanú, tehát ezt, ezt nem csak nálunk, meg, meg sok embernél, hogy, hogy mi, mi volt ebből megrendezve, mert olyan valószerűtlenül egyszerű volt ennek az embernek. Úgy is, hogy ilyen gátlástalan volt. Hát nem, hát kihúzták a szarból a bengszék, tehát ugye küldtek oda neki nem tudom Igen. hány olyan arcot, akinek ez van köze, van hozzá ért, érzéke, és már csinálja egy ideje. Igen, de, de ennek elnére is, tehát tehát tényleg ott látni a jeleneteket, hogy, hogy ez kérdezik az emberek, hogy mit tudom én, ez mennyibe fog kerülni. Még ki sincs állítva csak katalógusból, és utána egy hasőtés szerűen ez 10, 18 ezer dollár, meg ilyenek. És, és hogy, hogy sikerült ennek az embernek ez az egész. És tényleg fennállt a gyanú, hogy ez kamu. Én most az utóbbi napokban is folyamatosan próbáltam utáni járni ennek a témának, és ez ember egyébként a mai napig ö, kiállításokat szervez. Tehát ez egy kicsit ellentmond ennek az egésznek. Banksy fontosan a film óta fontosan ezt kommunikálja, hogy ebb, ez nem megrendezett. Ez az ember, ez tényleg ilyen, és ez így zajlott. Jó, Dönbeg, sziaszerőt meg nem csinált média hack soha. De Igen. Pont okay. olyan arc ez amúgy, aki meg, akiről elhiszem, hogy hetzből csinálja. Ez hogy akkor jogos. Me, meg, megbasszuk a szisztemet, és akkor ja. Ez jogos, de ez a hetsz, ez most már 7-8 éve tart. Hát, és ez az ember, ez a Mr. Brain, most tényleg én kerestem, a kiállításokat szervez. Konkrétan ilyen videókat találtam, hogy kiállított egy, egy Lamborghini-t, és egy halom festékes vödörrel egyszerűen csak ráöntött dolgokat, meg ráhajtott. Tehát ez a kóklere amúgy szerintem. Tehát, tehát meg... Ez olyan, amikor mondjuk fogsz egy filmes posztert, és akkor mondjuk te a fotósokban rárakod az arcodat. Konkrétan a fióbarátok borítók. Tehát ezek ilyen Abszolút, a Mr. Igen. Csak abban több munkában. Igen, meg. Tehát, meg te a szeretet így kell elképzelni Mr. Brainwash uh, munkásságát, hogy fog egy, egy fotót, egy híres emberről mondjuk, és festék szóróval ráfúj egy, egy piros pontot a csávó homlokára, és hagyja, hogy onnan a festék is, amit, hogyha egy, nem tudom én, headshot lett volna. Vagy, vagy ott van Andy Warholnak az a híres Merlin monroe plakátja azokkal a rikitos színekkel, és ő ugyanezt megcsinálta Merlin, Mansonnal, megcsinálta. Pontosabban nem is ő, hanem megmondta másoknak, hogy hogy nézzen ki, és megcsinálta, hogy azt nem tudom, Mr. Spock-kal, meg én nem tudom. És hát ez, ezen tényleg lehet agyalni, hogy most ez, ez most művészet, vagy, vagy ez, ez hol, hol van a határ? Szerintem vérlázító voltam hogy ebből a szempontból, hogy Igen. ezt így végignézni. És ezért nem szóval, hogy nagyon remélem, hogy igaz a történet, és akkor tényleg rohadjon meg, de ha átvertek minket, akkor meg... Rosszul érzem magam. Nem, én sok ideig meg voltam győződve, hogy ez így nem, nem története, de tényleg azáltal, hogy a mai napig ez fennáll, szerintem ez több, mint egy hek hát, média hack. Hát, Igen, mint a, várjál, volt az a századik adásnál, az Ember a Holdon nál volt, ugye ez a, ez a hónapokon éveken át, vagy éveken keresztül felépített szivatás. Lehet, hogy itt is ezt csinálják. Hogy hívták azt a fazont? Andy Kaufman. Igen. Mivel, hogyha most így a Banks is most így ebbe egy kicsit meglovagolja ezt a hullámot? Hát nem tudom. Szerintem ő csinál sokkal több dolgot, mint hogy ezen, ezzel szórakozzon ja, tényleg, egy... tényleg most jutott eszembe az a pénzes például, amikor nyomtattak egy izé egy milliárd, egymillió fontot kávé. <t> ja, Kinek az arca volt rajta? Princesz a Tájánának. Igen, yeah. a Tájánának a, a, a <t> És akkor így mondja, hogy hát igazából kulval egy bűncselekmény, de kipróbáltuk, fesztiválon működik. Kicsit meggyűrtük, és akkor tényleg autentikus volt, és elfogadták. Nem, nem, nem, Tehát az volt, hogy nem csak megcsinálhatnák. Nem, nem, az volt a terv, hogy, hogy meghekeltek, nem tudom én, rengeteg pénzt, és ilyen tök életszerűen úgy nézett ki, mint egy angol jegy, uh -huh. Princess Diana-val a, a, a királynő helyett. De ki is és próbálták. Az az aztán, egy kipróbáltak. É, kipróbáltak. Igen, azt mondta, hogy kipróbálták. Kipróbálták. Összegyűrve a, a nagy a meg akkor csak odaadó, nincs ideje a a csaposnak megnézni a pénzt, hanem csak ránéz, látja, hogy ez azért milyen, milyen lehet, fel. és, és erre nem tűnik fel neki. Jó, akkor azt lehet, az lehetőféle értettem, de az volt a terv, hogy kihajítják valami épületre, ja, az rengeteg És akkor rájött, hogy de Bonyek, ez azért legalább tíz még. évet a pénzhamisításért, és sem tud mit kezdeni ezzel az egymilliós millió, egy bankjegy köteggel itt. Jó, úgyhogy. De amúgy most ébben belegondoltam, hogy amúgy rá lehet arra húzni egyáltalán a hamisítás, mert kicserélte a képet rajta? Hát, simán. Szerintem simán rá Vagy hát jó, ez már megint ez már ilyen jogi elmélet, de mindegy, ez ilyen fura, hogy. Szerintem az állam jogászainak nem lesz ezzel. Hát főleg egy milliárd fonttal. Igen, ezt meg fogják oldani. Én még arra nem tudtam rájönni, hogy miből van pénz a Mr. Brainwasnak. Lehet, hogy nyert De ne, És nem csak arra gondolok hogy a kiállításra, mert mondta, hogy akkor mindent elzálogosított. De éveken keresztül hajtotta a Banksy-t, meg a többi izé arct, és akkor utazott ide, oda, meg minden, és így nem lehet dolgozni, hogyha ennyi minden, hogy izé ennyit kamerázik egész nap. Hát most nem tudod, hogy milyen családban volt, vagy... Hát nem voltak gazdagok, az biztos. Hát ezt honnan tudod. Hát úgy, hogy láttam a házat. Tehát ez egy kis-kis kertvárosi kis izé volt, egy három ez... Hát a... nem tudom. tehát Meg alapból francia bevándorlók hát honnan lenne. Ez a... Mindegy. Hát ott volt, én... ami... hát a... ott volt az elején, ja. hogy Tólda ezt a ruhákat eladta, nem tudom én, egyszeres Igen, nem lehet, az vezette, és ja, hogy ő az üzletet volt az... Tehát annak Aha. a bevételéből. De ezt mondjuk már el is felejtettem, de... de jó, mondjuk ez jogos. Ja. Egyébként Banksy-ről rengeteg dokumentumfilm készül azóta is. Pont a napokban vettem észre, hogy, hogy van egy ilyen, hogy Banksy in New York, és Saving Banksy. Itt konkrétan ezek é, arról Mr. szólnak, Banksy. arról szólnak, hogy hogy itt a Banksy kifúj valamit egy falra, és emberek ezeket a falakat lebontják és így akarják eladni meg ilyenek vagy, uh. vagy emberek küzdenek az ellen, hogy, hogy ezt a falat újra lefesse a város, meg ilyenek hogy az embereknek joga van, hogy lássák ezt a művészetet ha már van mindenkinek meg hát meg ilyenek. el is mondják, hogy, hogy ezek maximum egy napig maradnak meg a vennszéknek a műveikt és, és látad ennek ellenére is csinálják és pont ettől volt számomra annyira, hát nem is tudom, lelkesítő, talán, hogy ezt csinálják, és tényleg kiélik magukat, elkészítik, és nem látják a reakciókat soha, mert a város ugye leszedeti ezeket egy pár napon belül, lehet, igen. hogy már másnap reggel, és akkor pont ezért így, így láttam is, hogy tök jó akkor, így, hogy itt van a theory, és akkor így felveszi ezeket, hogy az emberek így ránéznek arra, mi volt, az telefon fülkére, Ez és igen. akkor így meg lehetett őket kérdezni, hogy na mit gondoltok erről. Igen, és, és más csinál pénzt a te dolgoddal. Tehát Igen. ezt a telefonfülkét is például valaki elviszi, és akkor nem tudom, én pár százezer dollárért a te művedet eladják. Jó, mondjuk Banksy is már pénzt tud csinálni ebből. Hát mert nem is keresett úgy. Ő is csinál kiállításokat, meg ilyenek, meg van egy szállodája is most már. Úgy. Múltkor láttam, hogy de ilyen nagyon elvont, tehát ilyen, ha valami veszendő ezen filmben lennél. Úgyhogy ő csak úgy, e férteni, de ő még mindig a mai napig egyébként csinálgatja ezeket a dolgokat. Tehát hát ez meg merész, tehát nem az, amit a Mr. Brainwash-nál tényleg átfotosokból valami copyrightolt szart, hanem akkor é. ez, ez oda megy a, a palesztin-izraeli falhoz, és ott így azon alkot. Eljön. És nyilván benne vagy, hogy a hatóságok amúgy, főleg egy ilyen környezetben. <gül> hát, hogy legalább letartóztatják, és nyilvános lesz a, a képe meg ilyenek. De tényleg amúgy hogy nem nyilvános ez még? Hát, találni róla a képeket, tehát, mert ő is egy ilyen középporú Vannak a, az erős pletykák, hogy ő az, de uh -huh. hát persze most, amíg ő nem mondja azt, addig... Hát magát meg nem, nem fogja lelleplezni, mert nem hülye. Hát nem. nem mert nem hülye. hülye a csáva, az biztos. Na jó. Ja, úgyhogy én nagyon szeretem Banksy munkásságát, és figyelem, továbbra is figyelem, mert a, a, az új projektjeit itthon is volt már egyébként egy kiállítás, ami mint kiderült, nem is volt teljesen hivatalos, de ha lesz ilyesmi, akkor én mindenképp igyekszem elmenni, mert, mert ez tényleg az a fajta jópofa Társadalom, társadalomnak hasznos művészet. Egyébként itt is ugyanakkor fennáll a, a konfliktus, hogy most uh, graffiti graffiti között is akkor van egy különbség. Mert például ratú nem örülnék, ha valaki nem tudom én egy oda tegel valamit az én ilyen házam falára. Jó, de tegelés az olyan, mint hogyha lehugyozná a falat, hogy megelöli a területét. Jó, Ez de a primitív, egyszerű Oké, dolog. de, de az elv az ugyanaz. Mm -hmm. Tehát ugyanúgy megrongálod másnak a, a, a tulajdonát festékkel, meg ilyenek. Mm -hmm. De ugyanakkor lehet, hogy egy ilyen, ilyen tök jó megcsinált plakát, ezzel a patkányjal, ami az ő védjegye, meg ilyesmi, akkor az... Az nem zavarna. Mi? Az, az nem zavarna. Tehát tényleg ez, ez olyan, olyan kettőség van így az emberekben is. Úgyhogy... Ásátok bele magatok a, a Banksy témába, baromi érdekes szerintem. Sajnos már nem hallani róla annyit, mint, mint pár éve. Meg ez az egész street is szerintem megkezd egy kicsit kihalni. Én Budapesten is annyi ilyet láttam a belvárosban, de így, így jó ideje semmit, úgyhogy kár. De nézzétek meg ezt a filmet, mindenképp uh, nagyon érdekes. Nem is hosszú 78 perc az egész. Vagy 88 perc. Kevesebb, mint másfél óra. Igen, és már csak a film elején is van egy ilyen tök jó montázs azzal uh, grafit uh, is témában. Hát, Arra emlékeztek-e még? Uh -huh. ilyen, ilyen tök ilyen klasszikus zenére ilyen egyszerű popdalra, ilyen házi videók, hogy hogyan üldözik a rendőrök a grafitiseket, meg milyen elképesztő igénytelenséggel fújkálnak vonatokra, ilyen gigászi festék szóró nyomással dolgokat, nem tudom. Ja, igen, igen megvan Őrület, hogy... de ezt tudtam képzelni, hogy festék ilyen messzire ki, ki lehet, hogy ki, ki tudnak lőni festéket ilyen messzire. És, és az tényleg így a totális vandalizmus, és a, hát a banksy nem ezt csinálták. Úgyhogy nézzétek meg szerintem, hogy egy nagyon jó választás volt a népakaratára és... Hogy úgy látom, hogy Stan hívják ezeket, amiket a Banksy csinál, tehát ezek a Aha. körbefújt dolgok. Aha. Látni is egyébként, hogy hogy csinál egy ilyet a filmben, és uh -huh. Tökéletes. érdekes. De és így lát, hogy bazály, ez, ez rohat komplex nekem, ez egy napig tartana, amíg megcsinálom, és szarul nézze ki végül is. Ügyessége az egy hat évesével egyenlő, és a kreativitással meg talán egy nyolc, nyolc évesét eléri, de ez, ő borzasztóan tisztelemes az embert. Igen. Már csak ezért, hogy tényleg ennyire kreatív tudani és ennyire ügyes. Ja, akkor is, hogyha tényleg. Van, akit ez zavar, hogy minden mindenfala a telefoniká, meg tele ragaszt. Mm. Jó. Ha más nem, akkor keressetek rá Youtube-on, hogy Banksy Greatest Art, vagy valami, és akkor már láttuk egy szép beszállítást. Jó. Na. Ha csak addig el nem tűnik. Igen, ami, amire esély van, és el is a mai utolsó filmünkhöz, a a fényponthoz, a Tünnyel című filmhez, ami egy óriási közönség siker volt az USA-ban, és gyakorlatilag ennek volt köszönhető, hogy végül bemutatják a, a hazai mozik, és a körülményekhez képes szerintem egész hálás nézőszámokkal eddig, úgyhogy nem egy bye bye mm. nézőszám, de, de... De ezt Black Sheep is megnézte legalább. Ez Black Sheep is Igen. Lett. Ezt közvetlenül is. a Bye Bye men előtt egyébként. <gül> és ezek igen. után a Bybáimel Bye különösen jól esett. Tehát, ugye, a másnapján néztem meg, és. Uh -huh. Egy élmény volt. De igen, ez viszont egy tényleg nagyon jó film. Jó, beszélünk róla most spoilermentesen, aztán tartunk egy kis szussanást és utána spoileresen folytatjuk, mert ott a vége felé muszáj lesz pár dolgot így konkrétizálni. Na, miről szól a Tűnyel? Igazából pofon egyszerű a történet. Van egy, van egy szerelmes pár, ahol a, van, egy, a, egy, van egy fekete fél az egészben, a srác az fekete, a lány viszont szeretné bemutatni őt a, a szüleinek, akik valami. Nagyon vidéki, fehérek. Nagyon fehérek, és nagyon elzárt, elzártan élnek valahol a Isten háta mögött valami. Idilli falus, vagy nem falu, ilyen menti helyen, és a srác az kicsit parázik ettől, mert hát mi van, ha nem fogadják jó, hogy nem is tudják még, hogy fekete meg ilyenek, és de hát természetesen enged a, a lánynak, és aztán megjelenik ott, és borzasztó kedvesen fogadják őt, látszólag semmi baj azzal, hogy fekete a zapuka nagyban mondja, hogy ő Obamát harmadjára is megálasztotta volna, és ő volt a legjobb elnök, és, és a, tényleg... Ez a kújtatott rasszizmus amúgy, ami Igen. nem sértő, de itt, jaj, de ismerek ám jó fejfekákat, nem vagytok ám mind olyan semmire kellő. ez annyira gáz, ez a cringy, amikor így, így várjál, hogy mondjuk találkozó egy ember, egy balkezes emberrel és akkor azt mondod, én is ismerek egy balkezes embert ám, és így, ja. Ez a Vox <gül> nagyon találóan leírta, hogy liberális rasszizmus. Igen. És ez a film tényleg, tényleg ezt csinálja. És hát aztán ott megjelenik a, a srác, és ahogy mondtam, nagyon kedvesen fogadják, úgy érzi, hogy hát itt nem lesz semmi baj, másnap lesz egy nagy kerti party, ahol a, a fehér családnak a nagy rokonsága is megjelenik, és hát attól még egy kicsit parázik, de hát mindegy túléli a, a barátnője kedvéért ezt a hétvégét, és a házban van két másik fekete, akik az egyik a kertész, a másik egy ilyen házvezető nő, és hát ott örül, hogy hát nincs egyedül fekete, de azok ugyanakkor nagyon furán viselkednek. És hát a, a, házvezető nőtől, Igen. a házvezető nőtől konkrétan a a démonok között összes démonja futna. Tehát annyira ijesztő volt. Hát meg a kertésztől. Azt a... sem volt gyenge, a házadatőn kert... az, az az hihetetlen ijesztő volt. Hát a, szerintem a legporább rész az a, a kerti kocogásról. Az... Az... Úristen. Én nem volna amúgy. Én nem vagyok Jó. egy harcias alkat, de annyira befostam attól a részvel. Ha én nem, nem rúgom meg, akkor én halok meg. Tehát ez biztos. <laughs> Igen, szóval... Ö jumpscare tekintetben ez a film, ez háromszor szart is megfagyasztotta bennem. Az az előnyöm volt, hogy én nem láttam az előzetet. Én konkrétan semmit nem tudtam erről a filmről. Előzetesen láttam, és a, az előzetesen van már egy jumpscare, ez A futásban volt, nem? Futás nem Nem, én a... a az utas jelenetre gondolok. Ja, Igen, aha, az aha. Benne aha, van. na, az benne van, és azáltal, hogy nem látom az előzetest, az engem is kicsit sokkoltott, de tényleg szóval kevésszer használja, tehát háromszor talán, de azok mindig nagyon ott voltak. És nem az az ajas fajta, hanem tényleg egy ilyen jól helyezett és indokolt. Úgyhogy, na, tűnjel. Egy, egy, szerintem annyira sokat ne beszéljünk róla így a részletekben, mert ez bőven elég, ha ennyit tud az ember a filmről. Furán viselkednek a feketék a filmben, akik ott vannak már, a rokonság is meglehetősen érdekes, és a srác Túzottan Túlzottan kedvesek. Túlzottan kedvesek, és igen, tehát ott már, már gyanak van kedvesek, meg ilyenek. Az a film, ami amire engem ez nagyon-nagyon emlékeztetett, az az Invitation, amiről beszéltünk egy mm. nem tudom én páradása, akkor emesel hozta, igen, ő nézette meg. No, szerintem nagyon-nagyon hasonló a két film, abban a tekintetben, hogy ott is, meg itt is, vannak azok a pillanatok, amikor így a legfőjebbnél is így, így már beindul a vörös riasztás, hogy itt, itt, itt valami rohadtul nem stimmel, és innen el kell menned. És ugyanakkor minden, mindkét filme van, van egy olyan pillanat ezután, hogy, hogy kicsit meggondolod magad, hogy lehet, hogy mégsem olyan gáz, mint hiszed, vagy ez csak egy félreértés meghasonló. Úgyhogy... Nagyon könnyű belekerülni a főszereplő helyzetébe, tehát ugye a nézővel együtt, euh, tehát könnyű együtt érezni vele. Őt az... egyébként a Black Mirror második részéből lehet ismerni. Igen. Ő, ő volt a, a... 50 millió igen, nem tudtam most a számot, hogy pontosan mennyi Meritz volt, de igen, tényleg <gül> ő volt. Ja. de mindenki hogy nagyon jó volt a filmbe tehát amúgy nagyon. az a színész, minden, mindenki a helyén volt a, a kamikai karakter ami nagyon furcsa voltam az, ebbe. de állati vicces volt és neki is na, nagyon jó lát ez, a, ez az állandó darálás hát és nekem, a... nekem ő volt a kedvencem ez az is. a csávó aki, akiről tehát ezer filmből 1999-ben ez a csávó kinyírta volna a filmet, már horrorban. <gül> Igen. És itt basszus, nem csak hogy nem nyírta ki, de a legjobb jelenetek. A volt tényleg. A, a, a, annyira jól oldották a humorral azt a, a, a, a feszültséget, és ráadásul nem is ez a visszafogott humor, hanem ez a telibe humor. Mert annyira nem szabadott volna ennek működnie, hogy nagyon, tehát egyszerűen a, a fizika törvényei szerintenek nem szabadna működnie, és basszus, ez jobban működik, mint bárhol eddig. Tehát én imádtam azt a fickot. Talán hát az én... a rendőrséges jelenet volt már kicsit túlzás. Na, az... az is jó volt. De az is vicces volt, én már ott éreztem, hogy egy kicsit kezdünk átmenni ilyen leszbe. De, de vicces volt, tehát jót rajta. De azt vágjátok, hogy ki a filmnek a rendezője. Igen, igen, Jordan Pia vagy hogy mondják az ő nevét? Én nem Peele? vágom. Tehát ő egy ilyen komikus, tehát a. A K.N. vagy a Cicás P.L. megvan? Igen. Ó, oh, hogy a társrendező, társíró, szereplő. Ő e a kövérebbik Csáo. Igen. A K.N. Peel Comedy Central-es egyébként szenzációs sketch Tehát, tehát szerint... ez, ezek tényleg ilyen, ilyen, ilyen Amcsi-Monti pythonos vagy nem tudom, ez a, ez a humorformáció tulajdonképpen. Van egy, van egy ilyen remek, talán a kedvenc poénon tőlük, az a Baby forest Whittaker, azt ismeritek? Nem. Mm. Na, egy ilyen sketch tőlük, keresetek, berakom a csatolmányokhoz, mm. hogy az a lényeg, hogy a babysitter a, a kopasz csávó a kettő közül, és megjelenik egy ilyen embernagyságú uh, forest Whittaker, aki ilyen Hát nem, ilyen, rá van mondásolva a, a, ennek a filmek a rendezőjének a, a feje, aki ilyen Forrest Viteker arcot vág, de egy ilyen baba testére. Mm. És, és egyszerűen annyira bizarr az egész, és így bejön, és így gu gu ga És így kurva nagy vádom <gül> azt a videót. És ilyen Forrest Vitekeresen így így Gimi. gimme milk Kéz... <tok> kéz> Ez jó. Videó, tehát ezek az arcok, és ezért is szerintem mindenki rá kíváncsi, hogy mit Igen. tud kihozni egy, egy olyan arc, aki Sok komédiára az építette az életét. Igen. A karrierjét teljesen, és akkor utána előáll egy ilyen, ilyen szocio-thrillerrel, mert <tok kéz> azt ne. lehet rá a legjobban ráhúzni, és szálljátom, hogy a poszter az borzottan tehát hát ezt nem is értem. Ne, nekem az egyetlen egy ismerete ezzel a filmel elő információm az volt a filmel, hogy ő csinálja, és ez a poszter. És sem láttam előzetest. És én, én azt, azt gondoltam, hogy az nagyon néz ki. Vagy valószínűleg az lehet, hogy még a poszter is a vicc része, csak ez a viccnek a nagyon nem vicces. része. Tehát nem nem <gül> értem a poént, de oké. Okay. Az a vicces, hogy mindenki, ja. minden ilyen plakát, amit én nem plakát, hanem ilyen képkocka filmből ezt a tágra nyitott szemet vagy arcot használja a főszereplőnél mm -hmm. abban a bizonyos és az sokkal jobban mutatott volna egy, egy poszterrel, nem tudom miért nem Abszolid. lépték meg vagy de. a filmben is egyébként ott nagyon akár csak azt a képkockát kiveszik ott a, a mélységből vagy ilyesmiből mm -hmm, akkor. Mm -hmm. bár az lehet, hogy már túl lett volna de, de ez igen tény, hogy nagyon szarabb de hát ezek szerint nem volt visszatartó erő. Hát nem, hát nyilván az, hogy tényleg ez a film egy diadalmenetet futott konkrétan. Tehát mm. mind, mind kritikai szempontból, metakritika a jelenleg 84 ponton áll. Most összehasonlításképpen horror mm. ilyen magasra nem szokott jutni, csak úgy mondom, talán a Babaduk volt mm. ö, ilyen magasságban. Az Meg a Bybajnán, Bye Bye Bye az <gül> a tizedéne, a tizedéne van ennek. <gül> és ö, ö, ja, tehát elképesztő, hogy milyen utat futott be a filmes valami 170 milliónál, jár jelenleg Amerikában, vagy... Ó, si igen, 170, igen. A, a Blumhouse... Akármi, ami csinált ezt a filmet, ez a horror cég, ezt szerintem a következő öt évben ebből a filmből fog élni. És a Splitet is, tehát ott is valami, az, az 10 millióból készült, nem ilyen négy és félből, mint ez, az is 100, 110 milliónál járt, tehát szarják a pénzt. Hát akkor ott idő lesz. Nagyon ja. durván amúgy, tehát, és ezt már egy ideje csinálják amúgy, tehát a, a azt hiszem a Vaksötét is egy Blumhouse szinisztert, is, Meg csinálta. a Sinister, tehát, hogy ja igen, a Purge is, tehát az is már egy, az egy franchise lett, és az is, tehát annyi pénz van abban, és te azért jönnek ide, amúgy a selm is ugye itt dolgozik, mert hogy pici pénzt kapnak, de teljes kreatív szabadságot. Igen. Tehát itt azt csinálnak, amit akarnak. Ja, és... Volt is egy, bocsánat, volt is egy nagyon-nagyon jó cikk, és hát van is az áprilisi Vox erről Blumhouse-ról egyébként, érdemes el nagyon-nagyon jó, nagyon ja. érdekes. Adom. Ja, úgyhogy szerintem spoilermentesen ennyi elég lesz. Így nézzétek KD, meg, mert nézzétek meg. nagyon nagyon izgalmas. nagyon fura, nagyon izgalmas, és ilyet tuti, hogy nem láttatok így mostanában. A nem is fogtok. Nem. moziban nem. Tényleg, akinek tetszett az Invitation, az nézze meg ezt. Vagy akinek ez tetszett, aztán nézze meg az Invitation-t is. Igen. Mikor az imitése nekem talán picivel talán, mint jobban is tetszett volna ennél. Szerintem ez jobb volt. Ez jobban volt megírva talán. Meg itt azért így picit több volt a háttérkontextus. Több, több hát volt hát, a sztori hát. mögötte. Ja. Aha, jó, jó de, de tény, hogy szerintem hasonlít a kettő. Úgyhogy ez, ez szerintem egy jó ajánló levél, aki azt látta, és... Jó, ja, igazából most nehéz már beszélni erről a filmről szerintem, spoilermentesen, mentösen. Úgyhogy nézzétek el mindenképp, nem hiszem, hogy meg fogjátok bánni. Tűnjetek el, és nézzetek, nézzétek mm. meg. Pontosan, amíg, amíg még tudjátok. Aztán majd tűnjetek vissza, és hallgassátok meg a spoilerest. Így van. Igen. na A mindfuck még, részt. Aki esetleg még ö, aki nem látta a filmet, vagy a, a, igen, nem látta, és most nem akarja a meghallgatni, akkor annak köszönjük a figyelmet, még most kikapcsolhatjátok. De most már nem. Na, spoileresen beszélünk erről a filmről. Na, hát gyerekek, ami, ami nálam nagyon fura volt ennél a filmről, ezt, ezt is írtam annak idején, hogy én nagyon-nagyon ritkán ö, kezdek el agyalni filmközben ilyen mértékben, mint ennél, és az még ritkább, hogy ennyire beletrafálok mindenbe. Tehát én magam meglepődtem, hogy gyakorlatilag tényleg így az egész filmet így pillanatok alatt összeraktam. De mi agyműtétestől minden este? Azt nem biztos. Nem, az agyműtétet nyilván nem, de a hipnotizálást ontól kezdve, Azt hogy egyszer, egyszer, Altan, meg, egyszer megegyezték, hogy hogy az a nő az olyan, akkor tudtam, hogy itt ez van a háttérben. Uh -huh. a, Hát meg ahogy oh. viselkedtek, ott a, a szerencsétlen szolgálat. Egyetlenül. tehát Tehát látszott, hogy azok nincsenek képben. De Igen, de. A de film pucsa... nem is csinálhatott ebből titkot? De nem nagy film? Azt tehát nem ez, tudom, de ez nekem olyan nem úgy tűnt. Nekem nem úgy tűnt, mintha a film azt szállná a film végén nagy fordulatnak, már ha egyáltalán beszéltünk ilyenről, mert szerintem annyira nem egyébként, hogy, uh -huh. hogy itt hipnotizálják. Tehát nem azt akarták, hogy a film végén legyen az, hogy hipnotizálunk, és bam, és no hanem uh -huh. hogy így. Ez ilyen fokozatos, tehát itt jobban ráálltak arra, hogy feszült legyen, és para, Tehát, hogy itt tényleg a, a szituációk maguk annyira kényelmetlenek legyenek, hogy rossz legyen nézned, és fokozatosan kiderülnek majd a dolgok, és nekem azért tetszett nagyon-nagyon ez a film, mert nem azt csinálta, amit sok ilyen egy fordulatra kihegyezett horror, mint például a legklasszikusabb, ugye a hatodik érzék is, uh -huh. hogy szándékosan nem árult el nem árult el azokat a dolgokat, amik miatt, amikből te rájöhetnél a fordulatra. Tehát ott, uh -huh. ott azért direkt el volt a legdurvább egyébként az alvilági játékok, ami mondjuk nem horror, de az pontosan ezt csinálta, hogy direkt nem mutatta meg azokat a részeket, amikből rájöhetnél a fordulatra, és úgy könnyű. Nagyon hatásos Igen. tud lenni, az is nem arról van szó. De itt, itt az volt, hogy hogy hagyta, hogy te agyalj, tehát az, amit te is mondtál, hogy hagyta, hogy agyalj a filmen, és mindig folyamatosan adott egy kicsi plusz információt, mindig egy kicsivel többet. Ugye már relatíve a közepén fel, vagy kiderült az, hogy ugye hipnotizálás van, és hogy, hogy már felvetették, hogy a, ugye a barátja a telefonon, a comic relief mondta, hogy hát valószínűleg hipnotizálva vannak a cselédek. Én. Ez ugye már akkor ott elhangzott, tehát hogyha te eddig nem jöttél rá arra, akkor itt a film odaadta neked, hogy tessék, itt van, hipnotizálva vannak, eddig nem, de nem jöttél rá, akkor tessék, ha rájöttél, akkor most igazolunk téged, tessék. Én. Mert hát nem igazolunk, de legalábbis mi is kimondjuk, amire te gondolsz. És akkor mentek tovább, ugye ott volt az a kerti party, azzal a fiatal feketes sráccal, aki olyan el, az olyan ijesztő volt, az a csávó, aki a, a, a... Aha. Igen. A Azt a rohadt élet 15 osztályt annak a, a srác, de tényleg. Félelmetes volt. És ö, ugye volt a vakú, aztán az is egy kurva jó jelenet volt, meg ott volt az a, az a legbizarrabb volt szerintem az egész filmben, amikor amikor ö, oh. Némán. Ja, bingózás nem, az Vagy bingoztak, bingoz... hogyha jól lehet. Hát az inkább... a bingó lett volna. Hát ott szerintem ott azok a jelekkel licitáltak egymásra. De de fokozatosan adott mindig egy kicsit többet, hogy, hogy uh, minél jobban el tudj veszni az információkba, és tud tippelni, és ezt én nagyon-nagyon élveztem. De szerintem meg ugyanakkor túl egyértelmű volt, tehát ott a kerti parton annyira uh, annyira elő, vagy előtérben, és, és, és felhívott figyelemmel uh, túlmáltak hogy hogy a Tiger Woods, meg akár, tehát ott állandóan előhozták ezt a fekete hasonlatot, és már ott jöttem rá, én egyébként abban mondjuk féretrofáltan, én azt hittem, hogy valamiféle robotokat <gül> csinálnak ezekről, <edegvel>, de, <gül> az e... de az, azt a kurva, vagy a de folytatásban. De... de mondjuk egyébként még azt is el tudtam volna képzelni, de megláttam, hogy öf... hamar láttam, hogy a barátnő is benne van az egészben, rájöttem, az hogy ott van a székben, hogy a fülébe fogja berakni, mert azt is nem mutatták, hogy simán odaér az arcával a kezéhez. Én nem értem, hogy miért vette ki utána a fülébe. Bele kellett volna azt hagyni nagyon, mert most, nehogy Isten, kéznél van a csésze. Akkor rábaszott szegény, de mindegy. Nem szívta meg azért, mert hülye legalább, hanem... Ez, az a katarzis a végén, az annyira jól esett, nekem olyan régen esett ilyen jó a mészárlás végén. Aha. Én mindenkit ketté akartam fejelni, de hát itt tényleg nem, nem kézzel, nem lába, semmit, nem fejelni. Az összesek. Addig, ameddig élnek. <gül> és annyira nem rossz nem. volt nézni, amúgy. És ez a. Így folyamatosan gondolom, hogy ezeket annyira op mindenki, annyira op az az izé a, a, a hypnotizőrcsaj, hogy azon nem lehet mit csinálni. Tehát a uh -huh. szegény az úgy de megszívtam itt a torkosborz, és hogy Onnan nincsen kiút, és mélatos ezen agyat, hogy na mivel fogja megoldani. És akkor, amikor már láttam, hogy jó szabad, és akkor most már mindenki meg fogja kapni a magát, az annyira jól esett. Igen, az um. nagyon tetszett, hogy nem vitték el azra az, az irányba, hogy jaj, hát mégsem mert ő a jó fiú, és mégsem öli meg őket, nagy francot főszarmazta az összeset szó szerint. Igen. Fú, nagyon jó volt az a, a mészárlás. Nagyon katarszis. véres, nagyon durva. Faszba volt, tehát megkaptad azt a katasztrófist, amit egy horrorfilm végén vált. Bá, Főleg, hogy a végén happy end lett. Tehát ott, ott, amikor megjelent ott a Sirénás autó, akkor is sejtettem, hogy ez a, ez a reptéri. Én azért ilyen, hogy mi van, hogyha az az útszéli út, út, út, út rendőr, aki megállította Aha. őket ott a, az állatgázlást. Ez, ez nem élet volna szerintem ebből a filmből. De, de, de. Nem tudom, szerintem nem, szerintem nem. De azt és utána a csajott el is kezdjött játszani az szaját. és megjelösszakol. Ezt a rendőrnek itt előadod, ez az egész, az agyon lövik, vagy még rosszabb, meg, megint kiszedik az agyát, vagy még egyszer megpróbálják kiszedni az agyát. És, hú. De, de ahhoz képest, hogy, hogy ennyi mindent előre láttam a filmben, mégis nem tudod zavarni az egészen, és ez azért nem kis teljesítmény. És, és főleg úgy, hogy a film szerintem ezt szánt szándékkal nem is próbálta, hogy Black Ship is mondta, különös kifejezetten uh, titokban tartani az egészet. Hát nem nézett Tehát. hülyének a filma. Nem, nem, egyáltalán nem. És, és ez amúgy nagyon jól állt nagyon jó neki. Meg amúgy a nyitójelent az mennyire király volt. Aha. Az a, az egynyit esélt, megy a srác, és akkor így, jó, hát lelassít, meg megyek tovább. De még a ott is egy jumpscare-rel végződött igen, a végén. de az is annyira jól fel volt így hogy hogy kiszáll, amúgy... és akkor egy körbenézik, és akkor jön mögé az a rohadék, és így kell indítani a filmet, ezt szeretni fogom. De ez amúgy az egyik korábbi telintem a az az volt. volt. Hát az, az volt a, a zenész. Volt a zenész, aha, Ja, az volt. Ja, az, az volt. Lehet, amúgy. Ja, meg tényleg ez a vakus még erre vissza akarok tenni, hogy az is mennyire életszerű vagy, ahogy mindannyian portrétum már ilyenbe, vagy én igen, szégyen, nem szégyen, hogy tudod, valamit le akarsz fényképezni, úgyhogy nem tudnak róla, és vagy rajta marad a vaku, vagy a fényképező hangja. Igen. Ez a telefonoknak sajdos sajnos ez be van építve, és nem tudod levenni, legalábbis az enyémben. Ja. És rohadt kényelmetlen, rohat kellemetlen, amikor észreveszik, hogy fényképezel. Igen. és Igen. akkor itt még így bejött mellé ez a, ez a, ez a rángatózás ugye így teljesen itt ilyenkor így elveszik az agyukat és hú, ez is olyan rossz volt és tényleg ez volt, hogy ez is így folytosan így, így tolta fel a feszültséget és érezted, hogy de nincsen nyugi mert, mert mindig amikor kapta egy megnyugtató pillanatot, akkor így jött kettő nyugtalanító Igen. és folytosan csak azt érezted, hogy valami nincs rendben Nincs az az Isten, hogy itt valami rendben. Egyáltalán bármi is rendben lesz. Hát azzal a töltővel meg ilyenek. Szerintem az is azra volt, hogy egyrészt ne, ne tudjon vakulni. Illetve, hogy ne tudjon segítségért kiáltani. Hát Persze, persze. És ez mennyire és... okos volt, hogy apróság. Igen, igen, igen. Hogy fel akarod tölteni a telefonod, és de. Nekem is volt ilyen, hogy hazaértem mondjuk éjszaka, vittem ilyen 1-2 óra környék, és a telefonom kétszázalékom, ott így gondoltam, jó, hát holnap keleg, de beállítom az ébresztőt felteszem a töltőre, lát persze, hogy elfelejtettem feltenni a töltőre, szeregben meg elkéstem itt a szar. De, de, de, de egyébként ilyen van, ez egy létező dolog. Lenne egy ilyen kérdés, ez most fogalmazódott bennem meg, hogy a cselédek miért viselkedtek olyan rohadt furán? Hát Oké, okay, hogy ide. Kiderült, hogy ugye ők a nagyszülők voltak, de miért viselkedtek olyan rohadt ijesztően? Ö, igen, most akkor elékeztünk a plothólokhoz. <síts> <gül> <gül> <Ja, vagy, gül> mi? Miért nézett úgy a nő a srácra, a cseléd? Tehát ott, oké, ő volt a nagymama. De, de, de, de miért nézett úgy rá, és a kerti, nem, szerint, úgy beszélt? Szerintem, szerintem a viselkedésük ilyenkor nem oké, szerintem nem tökéletes a folyamat. És akkor így lehet, hogy így vannak ilyen tiszta pillanataik, meg vannak, amikor így egy picit ilyen, ilyen ködös. Hát ott, a, a ott dolog. A, amikor a Srác ott mondott valamit, uh, ahol az a házvezető asszony egy kicsit furcsán viselkedett, Igen, de nem érzem magam ember között. Igen, igen, igen. Na ott szerintem egy kicsit úgy át, átjött az igazi fekete. Na jó, de a, előtte is énne. úgy vis, tehát előtte is furán viselkedett. Igen, igen, igen eziként már ott kezdődik, hogy miért kellettek, hogy fekete emberek legyenek. Na no, hát ez egy jó kérdés. Jól. Szerintem fizikailag. Tehát ezt a filmben elmondták, hogy ők jobbak a sportokban, minden, és akkor így, ők pedig olyan testet akarnak, mert ugye ugye itt minden esetben, ugye arról volt szó, hogy, hogy va, mindegyik fizikailag valahogy korlátozott, Tehát volt ott vak, volt ott öreg, volt ott minden jellegű, és ők őket nem bántotta az, hogy valaki fekete. Ők nem, nem rossz szemmel néztek a feketékre, hogy ezek a lávalóbbak, hanem éppen, hogy ők fizikailag sokkal jobb állapotban vannak. Jó, mindegyik izmos volt, mindegyik magas volt, mindegyik jó állapotban volt nagyon. És nyilván ez is egyfajta rasszizmus, hogy amikor hallottatok már ti is ilyen point, hogy ja, Amerika olimpiát nyer, akkor egy fekete nyeri. Tehát az... Uh -huh. Tehát ez, hogy, hogy sportosabb alkatok szerintük, és akkor direkt ezeket vadásszák. És jó, az azért. Az, az hát, mi, hát Hát az azért én azért azért azért én, de hogy... Hát most nem, nem láttam futni. De hát tehát most gondolom meg az is benne van, hogy azért hogy őket meg nem is sajnálják annyira. Hát az biztos, hogy azért azért azért azért azért azért azért azért lehet, hogy jó, jó szeme volt annak a csajnak, vagy nem tudom, jól látott. Akármi lehetett. de az volt a lényeg, hogy szerintem nem sajnálták őket, de másrészt pedig értékelték, hogy fizikailag ö, átlagban azért szerintük jobbak, mint a fehérek. Jó, akkor most jön a másik kérdés. Ha a házvezetőnő volt a nagymama, a kertész meg a nagypapa, akkor Egyrészt, miért dolgoztatták őket? Szerintem csak miért? a srác kedvéért. Valószínűleg megért, de, de a sráckedvéért se igazán értem, tehát csak még kellemetlenebb szituációban dolgozták a srácokat. Igen, igen. De ezt én se értettem, hogy. hogy és akkor... mi van, hogyha a nagymama, meg a nagypapa rohadt szar színészek, és próbálták itt imitálni azt, hogy, hogy, hát ez hogy ez ők, ők szolgálnak, és akkor előfordulhat, mert nem ismerték igazából a nagyszülők karakterét egyáltalán, és akkor lehet, hogy, hogy így próbáltak imitálni, hogy na, akkor meg, megmutatom, hogy hogy viselkedik egy fekete. Na hát, most kb. Ne... mi se tudnánk jól megcsinálni, mi se tudnánk ilyetőjel előadni, és lehet, hogy emiatt volt amúgy. Tehát itt, itt, itt már csak kombinálok, meg hogy én, mivel magyaráztam volna meg, hogyha én írom a forgatókönyvet. Nem Jó, a színű, Akkor, a, akkor a, a nagypapa, az miért, hogy mondjam, tett szexuális utalásokat a saját unokájára? Hát az is csak a srácnak szólt, szerintem. De miért volt erre szükség? Mindenki rohat kínosan viselkedett a srác környékén, nem? Tehát így, ne, nem volt a, a, ebben meg akkor azt lehet belemagyarázni, hogy a film a saját szerint belül maradt folyamatosan. Tehát amikor a fekasrác ott volt, akkor mindenki rohat kínosan viselkedett. Na jó, csak ugye miért? Tehát azt értem, hogy, hogy film szempontjából miért, azért, hogy a nézőt összezavarják, és ebből a szempontból működött a dolog, ezzel nem volt semmi baj. Csak ha belegondolsz a filmbe... Evilági logika szerint nem értelmes. Igen, igen. Kicsit értelme. olyan egyébként nekem ez a film, mint az első fűrész. Mm. Ha nézed a fűrészt, biztos láttátok, akkor, akkor nem... Én ott és akkor nem gondolkodtam el a fűrésznek az aprósága. Én tehát a fűrészben a fordulat az ilyen eszméletlenül jó, de ahogy belegondolsz, kurva logikát tehát ez semmi sem jön össze. Abba annyi hülyeség van, de amikor nézed, akkor így rohadtul letaglóz, és nekem ez is olyan volt, hogy amikor, amikor jöttünk ki a filmről, akkor gondolkodtam, hogy az, ez se áll össze, az se áll össze, Ebben annyi plathol van, hogy az nem igaz, de miközben néztem, igazából működött, tehát nem baj, ez csak, ja, ezeken azért hogy egyszer-kétszer lehet, vagy érdemes lovagolni, hogy, azért meg, ez, hogy még meg... is. Meg hogyha nekik az volt a tervük, hogy ez a srác, hogy mondjam, gyanútlanul ott legyen, hogy minél egyszerűbben megszerezzék a testét, akkor miért, miért nem lehetőleg kellemesebben fogadták őt úgymond, hogy ne, ne menjen át furcsába. Tehát gondolok itt akár csak a, a két cselédre, tehát miért gondolta azt, hogy ha tesz utalást, hogy az unokája az milyen dögös csajsi akkor ez, ezzel előrébb lesz, mint hogy egyszerűen csak üdvözöli őt, hogy á, szia, örülök, hogy itt vagy, meg stb. Hát lehet, hogy itt a small akarták, lehet, azt akarták, hogy na dumcsizunk vele, és akkor megnyugszik, de nem Nem tudom, furcsa volt. Á, meg, meg, meg, ja. hogy, meg hogy hát tudniuk kellett, hogy a vakutól behűlőnek. Én ezek. nem vagyok benne biztos. De most te el tud képzelni, hogy az évtizedek óta így megy? Szerintem, akkor, szerintem akkor... összesen négy vagy öt ilyen van, és lehet, hogy most ilyen Nem, fotósok, hát, nem, van. nem hát a fotón Bocs, hogy lényegesen több. megtalálta a fényképeket ott a kiderült, hogy van vagy tizenöd. Nem Én. tudom, nekem például nem, nem hétköznapi az, hogy engem vakuznak. Például. Tehát még, hogyha egy, egy ilyen, családi, ilyen családi esemény, ott sem vakuzunk. De mi például nem? Tehát így, így nem. Jó, hát meg akkor... mondjuk, mondjuk titokban fényképezett a srác. Tehát lehet, hogy jó, látják, de... hogy le akarja fotózni, akkor mondjuk valaki közbeszólt volna. De Black Sheep a Lehet, hogy azért fotós is figyelték volt. Tudom, annyira, világos. És egy nagy készülék volt a nyakában. Mondom, szerintem nem tudták amúgy. Aha. Én, ne, én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezzel tisztában voltak. Mert például ugye a... a tehát ugye tehát feketékre nem volt fénykép azon kívül, hogy a csaj szelfizet velük, de most, hogy egy szelfit csinálsz, az ott meg ne bakuzol. Úgy elmondom, mert elő nincsen bakó Maximum a kép, telefonképernyővel csinálod. De hogy, tehát szerintem szerintem egyszer nem tudtak róla. Most simán előfordulhat. Hát jó. Hát ezt el, tehát most, most jó, le, lehet, el, hogy neked, é, neked életszerű, vagy lehet, hogy neked ez tök hétköznapi, de én például úgy nem szoktam bakut használni. Jó, de hát azért ilyen elmosott képeid vannak. Hát az nem baj. a vagyok. Egyéni. Pics. Művészi. Dream Igen, Mark Banks kertső. is. Ja. De, ja, hát amúgy meg lehet ezeken fogni a filmet, mert persze, amúgy te, teljesen igazatok van így. Én is itt most csak így próbálom gyártani az elméleteket, hogy én hogyan tudnám megmagyarázni, de itt az egész szerint Sőt, inkább akkor odáig elmegyek, hogy ugyanitt, ugyanaz a logika itt, mint a John Wick-nél. Hogy hogyha hat a történetre, <gül> hogyha ott, ott ugye mondta is a rendező, hogy azért tesz bele bizonyos elemeket, te vagy logikátlan, de cool. Igen. A, fi a, a filmben belül működik, itt a történetet segítette, vagyis inkább az, hogy a néző, rohat kellemetlenül érezze magát a film közben. De folyamatosan ez volt, hogy így folyamatosan érezdez, hogy nyakkendő lenne rajta, és akkor igazgatnád a nyakkendődet, hogy ez nagyon szűk, így nem lesz jó, ez nagyon kényelmetlen. És erre az érzést appellált végig a film. Mert mm -hmm. ugye hát az itt az is ki van mondva, mert hát ezt nem kell nagyon magyarázni, ez, hogy ez, ez egy szatíra. Nagyon. És a szatírának meg ugye nem feltétlenül kell a valóság mocskos korlátai között mozognia. Hát csak jó eset volna valami ö, háttéri. Vagy egy audiokomentált, azért erről meghallgatok. Hát vagy csak annyi, hogy a, majd megcsináljuk a rendezővel meg vicces, vicces csávónak tűnik, úgyhogy lehet, hogy benne is lenne. Nem, egyébként még azt tudom elképzelni, hogy lehet, hogy ezzel az agyát ültetéssel azért egy kicsit károsodik az agyuk. Le azért ez viccid. nem biztos, hogy egy az egybe át tudják ültetni a személyiségüket, csak azért, mert az agyuk átkerül. Tehát mm. lehet, hogy a nagymama és a nagybapa azért viselkedtek így, mert hogy ők ilyenek már. Tehát, hogy ők azért már így mm. egy kicsit leépültek. És hát ugye így viselkedett a, a zenész srác is. tehát. Ez még ne. szerintem egy normális. A vakura nem ad mondjuk magyarázatot, de a, tehát még ez az, amit el tudok képzelni. Én mondjuk ezt is kimondattam volna a filmben valamelyik hát karakterül, úgy... és akkor meg lenne oldva. Én lehet, hogy lassulnak az agy, agyi funkció. Hát, hogy egyszerűen lehet, ez, egy... ez azért, tehát ez olyan, mint hogyha tehát egy műtét közben azért lehetnek, nem is komplikációk, de egy műtétnek lehetnek mellékhatásai, és azért egy agyműtétnél Hát egy adat ami... áttenni, az nem olyan, mint mit tudom én kihúzni egy fogat. Tehát... A konyhában ráadásul, tehát, hogy most például otthon csinálták, Ja. Hát így, tehát nem, nem sikerülhet az tökéletesen. Tehát az már akkor science fiction lett volna, hogyha, hogyha ezt így csinálnak, csinálják. Ezt egy Mass effect elhiszem, hogy meg tudják csinálni, vagy egy Star vagy egy szárnyas fejvadásznak például, vagy egy bye-bye mennek. Ez hát egy lobotóniával felérezek szerint. De hogy, de hogy na, itt meg egy ilyen hétköznapi is kis módszerrel, hogy mi tárolják addig az agyat, és akkor felszerkentik, vagy nem tudom, de de ettől függetlenül is, tehát ugye folyamatosan ez volt, ez a kizökkent, de a legjobb értelemben szerintem. Mm -hmm. Jó. Jó. Úgyhogy, hát nekem talán az élet után eddig ez volt a második kedvencem. És mind a kettő horror. Surprise! Jó, Jó. Jó úgyhogy... Hát, ha ezt hallgatjátok, akkor úgyis megnéztétek, ha meg nem, akkor mi a francért hallgattátok meg, mert elszartátok a filmérményt. Na most kitoltatok magat akkor. <gül> Bizony. Biztos. És hogy uh, én kilencseben várom a, a rendező úrnak a további munkásságát, mert ezzel nagyon uh, oda magát a a hát szerintem most, ő azon a fronton van, vagy azon a abba a pozícióban van, ilyen 170 milliós bevétel után, hogy azt csinál, amit akar. Tehát szerintem nem. már felajánlották neki amúgy valamelyik DC filmnek a rendezését, mert ugye most ezt csinálják, hogy menő az arc van, egy nagy sikere, és akkor neki kell csinálnia, és kumpán jó nem. Lesz, és nem lesz jó amúgy, abszolút. De szerintem most jelenleg az van, hogy most megkeresték egy csomó forgatókönyvvel, de ez meg ugye már annyira régóta amúgy dolgozik saját kútfőből, tehát tényleg saját nevével fémezett műsort vitt. És mm -hmm. itt is így elment egy olyan filmet megcsinálni, ahol százszázalig függetlenséget kapott. Szerintem nem, most még nem fog lefeküdni egy ideigi stúdió. Igen, ezért lesz érdekes, hogy mit csinál legközelebb. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, mert ha valami hasonlót, akkor az bármikor jöhet. Mm. Jó. Na, no, hát akkor... Ez lett volna, nagy kibeszélünk itt a hónap végére, vagy ahogy ti halljátok már májusban. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Hát majdnem... Hány órás? Hát ez most négy órás van megint kb. Négy órás kb. Cool. Na, ilyen is rég volt. Na, szóval köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk legközelebb május közepe felé. Most már megint kicsit uh, szarabb kínálat lesz. a, a Mondom, szarabkínálat. A taxisőrzői. <gül> én már megvettem a jegyemet, embert. <gül> nagyon jó. Kurva jó lesz. Na történt. meg ilyen az autó király. Az is. Az Úgy is. Ez egy érdekes. Meg a, hogy is hívják, a, amit mondtam, a Hanford Minder is, ilyen már, nem? Ja, igen, igen, igen, igen. Uh -huh. Én az az az fénos... már láttam, de meg fogom nézni még egyszer. <gül> <gül> én is meg akartam nézni, amikor hallottam, hogy lesz moziba, ó, akkor megvárjuk. Nem? Amúgy nagyon jó. Meg. jó. Nézzétek meg. Igen, is hallottam, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Na, én is megnézem majd. Jó, köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk akkor hamarosan, és legyetek jók, menjetek el moziba, nézzétek meg a tűnnyelt, és a többi jó filmet, amit itt Bye-bye-ment bye-bye-ment bye -bye bye -bye bye -bye mindenképp ötször. A tűnnyel után a bye-bye-ment, így el az a dx ben Azatot igen. Jó. igen. Na, sziasztok. Sziasztok. Tauri stida. bye bye men. Én nem mondok semmit. Csopó. A filmbarátok podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak. Ha népakarata rohadba küldenél be... Maximum három filmet, akkor az csak is kötelezően IMDB linkkel együtt, küldd el a filmbarátok podcast kukacgmail.com címre. Mielőtt azonban elküldenéd, a filmbarátok.blog.hu oldalon keres rá a kereső funkcióval, hogy nem beszéltünk-e már az adott filmről, illetve jobb oldalt a népakarata link alatt, hogy nem küldtéke már be azt előtted.